بغیر د الله او چې رب عام سماوات هغه بغیر د ترونه چې تاسو وینئ مطلب داره چې بغیر بغیر د استنونو ترونه چې تاسو وینئ ستنې ورتني شته دا مطلب داره بغیر احمدن ترونه بغیر د داس استونو نه چې تاسو وینئ ستنی تاسو لکه هوا نظر شته یخني شته مونږ د طاقت او قوست نی لګې دلین مونږ نیو نو برابر په اسمان ش دا خبره کو معلومه ده کنه استوای معلومه ده کیفیت مجهول ده ایمان په لازم دی سوال ته نو بدعت ته کفر ده دا هو استوا عل عرش کما یعلق بشانه دا نه چته چې جسم جوهر نه لري نو مستوی مستوي ده پارش باندې څنګه دا سامنے کانا استوا معلوم دا علاه کیفیت مجهول لې ایمان په لازم ده سوال ته نو بدعت ته انکار ته نو کفر ده سوم استوا عل عرش ول قرآن آیت کنا وسخر الشمس والقمر او کار کله ګول نه رسوګمای دانا ناتیزمه کا اسمان پیدا کړه تک طوره تیار یا اسمان بر او چت نا الله پکې رڼا لپاره انتظام کړ د کنو سره شمس او القمر او کار کې له ګول له نورس فومای کل یجری لاجل مسما هر یو روان دی لاجل مسما لپاره دا نه ټیم مقرره سوره تاحین کې وران شکنه او شمس تجری لمستقر الله یو دبّر الامر تنظیم کئد کارونو دبرنه دانا کې عش باندې د کته کارونو روان دي هر لرې ما کار خراب شم زکور نو ما کار خراب خراب شه دا سينه نه بلکې یو دبّر الامر تنظیم کئد کارونو دبرنه یو فصل آیات تفصيل سره بیان یاتنا لعلکم بلقای ربکم توقنون دې د پاره چې تاسو په پېشای ذرب یقینو کئ دا غی لا تیاریو نو دا سیدونونونه الله پیدا کردي که نه آسمان الله پیدا کو نوورمون الله پیدا کړو خالق لیکلی ش هوله ور پسسږ وهل دو بل آقللی دلیل و الذي مدلارځ الله غذاات چې را کړې د خورړي د ځمکان و جاال رواسسی ته یو خورړ ورااک که نه یو یو سر نوې او بل بل سر نه رااک ووه الذي مد ل الله غذاات چې راکلی د زکان خور د عزما و جاالاف او پیدا کړي دی په د ځمکه کې راواسی غونه وانهونه روواسی غونه وللی غېمونږه یاتونونه راړوی چې غونه جړ کېږې انته می لې کو د لپاره چې غروونه پیدا کړي که نه چې دا د زم کې دپاره میخونه دي چې غونه جړکې کې په تااسې وانه نروونه چې مکې پیدا واخلی که نه مدل ارزان را کړی د ځمکه خوه کړی د مکان بیا چا نو او ډه کېږي یو ش کوي او سا ګټ ورته کې د می خو کټ کووه چې دا بیا خراب نه شي نو سرون ته میونه اوټه کوئ ګټ پ کېدي چې مونږ خورور کو دا بیا خراب نه شي نو جااللهفییاره وا ځم کې خوړکه ب خوونه پ ټکول او د ځمکې نهڅوفده واخلي که نهوانه او پیدا کړیدي رونا لپاره د غ سوو دفیدو د ځمکې نهمنسم ومن كل ثمرات او دا هر قسم میوه نه من كل ثمرات جالفیا زوجین اسنین یی راکړی دی پاره کې جوړه دوه زوجین اسنین دوه جوړه پیدا کړی مذاکر مذکر مؤنث دا هر غټه کښته کنن یا قسمونه مراد دی یو غنخو خوګ دینو بلغه نتری ودی دانی دی نو ګټ دانی دی لندې دی نو چې دی ترویدې نو بلغانه نا توری دی، سپینی قسمونه دي دی، سری دی، قسمون اقسام تیرم راد دی، تا تا ودا سی میو ملو سی چا غبت تک که تا تا ودا سی میلو سی چه تک سره سر بین، جنو ودا که سپینی، سپینی موی، توری موی، سری موی، زیر موی، خواگی، تروی، ترخی، اور دا قسم قسم سیدون دیکنه الله پیدا کردیکن، دا غژ مكنه مرچ کهم کی کیږي داغه نا ټماټر هم کیږي داغه نا انګور هم کیږي ارس کیږي رنگونه بدل بدل ان یو شیل لایل النهار اغنده شپږ ورځې تا ان في ذاک الايات للقوم يتفكرون فديک ډیر نه خدا قوم د پاره چی فکر کړي لګ فکر وکا کنه یو شان دي دی دانی دي او بدن بدن رنگونه دا څنګه چللی وافل اردیه پسمکه کې کتاون ټوکړی دي متجاویرات یو بل سره جوخت جوخت متجاویرات یو بل سره گاوند کې یو بل سره جوخت جوخت جار گاونډي ته وی کنا وافل اردیه پسمکه کې کتاون ټوکړی دي متجاویرات یو بل سره جوخت جوخت یو بل گاوند کې وګورته هغه کې میوه بدل بدل دایوونه مرچ کې کې نو بلونه ټماټر کې کې نو بلونه ملای کې کې دا اوس وکړ ويا وادت یوه د ځمکې یوه يو... کې سموب یوه کې سم ځمکه د هغې په کې مختلفه خالق لكل شيء هو الله وجنناتن باغنا من عناب ود انگور وذنون فصلنا ونخيل ونكجور يسن وانن غوري شنوانن غوري ګنې چويخيوي وی او برنه د ایدرسلور وی ویخياو د کنا برچو ناګ دیره کني و غیر سنوان و رنگی چه ویخ نجده جده دیکی دا گوره دا کارون اللہ که کنه سنوان ان یکون اصلا واحدا چه یو اصل وی وفیه نخلطان او اکسر قارق چه نو دوی یا دریوی او غیر سنوان چه غم تفریق وی مندون ای ویخ نجده جده ایک یست قوم بیمانی واحد سکولیکی گی دیتا یو قسم او یو قسم مزوکه یو قسم اوبه مختلف دي سېدونه خالق لكل شيء هو الله ولا فضل بعض على بعض في لكل وروال ورکټ دموږه بعضه ته بعضه من في لكل خووندونه که ام خندګور اوا جدا ده شه خندګور اغه جدا ده انګور ته ګور اغه جدا ده ووبه که خدا ټیکی چانه دی لګول کنا چې دویونه تداوبه چوا دینه ته تدا چوال خالق لكل شيء هو الله نو باځې مې خووندونه اغا بل شانتی دی او دے بازو بل شانتی اِن نفید آلک اللہ آیا تلی قومی آقلون فدیک آیا تنکی دیا قوم دپارا چاہا قلنا کارک لی تلک سوچوک کرا زمکی اغا وڑے دل آو دارنگی چینو غرون پہ ادرے دالک سوچ فکر واڑی او دلتا مخک نمخیم مرخلدہ او با یو شانتی زمکا یو اسمان معرس پونګمای رڼا پیو شانتي هم بدل بدل لگاقل نو کارواغله کړي ان في ذاک الايات لقوم يقلون ته کار کوي نه ټول جوړ شانتي نو ته کډی ته خو شیشو کور ځای اما دغه خو رازي به چې نه وا ول شیشه ته څنګه غور ځای که شی رازي ازمکه خدا سيندا ای بدل <سؤال> بدل دګونه راځي ان فی ذلک الایات للقوم عاقلون وان تعجب فاجم قولهم وان تعجب ک ته تعجب کئ ددود انکار د توحیدنا ول بل خبر اورا وان تعجب ک ته تعجب کئ ددی خبرنا چې دوم منکر دی توحیدنا نه دینا بلم یو لوی عجبا ده فاجم قولهم نزیات تعجب ول خبر ده ویناد دد فعجبن قولهم نو تعجب والد آغا بینا دادو غسلت ائینا کننا ترابن ائینا لفی خلق جدید آیا کل چشو من خوریت ائیم مونگ لپار بغیم ائینا لفی خلق جدید مونگ لپار بغیم پیدایش نوے دادو یو خبر خوند کنا انکار در توحید نکی دعجی بدا چه گور دلائل اور تخکاری کیا و بیانچه ان اللہ سر شرک جوڑی نو دعوما جی بدا کنا تکامت نو انکار کوي ګورځ دې څنګه الله دومره شیونه پیدا کړل دې ته سوچ نه کوي اولائک الذین کفروا بربهم دا آسان دو انکار کفر کړ دې ربهم پرا بخمل مړي اولائک الاغلال فی او دا آسان چیرې تو کو نبوی فی اناقهم د دو پسټونکو و اولائک صاحب النار دا خوندان دیور دی هم فی خالدون اور کې به شي دا داسې کین انکار د توحید نه ادارنګه انکار د قامت نه کله چې انکار د توحید نه کوي انکار د قامت نه کوي نو ګناونهوم د 벌 سر کنا نو صداګانوم د 벌 الایک الاغلال فی اناکه مولایک اصحاب النار دا کسان دی چې سزا د دا دو دادا چې د دا دو غړت و توقونه واچول شي ادا خواندان دور دی اور کی وامی شئی اور کی وامی شئی اولائک الذین کفروا یؤ اولائک الاغلال فی اناقہم اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون توحید نہ منکر نو دی قامت نہ منکر دی نو, منکر دی، نو رسالت نمون منکر نو دقشان دی سزا هم کنا اولائک اولائک اولائک گھٹ گھٹ ان کارون دی کنا نو گھٹ گھٹ سزا گانی او هم فیها خالدون و یسعجلونک بالسیئات قبل الحسنات وقد خلت من قولهم المسلات وستا جنلو نه کبسیت او پتہ دی غوړی تا نازابونه پتہ دی غوړی تا نازابونه مطلب دا دی چې عذاب او مدافعات ورکنشته قبل الحسنات مخکې د مدافعاتنا مطلب دا دی او تن دبل له مصیبت غوړی نو دا غله تیارې سکړې کنا دفاعي ساجلونه کا په تااد واړی تا بې ص اذاابونه قبل خصه ې مخکې د مداافات نه د کې نه د کړړی ایمانې نظر را وړی وقد خلت قبلې ول مصولات او تعقی سره ترشي چا انکار کردی دي او عبرت نه تا په تعاد واړی یا تغلیفونه آذاابونه قبله خه تي مخکې د څه دفاع وسره نشتا او یو چې فاتن ابه متاي دونم او دار نشر غواړي چې شر غواړي نو په کار دا چې دوسره دفاع وکنه او دارنګ عذاب غواړي نو په کار دا چې سلیمان وي او نشتا بیا مخکنون ته دیو ګوري کنه هغه وختو ایمان وسرنو نو څنګه مشو او ان ربک لدو مغفرت لناسه على ظلمهم وان ربک لشدید اللقاب وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَتِّنَ عَلَ النَّاسِ هذا يوم مطلب داده وَإِنَّ رَبَّكَ يَكِنًا رَبْسَتَى لَذُو مَغْفِرَتِّنَ لِلنَّاسِ خواند مغفرت لِلنَّاسِ كافران و مشرقان و لران على ظلمهم سرد کفر و شرق دادونا کدو ايمان راودی که سرد کفر و مخی کفر کرده شرک کرده غینا روست ایمان راورنو اللہ بی مافکی کنا الاسلام و یادی و ماکانا قبلهو مطلب دا و اینا ربکا یقینا رب سالدو مغفرتن خواند مغفرتت لنناسی دی کافرانو مشرکانو اغول بخی کنا علا ظلمهم سرد کفر و شرک ددونا کتوبه و باسیک توبه و اوک کلا و اللہ بی مافکی کنا یا دویم مطلب دا دیم رَبَّكَ رب رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لنا لاازل م یقین الله را ب لزت رو کوناې په کافر بندې آل م سره د کوفر ش ددونناته او نیټ وقرې پورې تانا چې کوفر شکو نو فری اذااب را شي الله موخرې کهغ صده د کلل عمتېجل چې د کوفر شرقو ن په عذااب نه الله روستو کوي اغا کافر او مشرکان او نه سرد کفرو او شرک داونه ولی نېټن دراغلي کنه نېټن دراغلي یا چې ناس نمرات چا نه اغا مؤمنان بیا مطلب دال شي وای نه ربک لدو مغفرت لناسه له ظلمهم یقینا مسارب چا خوند مافرت لناسه مؤمنان ولرا له ظلمهم سرد ګناونه دیاونه چې شرک نه د کړه او شرک نه علاوه نور ګناونه نو الله غ مااف کې کاه کله چ غواړي خوون د مافرت ممنانو ل سر دګناو دیونه دیګناونهو کرددي نو الله بیا ماف کې ک شر کې ن کړی او ک توبو نخله عن د قاف ن رب کله شدید د لقااب قی ستا چې سختذا دی سخت ذاله د نه قول نه قفرونلو د مخکې يات کې دا د رورکو دا خبره سرګند څ خالق لکل شیء هو الله اسمان توغورا سمكي توغورا پاړي کي فصلونو توغورا دا ټول الله پیدا کړ نو خالق لکل شیء هو الله هر شي خالق الله شي کنا چې خالق الله دي نو تو امنه تا ته بخنو کي ک نه مانه نو اي نو ربك لشدید اللقام دي اياتونه تنغور نور نور نه کي غواړي وي ويقول الذين كفروا وي كافر لولا ايات ربي ولك نور کو کېګه د تاسو نهخه طرفه دې رب دادنه دا نهخه بس نه لري اسمان او زمکه پدې کې باغونه پدې کې میوه قسمه قسم دا نه نهخه بس نه دي انما انت منذر تحو معجزو او نه ولنين بلکې ته مونذري مونذرن لكل قوم هات لكل قوم هر یو قوم دباران حاضر داوته ورکوونکي لري نو دې کوم د دېومت هغه قامت په ری دغه حادثه نه راغ دعوت ورکون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافۃ للناس دا قرانم کافۃ للناس ته ځکه بل پیغمبر خو نه راځي کنا انت انما منذرون یره ورکون کې ولکل قومه هر قوم د پاره چینو هغه دعوت ورکون کړي تر نبی برای راس وکړه د هغه نائبان الله يعلم ما تحملو كله انساء و ما تغيثو الارحم و ما تزداد و كله شن عنده بمقدار ديذنه برنور اقلی دلائل و نفي شرق في العلم الله بوده فاغس منه تحملو شفرتكي فخيت منه كله انساء حرم و دو زنانه و ما تغيثو الارحم و اغاچه کمی رحم و رحم و ما تزداد و اغاچه زياده تغيثو الارحم و مدكه کمی روالی بمده ما تزداد مدا کې زیات تر والی تکب چې اقل مدا شپګمه نو له زیات شي کله کال کله یونیم کله دو pore و ما تغیذ الارحام شپګونم یختونه کم شي بی مودی شي و ما تزداد شپګونم بیاشتونه زیات شي هغه دو کال pore لار شي یا تغیذ الارحام هغه کم اندامون ولا و ما تزداد دو زیات اندامون ولا کله ګوتی زیاتی کله کمی کله چنه هغه اخبای نی کل لاس نی کل استرگای نی نو تغییز الارحامو اندامونو کی کمی قصداد اندامونو کی زیادت وی و کلو شین عندهو بمقدار و هار یو شیغ سراب پیو خاص اندازه ده و علم بی کلی شین هو اللہ مور خیطه کی دن سیزونا اغالا پیجنی عالم الغیب و شهاده چی دن پیجنی سرگنخو خامخا پیجنی کنا پوده پا پو پتو پو ابصر گندو الکبیر ولوی ذات متعال گیر پورتا عت نو عالم بکل شاین هو الله عالم الغیب و شهادت الکبیر و المتعال قود پپټ اپسر گندو غیب پټ شهادت قمتا تخکاری گی تانه پټه عطا تخکاری گی نو الله نه نس پټشتے خو پټشتے الغیب لیکن الله نه خو پټ نسته کنه الکبیر ولوی ذات دانا چانبل غیب دې جواز نور سره کمال پکې نشتا هلکا کبیر الکبیر لوی دې المتعال پرته دې سوا منکم من سر القول ومن جهر به ومن ومستغفر من ليل وسهر بون بالنهر برابر خبره ده منکم پتا سو کې زين تاسو کې منا سر کې اثر القولاته پټه خبره کوي ومن جهر به برابر خبره ده چې سو پټه خبره کوي او سو بظوره کوي په الله <سؤال> خبردار د کنا یا علم سرکم وجهرکم وهو مستغفر باللیل وسهر ومن ومستغفر باللیل وساهر بالنهار اسوګ دې پټې دن کې پښپاکیا او گر دې دن کې فورز کې ډاکټر الله ته معلوم دې کنا خېټه کې دن نه بچي پیجني بار چ سپټس سرګندې تاسو نه اغا الله رو خبره کوي ساسو خبره کوي اغا دا روزي چ شپې کوم تاسو ورځې کې یا روزی گرځی نو الله <سؤال> رب العزت <سؤال> ته معلوم دی کنا عالم بكل شئ هو الله من سر القول ومن جهر به ومن واستغفر بالله لي پټی دن کې پښپک وساریم بن نهر ګرځیدونکو اقار اقیدونکو فرض کې د الله ته معلوم دی کنا انواع عالم بكل شئ هو الله اول خبر سوکړه خالق بكل خالق لكل شئ هو الله ورپسې وې عالم بكل شئ هو الله لَهُ مَا قِبَلَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حاز یغه په اختیار کړي یغه فر لفسې راتلون کې فرشتې لپاره دی حفاظت مخ کې ورستو يحفظونه مِنْ امر الله چې حفاظت کړي د دې انسان په حکم د الله تعالی یا من امر الله دا غمسیبتونه د الله تعالی نه دي الله په حکم يحفظونه مِنْ امر الله نو حفاظت کړي د دې انسان څنګه حفاظت حکم د الله حفاظت کړي جناتونه حشراتونه نور چې نغو د موزي سيزونونه سو عددینه چاجل نشو رکاولی علما لیکي کلهغه وخت ته پوره چې افاظت حفاظت انسان نه پورت شي دا سه مخلوق شته چې دی و د خپل لاندې میګو شانتي چقړیا کی لکټر وانه په لارم نه او میګو سه ستا تا مخې نشتا تا تاخکاري تا ګم نه ست اخپې راشي اغه نن ذره ذره شي دا سلوی مخلوق دا جا اللہ رب العزت چاورا اخلاس شی دا انسانان به د اقولان دی چکڑا کی لیکن جا اللہ افاظت دکن من بین یدهی و من خلفه محافظ لکل شین هو اللہ ان الله یکنن اللہ رب العزت لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسه یکنن اللہ رب العزت لا يغیر نبدلی ما وراحتنا بقوم پیو قوم من اکریک حتا تر دې يغير او چو بدل کې ماغه اعمال به انفزهم تي دا ود نفسونو ناراضي الله يقوم ترى حت ور کې نعمتونه ور کې ماغه به نه بدلي ولی دا الله خزانو کې اوس کمې نشتا کنه ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس برو بحر کې فساد داو د خلق او د عمل له وجې ناراضي عمل خراب شي ظاهر د فساد را شي ندايه کې طوفانونه هم دی پاي کې قاتون هم دي نو اغر نعمتونا نیامتون هغه ختم شي که نه قیقین الله یوه یرو نه بد ل ماغ نیمتتونونه بقوم من چې په یوقومې کردې حتا تر دی یو غه یرو چېدو بدل کې ماغ قادو عامال بیافې هم چې د دو د فو نو دا ا را دله او بقوم مننسان او کله چ غړی الله تالا په یوقوم مننس اراده و کېله وغاړی الله سردي تلیف نو فله مردله واپس نشتهې واپسېونېغ لره بل سوکنی شته کهرم الله سراحت را نو راحت څوک نشي واپس کوله او کوم مصیبت نو ولي نو مصیبت څوک نشي واپس کوله ومالهم من دونیه نو وال انشته دوه بار سیواد الله نه ميوال ان څوک په ساتنه كون کې بچ كون کې څوک ساتنه كون کې هغه د الله نه علاوه نشته کنه مصیبت راځي نو څوک دغه کوله نشي راحت راځي نو هم څوک واپس کوله نشي د سورته یونس بالکل اخري رکوتاسو ګورې سورته یونس دا آیات پاکی ترشوی دیکھا نا دا بالکل آخری رکو و این امسسکا اللہ بی ذرن فلا کاشفلوہو اللہ و این ردک بخیر فلا راب دا لفضلی یسیب من یشاو من عبادی و والغفور الرحیم دا, دا عالم بکل حافظ بکل شینو ہو اللہ دا دی آیات رنونا دا معلوم اسلام مخینی کی خالق لکل شینو ہو اللہ بیا اللہ یعلاو ما تحمل لکل انسان و دین رسط و علم بکل شین هو الله و لہو معقبات من بین یدی و من حل فی اخفزون و من امر اللہ و حافظ لکل شین هو اللہ و لہو دعوة الحق الله و اللہ ذات آل نیوریكم البرقہ چی خی تاس و تاک فڑک دبریخنا خوفاً چی سبب دی مسافر دبارا و سبب دی امید د لپارد مقیم یہ رب آران بوشیک نو مسافر او یری غوړ براشي لون سامان به مخ خراب شیت اموقیم ذمہ دار خوشاله شي چې باران بوشي فصلونه وبخشي وایون شو صحاب استقال او پیدا کړي هغه درنی درنې په بارانو نو دا وریځ الله پیدا کړي کنه یو زینه بلدیته چلی باران ځان سره یو شي الته بارانو وری سوق ناو اله بلدی میتن مرکزه کړه سوق ناو سوق ناو اعراف کې سوق ناو وچکلی تاک وینشئ الصحابه استقال په د اکړې دغه ورې درنې په بارانونو د دې دلاله ته وګراته هغه چې الله تسبیح وایا ګوره بره فرشته راګرځي او ول الله صرف وجود ورکړه دې نور نعمتونه هو نه دي کنه صرف وجود دې ولا دامه وی داخورا کونه دا چې نه عيش شرب صرف وجود دی بيو موصوب بحر انته به حمديه تسبيح او يارات فرشتہ سردا محمد داغه نام قاک يسبح التسبيح او دارا سردا محمد داغه ول ملائکه نو ری فرشتي مين خيفته دي نو د فرشتي نوم د چ کوم مقرر د پ ورز وبند یو خد دا غرنره د کنا چې ورز یوځنه بل دي تم تل کیږي د توم رات وې کنهغه فرشتہ ځګه په دې مقرر مقرره ده رادوی غي ته ویر وي وسبح وراند وي تسبیح وراند فرشتان انوري فرشتيونه او ويرسلوا سوايق او لګي تندرونه او سي ب شاک رسيغه دا چاته شو غړي او همي دو باز کوي في الله توحيد الله تعالى كه او شديد المحال هغه سخ نیون کې ده دو باز کوي الله سره نا رسول الله سره یا چې انکار کوي توحيد نه ای ک باس مباسی کی یجاد دلون فی اللہ فی توحید اللہ و و شدید المحال هغه ست نیون کده چې بر فرشتي منی نوتې ولې نه منی دا سورۃ یونس نیو مضمونو مضمون دا وکالهکم اللہ ربکم فابدوک دا عبادت بل چاکړ دین سورۃ یود کې وی تمام امبیا دا مسلکړه دا سورۃ یونس کې وی دا سورۃ یوسف کې ته جیل کوم شوی دا نو دی صورت کې وي اسمان کوم شي وي دا روست واره شي چې بیابان کوم شي وي دا له دعوه حقنا خاص اغله پاره ته بلنه د حق بلنه د حق خاص اغله پاره داوت ته حق خاص د الله تعالی دی چې مشرکان نو داوت هغه باطل لکنه دا صورت ایک لقمان لوونه ګورې سوره لقمان دا یو اجتماع شي لپاره آيات نمبر 30 ذالک بئن الله والحق وانما یضل من دونه الباطل ذالک بئن الله والحق لهداوت الحق وانما یضل من دونه الباطل الله بلنه حقا ادالنا علاوه نور تولو بلنه چې دا نوغه باطل ده ان الله والحق وانما یضل من دونه الباطل او سورته حاج تاسو له اونګره سورة حج آیات نمبر دے باسٹ ذالک بین اللہ والحق وانم آیدون من دونہی والباطل سورة حج دل تم داکنا لہو دعوت الحق خاص غلق پارا دا بلن دے حق دے غیر اللہ بلن دا مشرکان بلن باطل لہ دا مشرکان دعوت باطل لے دیاغو بلن باطل لگ بلنه د حق خاص الله تعالی لرد او د غیر الله بلنه چې مغا باطل لا لهو د حق بلنه د حق خاص الله تعالی لرد او بلنه د غیر الله مغا باطل لا دغه دعایا ته ما تاسو راو راوړو او رواړو راو ول پی ولذین ادل من دونیه بلنه خدای پاکه د ضرورتونه پوره کوي ولذین ادل من دونیه آ که سان چېږي وي د لا نه بل چا ته نوصفې ده ده لاجیبونه له می شي قبولتیا نشي کولی دو دپاره دسې شي الله کاسې کف یل ما مګر پشان دغ چا وړون کې دی وه هغه او غو و خپل لړ مع او بوته ب لغه پاو چېه دا کته او به دداخلې ته و ما وه بهبالې او نهدي دا او بره سیدون کې و ما دول کاې اللهاف غال او نده بلنه ده کافران و غیر الله لران اللہ فیضالال منګر په برباده کې که تشبیح سره سرور کرا گورتالک سوچو گا تغیر اللہ تا چگوائی دادا دا لکا چیتا اوبو تا چگوائی چرا شا نوبو اگر کل راجی اگر ستا خواه تا خون سره پا آوازون سر تغیراش راش راش نوبو نا اوری او دارانګي نه رسیدي شي نه اوري نه ویني او نه رسیدي شي نه څه ضرورت پوره کولی شي نو د ترانګي ته چې غیر لات چې وای نو دا نه اوري نه ویني او نه څه ضرورت پوره کولی شي نو چېګه څه فضل وکړ دا یو حقيقي شی دی او بده دی د کې دا خاصیت شته چې راشي نو ستاندله هموله کولی شي کنه لیکن بیا دا صفت الله پټې کړې ده نو خپل اختیار کې نه چنه ده رتو ور ته چغه و چراش شرا شرا شرا ش نو طریقه دا دا چتل لاړ ش دا وبر اواخ له اس کا استاد ضرورت پوره شي نو ته غیر لا ته چغه چې زما ضرورت پوره کوي زما ضرورت پوره کوي زما ضرورت پوره کوي نو نشه پوره کولای طریقه دا دا چتا لا ته زما ضرورت پوره کا لکه څنګه او به ته خپل لاړي او بده اسکه لسه ضرورت پوره ته ایمان او دوه مله قربنا اله زلفا ته مون بده ته چې غوډو به الله ته چې غوي دا غوته بیکار کار وک ته څنګه ووبو ته چې غوي چې را شراشه ناراضي دا واسطه پری دې او لاردشي او برا واخلې اوس کې تاس ضرورت پوره شې ته غیر الله ته چې غوي چې زمما ضرورت پوره کا ضرورت پوره کا دا واسطه پری دې الله تعالی لاردشي نو تاس ضرورت پوره شې او دا ته چې غوي دا فضل دی کنه دا وو بن چې وو بن ناراضي حالات کې دې کې ضرورت هاستا پوره کولې شي ینه دا ستاتن دا داوبچه دا توس کی ضرورت پر کیږي لیکن دل لپاره تا طریقه غلط اختیار کړه نو دا اختیار دا, دا کوم صفات دي دو پدې کې خود مختار نه دي کنا چی چی نو او کې صفاتشته دا چې ستن دمره کې نو پدې کې خود مختار نه دي نه دي کنا دغه رنگي دغه سې استاد مابودان چي دي دو غپدي باندې چې توڅه چغاوينو دي کې خود مختار نه ليك ځکه ضرورت خو نشي پورا کوله زمي شپورا کول نو چغہ فضولش لکانا یا تداسب ابس او بیکار کار کوي لکه و بوتي مټي کې اخلي ربول عزيز جي جي او بمټي کې راوړي نو بمټي کې کله راځي دا س غلط کار دي لکه کسنګ داده به فایده عمل لنه غیر الله ته چغاو هم بې فیدا او بو د مټي کې نشراوړي موټي کې تو وراوړو جذما ضرورت په پوری شنو نه کیږي کار لوخ کرا وړاي شي موټي کې نشي را وړي د کچانه بے استاد ده استاد ده چې غیر الله ته چغوای دا ده بے فایده کار ده کنه فایده او اصل چې لوخ کوبر اوړه تا له په کار شي فایده او اصل ده چې الله ته چغوای لهو دامت الحق او الکافرین الا فی ظلال الله ته چغوانو هغه فایده خبراله غیر الله ته چغمو ادا ده بے فایده خبره ده او الکافرین الا فی او بو ته چغمو اله تل فارلاتا چې غمو الله تعالی ارشاد او به مو ټکي ناراضي غل لپاره ترتیب دي ضرورتونه غیر الله نه پور کې غل لپاره ترتیب دي س ترتیب ولله یا سدمان په سماوات او خاص الله لرز سید کيمان په سماوات او لرز هغه چې بر اسمانونه کې دي فرشتي توان په اوچاله سره ولارض کذمکه کې مؤمنان توان انبيات توان ادهان دې دن علاوه کوم چې هغه کافر دي هغه کاران ځنه پزور مسلمانانو سره کانا بیرستو خو طوانسل طوانسل لیکنو مې دی کې هغه د دین اسلام زورولې ده یا په خفقان سره وځلالهم و سور دیاغو بالغدو وی ولا سال طوان فرشتي دي طوان مؤمنان دي ادارنجي طوان تمام انبياد دي او کرهن هغه کافر دي چې پزور منه هغه ایمان راوډ یا چنه رستور دلایل نه راوړه یا مروبسل وجلالهم مسور دی او بل غدو وی ولاصال او سبا ټایم کې او بیګا کې ولل نو ګوره صحیح طریقه دا د کل چې هر سجد الله تعظیم نو تم د الله تعظیم دا غلطه طریقه دا چې بوته راشه راشه نو غنده راځي دا غلطه طریقه دا چې غلطه طریقه نو د غیر الله ته چا وایو دا هم غلطه ده و صحیح طریقه ده چې الله تعظیم هر سجه الله تعظیم نو تم ده الله تعظیم ها په دونه تبو سکه چې الله نه تابې نو برا او قطاک نظام څوک تلې څوک ده د دې رب قلت ورتایم رب السماوات والارض څوک رب د نو او د زمکه ذووی الله کړه بغا نو حاجت روا ولې نو غني حاجت روا مو ګڼه کنه فتخز من دنيا او ليا ان وليته او سوا ده غنا اوليا حاجت روا خلق مددگاران نو چرغه غا غنی نو حاجه تراوا نه نیول د الله نه مددگاران حاجه تراوا کستا سیوا جتنو پور نه لا ایملیکون دل او غداران ندیل انفسیه لپار د نفس نو خپل نه فاد نه پراوستو لوین نفچ نه غ جون د کنا الوی زرر فرقان لغ رواړی نفس زرر واکداران وے زان د م د فکړه که نه فر ح نمبر حیت نمبر د تین وته خصو مندونېله ی خلکوونه ش ی خلکوون والله یم لیکون د للی پهیم زر وله نفا وله یم لیکونه موته والله حاط والله نسوه نهدي وداران موتن د ولا حیاتن نردجان ولا نسوره اور نه دوباره پرته کیدو هغه عمر جن وعده راندې کیندان لوي چن هغه جن را وشته مرګ به د فکړو کنه الله لست علام اول بصیر ولی تاسو دوت تا چغه وای چې ضرورت پورا کای ها اسمانونه عظمت کی پیدا کړدي یا واغ دانند نفع او ضرر دی اس مثال د د مشرک علاس ویلامه والبصير اے برابر دي اما چون والبصير لیدون ک د دواله برابر تمام صفاتن کی یو دي یو صفته یو صفته نه کی جدا تمام صفاتونه دو انسان له نو دو انسان دی د دو مخفي دینو د دو مخفي دینو د دو لاسونه دینو د دو لاسونه دینو د دو د دوم غګونه دي د اون خوراک کو نو, نو, نو دا بل هم خوراک کوې دا مخلو دی نو د بللو مخلوک دی تمام مصففاتونو کې یو دی سررف یو کجودي یو تخکارې بلته نخکارېږې تو دا دوړه برابر نه دی چې یو مخلوکته بل خاک دی یو چ هغه بل مرضک دی یو باقی د بل فې دی یو مالکته بل ملو دی یو چغا راضقته بل دو دوړه څنګه برابر ته ساما يحكمون يو آماه بالبصير بل مارنا چه دا دوارة چهنا آغا برابر ندی تا آماه تصدقار ونوغا نشی قوله تا بصير تا دي سکار ونوغا قوله شی دا دوارة برابر ندی مخلوق تا سکار ونوغا نشی قوله بصير الله ده نوچه غد تصوی نوغا قوله شی کنا وما دعا والکاتورینه اللح فضلال ولد آماه دی او الله هر سکوله شی آغا بصير ذاته كبير بصير ده ته خپل کار اما ته نهله کوئ بیر ته ولا کوي نو چېغ همچغا بیر ته ووا که نه تهیو سړی ړون دغته نه و را شده کاروړه ته بیر ته وي دلتههپل حاجتونو کار ته اما ته وولی وایئ ته بیر ته ووایه که نه ګاړه انسانن برابر نهدي نو ته چې کوم مخلووب خاک سره برابر نو دا نګه چل کوي عمل ته هم ت زلومات نور دلته مثال د مشرک دا اماما او بیر مثال د اما مثال د مشرک او بصیر مثال د موحد اوس کتبل مثال هم تسرف الظلمات والنور ظلمات دا شرک نور توحید بیا یا برابر دی هغه ترې ورونه یو عامه د ظلماتو کې دی یو بصیر دی د بل په نور کیوم اوم دی د دا برابر نه دی کنا ظلمات تیری دی هیڅ سفیدی شت نه وی نکنه تکا تور ته اراد اعما بصیر پا کی کارنشی نو اعما بسنگو کی ظلمات یو مانتلوم مطلب مشرک تے او بلی غان نشرک تیروک اپروت تے نو پاکپل اعما او پا تیری کی هم دے نو سفیدہ بزان لگو کی تیری کو بصیر کارنشی کو لے یو انسان تا رانامو اور کوا اغطو تیری کی دا کارو کت نو اعما بسو کی اعما بسو کی اسم نشی لو تا تیری کی موجود ہے نقف اور شرک ظلمات دا تعریری کنا سمت لو حلال پتہ بکنے لگے نو حرام پتہ بکنے لگے مور خور پتہ بکنے لگے داغ نقصان پتہ بکنے لگے شرک قشان دشی نہ کنا رنا رانا چن دا توحید رب دے رب پتہ بکول خالق پتہ لګینو، د مخلوق پتہ لګینو، د قادر پتہ لګینو، د عاجز پتہ لګینو، د غنی پتہ لګینو، د فقیر پتہ لګینو، رانا د کنا، د فېدی پتہ لګینو، د نقصان پتہ لګینو، د خپل پتہ لګینو، د ضد پتہ لګینو، او خلاره پتہ لګینو، د بدلاره پتہ لګینو، دا دوار چټ برابر دی شي. امجال الله شرکا خلقو کا خلقي فتشاب الخلق علیهم. اسمانونو نه دي پیدا کړې، واغداران دینته زره نه دي. خا اسی ته له ولې تاسو ول عبادت کوئ عبادت ول ولې کوئ چې ورته ول وای خا نو خالق ظبارهم خالق کی مخلوق پکار دې معبود د پاره او خال خالق کی مخلوق پکار دې مالک ته پاره خارج خالق کی مملوک پکار دې قث ورتا فل معبودان ته مالکان وای نو مملوک اسی شیدې وای نو مخلوق اسی شیدې معبودان وای نو عابدین عابدان سوک دې پیدا کړ دې تاسو ویخه طيب عبادت کوي د غیر الله نوولي دا الله په شان ته پيداائش پیدا سيزونه پيدا کړې دا کار الله کړدي نو دا غیر الله کړدي د دیو جنوالا ته چغوم نو د دیو جنو غیر الله ته چغوم څنګه اسمان الله پیدا کړدي نعمتونه نور ضرورت ته ریسمه ضرورت ته سور ضرورت ته هغه ضرورت په بر نه پر کېږي نو الله و ته چغوم زموږ قبل ته پيدا دا نعمت ته بو ضرورت نو زبر چې هغه د ته چغومه غټور په یو لورکو کوړی کې او بل لور کوټور دل تاغفلان کېږي په کاریګي نو د ادم من وی لا ری دي په کاریګي یو په یو لور کو بل لور کو نو مال زمک ازم کوم په کار دن اسمانم په کار دی اسمان الله پیدا کړ دی نو زمکه بل چا پیدا کړنو نو زبر دیوم رضا کوم چې ما زمک نه هغه هم رضا کوم چې ما اسمان نړین کې یا د ج پیدا کړ دی نو د بلبه پیدا کردي یو سرک را وست او بلو لهګول دی یو لوټ نور کوم د سرک بندې چې بلله وټ نور کوم بر نو بره بنی بندې یو ځمکه پیدا کردي او بلو ب پیدا کردي یو ته بچه ځ کو وما چې زم کې د بااسې بل ته بچه ځکه ځ کوما چې بره ب بند کې داواجه د امجالوې لا سرورکهه ګرز دوالله لاه شیکان خلقک چې پیدا شي کرد دی کا خلک پیدا پشان د الله تتشاء بالا خلق عليهم نو ګډو ورشه پیدایش په دونه د دې وجنه چې مخلوق شته توي د دې په اده حکم کړه د دې په اده حکم سزونه الله په علاقې دی نو سغیر الله دی نو الله توم چغوام غیر الله توم چغوام دا خبره دا خلق الله فارونه ما دا خلق الذين من دون جاوجهم اشتکنا ناسونه په علاقې دی نن په زړه ورډ وغداراندي او نس شي په علاقې دی چې تا ته ځې چې همونه پیدا کړې کنا اضا خلق الله فارونه ما دا شیح بن کی یواز زادتے خلق الذين من دون الله الله خالق كل شيء الله هر شي پیدا کړی نو کوم یو شي ته محتاج غیر الله تا یک چې ذکر غیر الله ته چغوم چې دا شي ومامني بنکي او هو الواحد القهار هغه یوازي ذات القهار زرور دا غس زونه تام رسوبني شي من دولي اهار ذات ته کنا د تای مثارونه پېښ نو خالق لكل هو الله عرشي خالق الله ری خالق الله به نو تدانی شویلې زغیر الله ته څه غځکاو او چه فلان کې شی پیدا کړی هغه کور د مختار جاما دا څه نه دا خالق کل شی انه الله خالق لکل شی انه الله اوس مثال مثال کې د وسيزونه ادري ما تفصيل کړو انزلنا سماوان فصالتو بتقدرها فاحتمل سیلو دبر رابع توحید بیان کئ وایما فرضول جوړشل صالح کار نبی علي سلام الله عليه اس پر ظلم نو کله چې راجا مکل چراشی هغه ورته وی کول لا اله الا الله تفلح به غویم جوړس لکنه فا دعوت الحق دعوت حق خاص د الله تعالی دعوت بلنه د حق خاص الله تعالی لرد بغیر الله بلنه باطل دا دا دوک نو غبل به جوړ شي کنه برنه چوبرا وريدل لغه وسګنده نی او صفاس وتروبدي 12 نو لیکن کته جزمه کې تو راسه دی نو بیا خلړی مسلی بیا پهکې طوفان همشه بیا ماران لرمانان مسل دا خو د برنوو نقصان خونه نه دی نه او سفا ستر دی له دا دا بره مسله دا د دی نقصان خونه دی که نه دا ګن وکتته دیې رسمان پرات دی روواجان پراتې دی مشرکان پراتې دی نو بان پراتې دی برند د حق را شي کت مچیان هغه دا سره ټل شي که نه ګډړ شي. نو یاد ارسه انتظار په کار وکنه دانا اچ اسمان نصفا وبر اغل نه دی دان اچ قولان راغل نه دی لو دعوت الحق دبی بیان راغلی نه دی دا هټو رخړیو بده توج اسمان نارنی براجی ما تو خیا کنه دی طوفان په هرانی وب نشتا رنی وب نشتا لکه دا د دا, دا, دا مطلب هو نه دی چې دا برنه خړیو برا وری دل لیک بلکه ج برنه حق راغه نو قطن چه نو غویمه خود پسوتا کې وکنه اسمان کې ان من س رورودي د بره نووب راورري د بره نو په حالت نووبږي او دتون کنټ بقاې پهاز خپلی منې وړی کې لخت دی نولوغ نوبه پهې را شي نیر ده کې ډیرې را شي خوړ دی هغې نه ډیرې را نو دیر دراب دی نو پاارې کې د هغ نه باران خو یو شانې شو دی باران سو خو خونه دی لخت ک نهې ې راغلی د خپل وسط ده دا دی نصحت بارا 9 بارا 12 نوري کې نصحت الله ونفيد اور سينو چاته 10 اور سينو چاته 13 نه जातो ورسيږي نو قران راغې نو چاته الله ونفيد مې لا وسلو چاته 10 مې لا وسلو چاته 13 نه जातो مې لا وسلو فصالت او ديتم بقدرها د شینه چي دي کنا دا په منځله د دقه او ديش لين لختي دي تنګي دي عام خلق دې به طالبان دي به علما دي درشانی بران باران راغې نو عام خلق اللغونی فیر واغستان اگه نزیاد تاچین و متعلمین واغستان اگه نزیاد تاچین و معلمین واغستان پورا عالم کې چین دا نظام چلی گئی کنا فسالتاو دیتون بی قدر یہاں شیخ عبدالسلام سے و رحمه اللہ وی چه شیخ خسینی رحمه اللہ وی شاگرد راگئی زمان خواتا اماواتوی چھتاو شیخ حسین علی رحم الله سره پاتیشا نه غوي او ماور تایګورا دي پي تر شيخ هم پاتيشاو دي پينډه شيخ هم پاتيشاو ان الله شيخ بخاري رحم الله هم پي را شي التا پاتيشاو ارو خو دې را زیاتې فېدا غنوا غستا اتم التا پاتيشي تا خو دې قران سره خدمتونک عطا خو داغه شاګردانه سه فېدا وانه غستا بیاغه دا ان ذل من السما ایمان وصالۃ تعتئم بقدرها نو د خدای رحمتہ الله مثال د بارانو نو خپل خپل د اندازې مطابق خلق او غنه پیدا او غست کنه یځما مثال د لغتیو او د صفات تروم اغه نوو مثال د هغه مہرونو د پړونو گاوڑې را پیدا او غستم ما تلکه په هغه چن لګه مېلاوشل چې دا مسل فهم سوا واځ کسان داسی کنه قران واور نه او ته ډیر پیدا مېلاوشي مخکې درسونه کوي ساګردان خارشی او بازداد اس لکه پیدا ورته ویل او شي اشرف ته هغه خپل عقیده سم شي ان ذل من السما ایمان فسالت لو اويگي او دياتن کندي بهقدره اندازي خپل مني باران باران راشي نو مل السيلو ذا بدر رابعا چې باران چې باران راغيت نو باران هغه وکته غن لري کوي کنه غن شي دغه شرک په نو کفر دیک ادارنګ تلبيس الحق بالباطل له دا ولری کوي ماران دی لړ مانان دی دا ولری کوي کنه چلی ر کوي نو باطل ورا پاسی چګور تاو حق راغه دا ارسل ر نوڑی دی ول پاسه ل پاسی اووی مغور دا دا چل دا دا چل لے دا خبر حسین دا دا خبر حسین دا ته دا باطل مثال د زګ دے او دا رنگ چن او مثال د باران دی چې باران را شي د هر سر اپور تکي چې دا و ز ختمو مغاپوما حقی غنی عمروانی دارنګ چنو غندونو وروانی هر څو روانی نو باتل خپل زور لګیخ علفاس د زت پشان دی خورشی چې ګوره تاکوم دا خبره دانو دانشته ګوره دغه دا دا خطر رانی وبو خو سره رښتنه نه دغه غندونه دی دغه غمی دی د ماران دی دالل ماران دی دغه سيزونه دی نور خو ششته نه دی دا چیږي وای لیکن الله رب العزه توي فحتمل سایل زبد سپورته کی هغه سیلاب زت رابیا اوچت حق راشی نو دا ماران لړمانان برابر شي اسي با خپل خپل ځکه ناسي اسوم نه وي چې توحید بیان شرو دا برابر ورته شي دا غندونه مخپل پځی کی چې بارانو اور دنده برابر شي نو دغه مشرکان بلا هتان رسمان ریواجان دا خپل پکلو کی ناسي چې توحید بیان شرو دوبره پاسي اما سہ فاحتمه الله صحیح زبادرابیا دا بارنه باران نه عراق دا طوفان نه پورته شینو د زک بنو کته حق مثلا نه بیان کړي در رسمناري وادو نه پنه پمخشه د ازګ بوم نو کنه دا ور رسمناري وادو نه غنی ماران لړمانان پمخشل روان شل نو ګور ازګ را پاس تر راغی او ازګ نه مراد داغه باطل پرست وغدلای دی ها اوس یې نوغه دغه دلایل دا د حق مقابله کې نشټینګې ده کنه دغه طوفان ته غوسنی نشټینګې ده دا په مکه مسجدلي نو سي قرآن رحمه الله وي يو طوفان کې به ته انتظار کوي بلب برداش کوي دا یو طوفان راغې نو دیکو ته انتظار وکي چې راغه نسات به رکیږي دا ماران لړمانان به کار شي او د دې جل څخه دهم راغله اته رنګ دیو مولاړو پکې ابه وب واده چنه ګټې نو دا ماران لړمانان دا طوفان چې لاړ راني وب پات اسلې نو به به کاریږي کنه دلال د حق کارشل او دا دلایلله باتل رل چې روکن نو دا ماران لړمانان به خپله پر سرو ته منډ وي یو غاړی بل غاړی دې خپرسو به دیسونه ګټې اخستې سرونه ولو ټ کوي او داغې موااخلي تن کې بواچي رسونه واژونه بهختتن شي رسمیان دواجانان بهختتن شي دا دردو غبارو داغې چې دي نو دا د هغوغا شکو که شمااتې رسونه واژونه دي ماران لړمانان دغه بییان رسمنان دې واجانان میاندي خلکو ته نقصان درس اوید نهرسرس نو کله چې راې اوبه شو نو بیا پهې غه همکارېږي بیا بهې مار خارږي بیا په لاړه وکارې کږي هرر کارږي که نه اوکتته دغندې طوفان ته ودانانګې نو مخله به کل د راځي خته د تمل کې وډوب بهشي په کې غ نه بر را مار لم بر را شي ناخه دی وي بیا ته لغ انتظار و چې انتظار و نو بیا چل شي چل به دا که قام مزوبد فیذهب جفا دغه باطل پرست کوم دلایل دی داو ختم شي و اما ما ينقون الناس فهم کس فی الارض اج فیدا ور ک خلق وتا داو پاتیش پزما کا داو ختم شي کنه دی ملک الوی دندوره بدره مونی ادم ناظری به وې د قران ګرځولو بندي دا ناظری به وې د عباده سنت مانی د الوی چرچی به وې لیکن دا دا اما ما یوو تاسو او نه ځوم کوم څه بلار اوس هغه بیراتيانې پکپونوم نه کیلاکه کوم بیراتان په دوران قران کتابونه لیکلو لك. هغه هم نصیب نشه چې هغه مرسلل نو خلک هغه بس یو مونږه ګرځاو دومره خو دو سره خکړیو کنه چرتون مددا ثابتول او دانه چې نه راځ غریب مناظري کولی په کار دا و چې د پسو ګرځول کنه دوميو مرګره دې هغه زدي هغه ټول نغټ بیراتې چې نه اغلا ژوند له وسمړده د زدهغه کلی تلاوان د ځکه نهستم وسره نو ما مرحبا سره شروع کړم ما وی چې تاسو الله قران توره کې بس کړی ما وی دا یو خکاروه کار و زمو علاقه خلکو ټول دا چولول پری خدل استاد څنګه للی تا کلی کې دا د کلی او هغه په مناظروم کې کتابونه پم لیکلیو و استاد کلی سال شو او چوللون پکښتا کنه کدلته عمر رسیدل او بیاین هغه غلې غلې غلې یو ګډ ګډ ته دا خبره ورسيده چې دا چوللون بدتې مونږ کوشش کوو باندې چې یو وس او ګډ ګډ ته دا خبره او ورسيده ما ماي الفو الناس فیمکتو فلرض هغه بدتې چې کوم کلی کې وسيده هغه کلی کې چې هغه مرچنه پاغه پسم خلق قرآنونه ګرځاوو سمرا غته خبر اسلام هم زو د فیاظ بو جفا فم فیاظ بو جفا زګونه چ که دا به لار شيید قشانې ووج کلست او د فیدی ش چې نغ به پاتې شي که نه ف شیک هوا پاتې شي هغه شی شي د غ راې او ب سفا وته اوبه هغه پاتې شلی مقصی شو خلړیبهلاړې دا شکو کو سباتو ماران لر مامالان راغل دا رسمییان روواجانانو غېلاړې دا د هغو زیاتونه تکلیفونه منصی وي او هرسه لاړو استاد ته لرې نښکارېږي پد کور دې ودن کې دا زه ډنګ دي 10000 10000 10000 ماروم د تخکاریګي لړنګ د تخکاریګي اوس پراو علاقو کې خلکو د پټو لګران فلانکې بيدتي دي فلانکې بيدتي دي په غلار نزي کنا هغه نه دانو دې کوز ځکنا تران کې کلی کې بيدتي دې مزکنا او توفان کې هونق کار دل روانو او چې کر رانا شلا اوسو قمقل له کړه ډنګ ډن منی زي باور اوسو قمقل چې مكنه غنه دا پاږي مګنا مار لنن ده پاګېزي اوس واز ار که کې کنن اوس بيلاتانم خلکو پی جندل رسيانم په جندل رواجانم او جندل هغه پخوال اقراریان ان شلل چې ګډ ګډ ته خبره ورسيده او اما ما ينفع الناس فیمک سفل الارض نو کله چې بیان وکړ به ولګ انتظار کای نو علی سلام نحنیم سو کاله مهنت کړ دې په ولګ مهنته کوي او بل بجور شي ولې باران ووريږي نو ال طوفان جوړي کنا توحید مسله بیان شي سنت مسلب بیان چې الله به خومه جوړې کي چې قیمت جوړه نه لانو پتهول تا بیان دی کړی تا بیان د دی کړي قرآن رحمه الله یو تن راغې ما طببوس ک ساال دی و ډیر خلک دجقرانته کین او درس و ډیرر خلک دی وخوا ځ خو په ګټ تم اماله خو جمعتونو کې ځای نه را کوو ما منډی په کاراب بهې اخستې ما په منډی ک درس کوو ځای پ ګاړي ک نه پرې خوته زه پلم هندوه په ک نو زه به روانم. اتاته چېن بالاخې دي او تاسو سره نو بیانه کانا مساله دغه بیان کړي ته کلی کې مساله بیان کا نو تاسو به خسرې وای کانا امبیا او ته خن دی ویل اتاته خو ولکن لا تحبون الناسحين قران آیات به دروغ وای چې تاسو د لاس منا ولا پنامو لاړي خوبیدتي کانا ولکن لا تحبون الناسحين اوله مرحله عقب اکسیډنت مینا محبت اخری مرحله ده نو دا به ده او مینا محبت رومبه مرحله د مداهنت ته رومي سر کې سر مینا محبت شروع کونه د مداهنت ته ایک صدا دا او کله چې تاسو من انقلابات راغلل حوادث راغلل پریشانې راغلي ګر د سره مینا محبت شروع کړه غي نرستو نو دا د منسواله قران دا محبتو او د نبی رسول سلام سره ورستو مینا محبت وکنا اده رنگ چې نڅا د دی دین کار کړه دا او لغه پګټ وشتل شي ودی اوبه پس ته نه را پسرونو دا ترتیبونه دا میو وکټاول نه لایک پس پسره ل فاصله تک زړه ځانګی ختم نه لایک نو اول حالت چې خې اول حالت انما, انما عل عسر یسر ده انما عسر یسر نه ده چرست اول بجسر راځي نو به عسر راځي داسې نه ده اول به تنګی راځي د به راحت راځي دوغه خپل مشرانو ژوند تا د انبیاء او جنټو اول جنت یاهو پریشانه پریشانه ژوندته اور سټو جوان هغه د راحتونو ژوند نو دلته هم چې هغه رنی او باول کې نیوي دا اخر کې وي په اخر کې لګي بیا اول چې توفان راځي نو رڼا وبخ سر پته نې کنه به تا راحت میلاوي شي بیا ګوره تا له ششرات ته رڼا نو وبدي ته استعمالو ودي چې هغه مثال کې دا په تا انتظار کوي په ویاړو شی لري نخکاریږي اوس موږ پته لګي کنه پورا ملک فرانکي بيليتي لري فرانکي بيليتي لري ټول خلکو ته پته لګې دا خبره وااضه ششته که نه میزل خبيسم نه کو نو دان رسمان دواجانان جو دا شل د نو بیارو پته لږې د قشانې تووفان را شي فوری پته نه لي لګوره چېغ خړیبت نه لري شي نو بیا مفید چ موزر شي پس پته لږې که نه چې دا مفید د دا مزر دی نو اوله مرحله د بیاو شه ته انتظار کوي بیایم خبره برداشت و نو دا دوی مثال لپاره د برداشت دی ما یو کې دولی فارداخلیتتی م زده ملو هغه چې ګمو ل کېږ هغه پور کې هغه کالی دی که نه سونهو چدي ده هغې منې ل زنګ راغل هغه دغه چې پرکس او بدي ده اوله ګور اوپ ل کې هغې منې لک چ ګرمایش را شی. او دا ګرمیش برداشت کې نه چې پله کې او لري کېتن نه تاښ خابږي هغه زنګ با ته و بیا سرون خللي لو غندم سره بیان کړم ابېدې پر خدا غو تولتان چا پيري دا زم عمر ګرشه دې دا زم عمر ګرې دې غو تولتان چا پيري به غدنه پرې کانا لو غند ورت خپل کناوی نه لک زنګ بار شو ابې و سره کلک شو هغه سونه خور ککړه نو ته بچ نوخه دمو کې لو غندې برداشت مو کې شي ا دې خلک کالې جوړي اول غند شه وا پر پروتو بکسه کې پروتو ګډ کې پروتو به چې نوغه ستره شو لوونه برداشت وک کنه غوور چي نه غت په برداشت ک ته توحید او سنت غ مشقتونه برداشت کړل ما اغین بیا کالی جوړشل ن بیا په پوزمن لګي په حکم نه لګي اپ سینمه نه پرثوی نو معزز زي کبي نو اون بیا معزز زي کوي کنه ستا بیا عزت احترام کوي لیکن لوونه برداشت کوي نو دا دویم مثال د برداشت سرغن د دوړو کې ګورا طوفان راشي نو خلق ارانی او بو غسر ونشتن او کله چې سونا او چاندی باندې زنګ لپاس او خیجی خلق وایي سونا غسر ونشتن دا غزګی زګدې زنگ دا هو توفانی توفان دې غرانی او بو سر روکش هغه دې سونی سر روکش نادا سر نادا دا سونه چیلغه نه برداشت کینو دا زګ بهوت شي سونا با قور کبرتۍ زګ غور ته نشی ټینګی دې کنه خو ټینګی کې سونا خونو سوزی زګ بل نریشیک او سونا بخ په خپل دا رسمان ریواجان دا خو شقت ته نشټینګې دی دا بل لري شي افстаў چرچیب شي دغه چنه ناغه طوفان بل لري شي دورانی وبو چرچیب شي او وبډی لري او صفاست لري او مزیش لري غندونه پکې نشته او دارنګ غني پکې نشته صفاس ستره او وبدې نو مزیش وکنن دغه رنگه سونا او چاندي مانی غن نشته صفاس ستره سونا شلا نو مزیش وکنه به خځه کې خلک دې د زنانو بهترین زونه منې دارنګ په او شینیم انیا په راته پرماتیش او یو کیدونه لای فنار ابتغاء حله او متاین زبد مسلو لپاره د جوړولو د کالو اسه غندن خو نه جوړی وکنا او متاین یا نور سمانو نه زبد مسلو هغه او رزق د غشانتې چتاینه کالی جوړه یا سسامان جوړه نور کې پاغه منی اوم زګراشی چې زګران شي اوس توه ټینګ نه کوي چې ادا رنی چنه نه لري کې خغرا بهږي او ست توحید بیان که سنت بیان که مشقت راغی ته پري خود تخخر اويږي لکه دمو ته ک عدالت عز الحق او الباطل دارنګه الله بیاني مثال د حق او د باطل حق او د باطل مخک چانو رانی وبوي د تدي خړو کې ګډي وډښله لږه انتظار وککنه دغه ننګ دا سونه وا زک کې ګډه وډښله نو لږه انتظار وککنه باطل بسور رظیم يو سور دې مدغه به ختم شي عدالت عز وجل الله الحق او الباطل بیان الله حق و باطل فاما زبدوا فسارت رساک اغا ششری دلائل ده باطل فیاذ ابو جوفان لا بچو اتکرس خبر وی ختم شی و اما ما ينفع الناس اغا چه فیدا ورکی خلق و تاک دلائل ده حق بیان ده حق توحید مثلا فیمکس فی الارض مغو پاتیش پزمکا کدالک اجر الله الامثال دا رنگ الله بیان میسالونا الله مثال بیان کانا دانا چه اورسیو سرسری خبر دا, دا انقلابات پر الاسلام مما حسب الناس وان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فتنه ابتلاء ونراجي ابتلاء وراجي استجابوا لربهم الحسنى استعته لفراد كسانو چاو قبول چا د احکام دربو کړهل حسنا ولپار خسته جنت دنیا کوم خسته رست لاروان اخرت کوم لم يستجيبوا لوه کسانتی قبول چاو نکړه دغه د معقوله پره خستہ حالت نشرات لیک اگر چ هر سفید کی ور کی لوان نه لغ ما فلردی ک چر تشی دو د پره هر غس چ پزما کی د جمی ان ټول و مثله ما هو و دمر وسر نور لفت چې دو بدلو ور کی سره لا پارا د خلاصونو زانونو مخ کی ذکر شما تو قبل منهم فلن يقبل من احدهم مل الارز ذاهبا الایک ثلایک لم سو الحساب دو پره بد حساب د ول کارونه بد دی اخیر اللہ سوی او مانا خبرات له داوت الحق دا خبر چا امن الله نو دوله لپاره حسنه له ال مستجیب او چلاو داوت الحق دوله لپاره ور دیک و ماواهم جهنم زه دو جانم دو بسلمه دا بد بهچونا بد زید جهنم افمن یعلم نو اونځی رہی لیکه مربک الحق کمن هو اما په سغه سوک تر یقین کید د خبره چې کوم تا ترغه له دا حق ته طرف هجرفانا کمن هو آم د پشان دا چا کید شي تر اعماده اغه د پته نه لګیږي دا حق رښت باطل حق او باطل نه پیژني تن هغه پیژني دا دواله برابر کیدای شي نا انما تذکروا للالباق یقینا اغه نسيت قبلی ی قلم خلق دومره اوچت مثال ذکر شم چې مت کېږي ورونه راځي سوچ کوا بیا د اوخ مثال ذکر شم بیا د سوني باندې د زنګ مثال ذکر شم دې معلومه دا شوه چې دا خلق با حق او باطل ګډوډي لکه توفان کې ر او دا رنګې خلړ به ګډی وړیدي خلک به ګډ وړی ته به با تو صففا کوي که نه تو به بایان چې دا ګډ نه ګر م کوئ دا دا خبره داسې او دا داسې ده خبره ګډ وړی که نه دا رې ګور سونه ز ګډډل نو رسونه رووااجونه سنت ګډډلته به دا جواکي که الَّذِين دا سوک تیو عقل من سوک تیو صفات تاقل من دو دے مومنان و صفات یو يو یوفو نبی عهد اللہ فرقی لزون جا اللہ تعالی ولا انقضون المساق حنماتی لزون درہم ولا یوفو نبی عهد اللہ یو ولا انقضون المساق دعا وَالَّذِينَ يَسِلُوا چې اللَّهُ بِهِكْ دعا کسان دی چیوزے کی اگر احکام چو حکم کردیا اللہ تعالی او یریگ دو رب اخفلنا، یسلونا، یخشونا، یخخافونا، در شفات تکنا، یخشونا ربهم، یریگ دو رب اخفلنا و یخخافونا، سوال حسام، او یریگ دو بد حسامنا، خشت اندرونیوم دے، خشت ظاہریوم دے، واللدین صبر ابتغاء وجه ربهم، ولی مکی مشاقتونا ذکر شل شلل کناکت، توفان مشاقت دے، اگر ذکر شلو، دو صبر کیلی پاردن سیشی، ابتغاء وجه ربهم، نقرار در رضامتیا در په خپل او آزادانه چې بس صبر دې او صبر دې بلکې احکام او پابندې اوقامو صلات او ان فقوم ما رضق او پابندې دي موږ کوي یا ودري موږ نه لپاره مهنت کوي انتظامی امور وان الفقو خرج کې موږ رضق ناهم هغه سيزون نه چې موږ دوته ورکړ دي سران پپټا والا ني او پرسر کندا کوم چې پټ ضرورت یې ول تا پټ کوي مازه سره دې غریب دې او خیر خیرات تلاش نه سي دی ول پټ کو اغاره یو سره غریب دي تولی پیژنې اغله سرګنور کې وای درونه بالحسنته سیه د فکیت بالحسنته په توهی سره از سیه شرک لره بالحسنته په نیکي سره سیه بدل لره بالحسنته په سنت سره سیه ودت لره ولای کلو موقظ دار دا کزن دول پر انجام د کور رستنیغه به تر دي هغه شید جنت ته جنو اسوک چې موافق دي دو سره په دغه عقیده کې منابای هم ازواج هم ذریات ور ک اواممن کې دغه تته که نه تذکرہ بد د دوکس هغه موافقین دو سره یوځ ومن او من سره ح با او سووک چې موافې که نه دو سره می د دو د مصرالو نه تاسو چې ور لون د روواړه ی ور په مخت و کوم یو به سره لیکن د دو عملې به کمی دا نه راولم که نه ایات نمبر د ای واللهنا من تمتون ذور ته هم ایمان الحق نهدي هم زور ته هم مالت نه هم من عمل همې ش کسان چمان د راورکس او اولا ور پسې د پمانغ ممنانیل درجې کمی الله و زه دا اولا د دو دو سره ی کوم کمی نه راولم د حامین ممن لکوګوره څونه نازله چې فرشتي و دعا کوي کنه چاله څوک دوسره عقيده کې یو هغه دوسره یوځه کا د دو کورنۍ کې څوک دوسره یوځه یو پاکيده کې فقارداله چې کورمنوم مهنته کوي آیات نمبر 8 ربنا واعطهم جنات نلتي واعطهم امنا صلحا من ابائهم وازواجهم وزرياتهم څوک دوسره عقيدي کې موافقو صالحمنا به موافق و پاک دي کې د پلانونو د دونه د بیانونو د دونه ادارنګ اولاد د دونه فرشتي به دا کوي الله عقيدي کې سمره موافقت دي دوسره ټول جنتيان کا پکور منو مهنت په کار وکړه چې پلار عقیده صحیح خزي عقیده صحیح د اولاد عقیده صحیح نو یو جنت کې ټول یو ځای کړه دلته هم د ټکې د کړه جنات وان دنیا دخلوناها ومن صلح من آبائهم وزواج مزوریاتهم والملائکت فرشتی وزیراجی پدومنی دخلونا علیهم زیراجی و پدومنی من کل باب دہار درازینا اوئی بسلامون علیکم دایتنا محکم والاڑولیو فی اللہ تعرفنا سلام سلام قولم من رب الرحیم یو بلتا سلام سلام علیکم ادارنگی فرشتی بوتا سلام ہوئی سلام علیکم مما سورتون یو بلتا سلام ہوئی کنا کل جمیل آوی الله ورت سلام و یٰسین سلام قوله رب الرحیم فرشتې به و سلام و سلام علیکم تب تم فتقلو خالدین سلام علیکم بما صبرتم سلام علیکم سلامتی دې پتاسمانی یعنی بچ شوي بچاو دې پتاسمانی بلا وجنا بما صبرتم زکا طوفانو نا او دې ورونو ته ټینګدل هوگران کار دی کنه پهنی ماوک په داور خستان انجام د کور رستنی دغه دوله پارش کنه د دې مدې مقابل څنګه ین قضونه دي مرونکنه ولا ین قضونه دلته ین قضونه او الله ماته لوځونه د الله تعالی سموتله باکام نه منی مم بعد می ساقي رستم مضبوطه دي داغینا چاله ست ربي کوم کې کړو کنه او یقطعون ما امر الله او کټ کوي هغه احکام چې الله حکم کوي پیغمبران یو سلام چې یوز دې شي اوامر او یستدون فی الارض او اني جوړي پسما کا پکو فورشر وَلَاَهِكَ لَهُمَ اللَّعْنَةُ وَدُّوْ لُفَارَ لَعْنَةِ وَلَهُمْ سُوُدَّارَ دُّوْ لَفَارَكِ بد انجام بد کرستنے تو ویاراً موحدین و سرم مرگرش لو زمان با علاة اصباب دیکی کمی راشی اکمونگا دی اللہ حکام و منل مومن من من و تنگیر آشی دا سندہ الله یب سطر رضق لی من یشاو و یقدر اللہ فراخر و لی و یقدر و تنگیر و لی خالق لك الله یبسط الرزق فآخر اولی پرزا کلی می صاحب تا بار کی چو غاری و یقدر او تنگیرا ولی څه مطلب دی چا ابتلا کی په مال کې او چا ابتلا کی په فقر کې دا, دا چا راځي الله خزانو کیس کمی دے دا خو ابتلا و امتحان دے او امتحان دی یو ته برن ملاویږي بلای منی واچي بلای ساسي او بلته ټایلونه نه خوخیږي مونږ یو دکان کې ناسو کایلونه دکان کې مدرسې له جماعت دستون دپار ټیلونو راغل نو موږ ناسوک یو سړی راغی زمون خوکه نهستم ما یو ولې وېځا ټیلونو راغلم ما ځان له خوخه زمون دا مرګ لري لګا دي ځان له ټیلونو خوخایک اتهون ځان له خوخ کن مو نه خوخه کن بیا باه او شانتک ټیلونو تعالی راغړی دوی چر ماتوی پرېدا ما ولې شلني ناشنال رماں بهترین غسلخانه جوړ کړې 1.300000 په یو تا تیلون... یو غسلخانه منوله ګولې هغه ځماخه دا چراغ لوي کتلې دا ټیلونه خو بد دي دا زماته ما نور روان مخول مردمونو لګوم غز زم ځان لا کرځي لګیا دا هغه ځان له خوخی زم له پاره مناسب ګوره یو ته ټیلونه ټیلونه خوخیږي یو برنمومي یو ته ځما برموړه په لوې ځما برموړه دی وی بلې می ارتوا شهدا دیوال مرغړی ووبې بيږي د یو لیش په عاشق نومو می چې واچې هغه غوسلخانه کې دنه ټیلونه هغه خوخی دا خو یب سو تر رزق لمن شاو یاقدر دا خو ابتلا او امتحان ده کنه اوغه د حدیث مسلم کوم راضي اکثر کتابونو کې راضي یو اعماء یو برګي ولوم یو گنجاو دومن ابتلا راغله کنه واړی چېخت بل څ واړی برګې مررض وکه دی بلې څغاړېسترګ وام مالڅ غواړیه یو و چې و خان په کار دی او بل غواګې په کار دی دی عاموي یاره دغه ماله چې ګړی بجي په کاردي هر یوله یو ش میلاو شو اللهې براکت واچین ډیر معلوونه جو هغ وګ هاج دی مختصر بیا دغه فرشته بیا راغل هغه د وخواانله ته بر د ګنج ته چې داس خاسماء اسباب رسل اخلاصې ودی او ډیر مشقت کې ما دا الله په نوم باندې چې تعالی وي خسر کړل تعالی دا مال راکړدل نو ون شه راکړي کورته پیورسم وداخوک زه خو چا وي ته چې زکم جاوم ما او دا مال ما سره نو دا ورستمه ته ویلاو شه ده خو ما ته ورثه کې میلاو دی ښه وکړه دا روه وي الله دې غسه کا ربول په سره ربرګیوله پسی چلوکه مسااف پلاریزم دا کدا شي طلای که نه تا په پته لږي پلاریزم سامان را سره شتهڅشی رااکه دغ زات په نومنې چې ته برګې ولاوي او تاې برغې لري کا دامالې د ل را چا تا ته چای د برګي زماې خو برګې نو ا مال خو ما ته به رااستې میلا دی ځکه د روغ الله د غس کا اوبل ته او ما دا س چلله دا س چلله دا س چلله او دا غ ازاد پونم منی چې تاسو سترګې نه وตาล سترګې راکله بیا دومره مال د ال راک لوګون دې شیراکه چې زکور تور اسم هغه ښا وی وقیدا تخیا وې زړوندو ما ما سره ایشې دا هرس الله را کړ دي او تاسو سمر خوخه دا وڑا سمر خوخه دا پرېدا زبتا ته نه ونه سمر شي چې تاسو مخک ده الله فنمن زبتاه پاغي کې ناونهم سمره چوریا سمره ته پرې دی هغه ورته الله تامني او تامر ګورونه ابتلا راويستان هغه دواړه فشل تاو غټلا الله يوفطرزقلي ميهشا ويقدر دا غبتلا او امتحان دې وفريحو بالحياه الدنيا دوه خوشاله په ژوند د دنیا باندې ومالح حيات الدنيا في الاخره لا متا نه دې ژوند د دنیا په مقابله د اخرت کې چې لا متا او لاوارزي شيذا كنا فيدي اغسطو ولا نو الله اولا مسلا خالق هو الله ديم مسلا عالم بكل هو الله ديم مسلا حافظ هو الله ولا مسلا قادر هو الله رازق هو الله لا اله الا الله انه له دعوه الحق له دعوه الحق ويقول الذين كفروا دانخ وردنخ كارغي لولا ان جلاله يا قلت ورتو ان اللہ یزل من یشا ویهدی علیه من اناب داب نخو پورینا لیکن یابو جهل ونن مسلمانو کنا فرعون موسی علی سلام نخو خودنا فرعون و مسلمانو کنا نا یزل من یشا بلارکی اللہ سک چوگاری ویهدی علیه من اناب او ہدایت ورکی خپل اخپل طرف تمن آغا چاہتا آناب چگو رجوع کئی رجوع پا کنی که زرگاو نخی ورطوخی کنا اغنو منی الذین آمنوا کسان چې مانراウト ده وتت نه او تسلی اخلي دغه ژوند په بیان د ذکر الله په بیان د قران علا بذكر الله تطمئن القلوب خبر شي په ذکر د الله تطمئن هغه په تسلی کوي د ژوندنا اطمینان راځي کنه قلوبهم د دوه ژوندنا تسلی کوي په په ذکر د الله تعالی او په تسلی کوي کله چې ذکر د الله دنا منوع کسان چې ماې را وړی او ت ب ذکر الله او تسللی اخلی زورونه د دو په ذکر د الله تا ذکر کوي نو دا ورغ په تسلی خبر ش الله بیر ذکر الله ت قووب په ذکر دله سره غ مطمن کېږې زرو ن یو ش که نه سره تا ذ کېږيونه دا ه ته د چار چاپې یا چاان ری ورتا شو ورتا بلا به ویره دا خو تشلا نو زاهد دا, دا په دې سره وچی کنه ور خپل سره دیک دي دی دغه ون نه د توبه اچم او دا دنګ وبول ور کوم او فدیشه کاد ما دوه تر چم دا په برز کنه بغي یو زړه ده د تچانو د ذکر ک قرآن ولا اعمال ک نو د و جدا رنگ او دروغ وایه غبت کو ګناونه نظر غلط استعمالله وه بربون ښو ته ګوره وګونه غلط استعمال واک ګې اوه اب وره داونه وچشله وچیږي نه تا ته یا سکوورټې اچ اوور بالای خوا کې اب و چېونه و تسو و دلته ګونونه ټول استسترګې نه د نسکوټ روانې دي وګونونه در سکوټ روانې دي جیبی نه د نظر ت سکوې روانې دي ته وای زې کلک شو لکېږي کېږ که نه ته د خیر کار خو نه کوی لکهه ستا جمع نه چې ته ځکر خبره او تلله تا تونکوومې چې ته ش وانورېونهکوته وګونه منې د وانورې ده جمع منې ی خبره نه کړه ټول ګندونه دن نه روان دي د ګدونو سره ګن جوړې کې دن نه او سفه جوړېږي یو قمن دا نووي چېشیمنې ګندونه غور غوره بیا مه کوه چې دا سفا زرنن نننن غن غورځوا غورځوا غورځوا امه اتمه مددې کوم ته زموږ غوره صفاده او خلک وای کنا نه خړېلې دی وښنه ګیره خړېم خو زموږ صفاده دروغ وای دروغ وای تکا نا دروغ وای کنا زموږ صفاده په خولې می سره چی وایما لکه زموږ صفاده ود دروغ وای خلین نن نن غورځای سترګونه نن نن غورځای وګور نن نن غورځای اته زموږ صفاده نو پس صفال شو پاک شیخ ورزان یا کلام پاک ته لا اله الا الله دا کلمه پاکه دا کلمه تو یبه ورته وي پاک شیخ ورزان نو البدن صفای راضی ٹھیک ده هغه مشهور پیر خبره دا کنه مرداد جانه جانان ابالکس ورتوی چې ته ګیرخ رہی هغه ګیرخ رما لیکن دا دې چې خلق زرونه نخو ګوما بیا اگر ارتوی اتخذ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق غای نور خلق را پریدا اخود کیشه اوهو دا ما غلطه کوله لکه ته غلط قانونه کوي و ازرمې چن صفه درو وای کن تاسو صفه ستر څه پتہ لا لکه سرمون کار کوي او زم کور کې خوشبو ده هغه تاسو پتہ لا با نه یې وړه راشي پس د خوشبو پتہ لګی هغه وګن کدن نپروت ته تاسو تاسو زړه صفه پتہ صفا ژړوال ته وای تا ته وګوري چې ستا ژړبه څنګه ده به بار ناسو کراواله چې غته اعتراض کار کئ اوبیدغه سرمنو کار کئ به وای چې د کور کې څومره خوشبو وي دا نو چې سوک دا غلط کار کئ هغه ته پوسم کوو چې صفای مو کنه سوک چې صحیح کار کئ ان ته پوسو کا چې څومره پليته استا خلنه دا بدبین بار کیږي دروغوبین سترګي چا نه غنادت ګناونه اساسې دغه بدن نستا چې نفرت اغه په لویږي لعنت درمنيوريږي اته یې زمو صفاده الله خدا وي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يلا بذكر الله تطمئن القلوب اته را پاس یو بلزان ځان له جوړاي الذين امنوا عمل الصالحات دا کوم کسان دي چې مانره او عمل یې کړی د شریعت مطابق توبا لهم توبا او شالیدا د دوه پاړه او حسن مآب تکانا قسطه د کانا توبا شیخادہ حالات طیبہ استا حالات هغه جنت غون دي جنت او ټول نعمتونه دي جنت کې نه توبالهم توبا د دوه پاړه تاسو د سورته نحل لوږه راوړو اوس په ان شاء الله د ګروستراشی آیات نمبر دی آیات نمبر 32 الله دینه ته توفاهم الملائکه تو طیبینا کسان پاک ساتل له طیبینا سورت النور کې سوي اتقيبات للطيبين چې دا پاک ساتل لیک بلې ته خبر نه کوي کنه سلام علیکم تبتم دلته وې تبتم طيبين قران دا دین ډاکټ دا یاد ساتي ثواب لهم دوله पारा حالت طيبه دی او تاسو دغه سورت نحل دراو او پسې دی کې آیات نمبر دې 97 من عمل صالحا من ذكرنا ونسا ووه مؤمنون قال نحيانه حياتا طيبا نطوبا لهم حياتي طيبا طوبا لهم طبتم طوبا لهم طيبنا اپا خلق تکنا تتمينو قلوبهم كذالك ارسن طوبا هنا دي جنت جنت کیا هنا دا اغيتم طوبا وي او دا جنت کی یوه هنا دا, دا څغه لاندې <سؤال> تیز رفتار سوار سلګه لمنډي وای نو داږي سورنه ختميږي دا جنت کې یو ونه دا دانا هر سبحان الله سره دومره غټونه لګي هر سبحان الله سره دا سي غټونه نه لګي بس کذاب پوران جنت کې یو ونه دا اده تا شجره توبا دا دومره غټه د لاندې تیز رفتار اس منډي وای نو سلګه والد دي ختم نشي دا جنت کې یو هوونهلا او سبحان الله سره سبحان الله غرس فل جننه بس د قمردا الحمدلله غرس فل جننه لا اله الا الله غرس فل جننه هر سبحان الله سره ونه لګي جنت کې یعنی دومره غټونه نه لګي راوی نیکر گزاري بیان نه زوم پکې ناسوم یو تن چې نه راګر سبحان الله وي ابي دغه فضیلت بایان ک چ بیان کړم زرا پاسه دا ماوی چې دی سری دا فضیلت بیان کړ حدیث کوه دانش دا دا تا حدیث کوه صرف دا مراد چې سبحان الله سره جنت کېونه لګي الحمدلله سره جنت کېونه لګي دا ورپسې لکې چې تړي چې سل کال تیز رفتار اصلا نه منډې وې نو سوره به ختم نشي دا هو نو نو التخصون علماء په مجلس کې هغه وې سو علماء اشتل استد کوي نو وینه شپګو څوک آسان ولا څتګ ډیرو وې دې کا سيده خبر او کړه تاسو سره جواب شته تاسو سره حدیث معلوم دي او ما ورتوی چې حدیث کی راغلی دسه چې سبحان الله سره وللداس لګي چې ما دا ټکی وک نو ټول غلیشل کارګزاري ولا وی چې سار وخت د دې جواب کو غلان چنه وت پوس کړي ول عالم سار به راغلي پروند خبره چا کړه زال ته موجودم ما اغه چې مونته تارو سم معلوماتو نشلل معلومات کو ما یو خبر او کوي اغه دا سو پوری کتاب سم معلومات نشی نو دی ممبر نه وای چې دا خبره اغه پوری دي نه کوي صرف دقم لدی وي سبحان الله سرهونه لګي الحمدلله سرهونه لګي او ساده نه لا اله الا الله سرهونه لګي ابراهيم عليه السلام او محمد نبي عليه السلام تویلو کنه تخپل سلام وای دا چټل میدان دی د دې چې موږ بوتي دې سبحان الله الحمدلله الله اکبر علیکم السلام ها دا حدیث کې د یوې ونې تذکرہ شته راکا یوې دا شجرې توبه دا او هر سبحان الله سرهونه یقیني لګي حدیثو کې تذکرہ موجود ده دغه شان نه لګي بس دا جنت کې یو ونہ دا شجرې توبه ورته وين او حسن ما به خسته ټکانا كذلك ارسلنا كفي امتن قد خلت من قبلها داران کې لګل کې ارسل كذلك ارسلناك في أمت لذلك منتدى أن أمت قد خلت من قبلها أمم فهو يجب أن يكون محكة دي دينة دير الدليل تير شوية تولي راغ لي. لتطلو عليهم هذا يجب أن يكون في بيانك في دوني بيان القرآن وهم يكفرون بالرحمن القرآن يقول لك نيمان بالرحمن راشي كان وصهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي تطورت واغذ ما رب ده لا إله إلاه لتطلو عليهم بیاونو کې پدې باندې منکنه په پدې کې مساله لا اله الا الله نشته حق دار د بندګې سیوان دا غنه عليه خاص پیغامه निजामه توکل له و اله او خاص هغه دې ګرځدل داست مقصد د پیغمبر ل تلو او مقصد د پیغمبر قل هوا لا اله الا الله عليه توکلت و اله دا خبره وکي چې قدا خبره سم کوي خاجت روہ مشکل کشاہ حاضر ناظر یواز یو اللہ دیکھ داکید دا اخبال سمکی علیہ توکلتو داکید دا اخبال سمکی ویلیہی مطاب اغتد گرزدل اور اکتول پک راغل کرن حر سبک راغل علیہی توکلتو ما پا غمن اتوکل اعتماد دے بل سکس نشکولے ویلیہی مطاب اغتد گرزدل نو نقیامت شبکی لا الہ الله توحید شبکی لیتت لوہ دو نو بیان د قرآن چې پکې ارسلنا کان ورسالت شب کې دې آیات کې تمامه مسلې د قران راغستې دي ولا وان قران نسير به الجبال او قطعت به الارض او کل يوم به الموت بل لله الامر جميعا افلم ييس الذين امنوا الله يشاء الله لهذ الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قريه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولو ان او که چر دشيلا قران سوجرت بهل جبالو چې او چلو لشي د دې په ذریعے سره غوننه او قوت انت بهل ارض يا کټ کې دې شي په دې سرزمکا او کلم بهل موتا يا خبري کې او کړي شي د دې په وجه هغه دې په وجه مړو سره کدان قران دوی نه په کاردک چې مونږ د دا, دا نخکو چې دا دقران سره د غورونه روان شي یا زمکه بله شي یا مړی ژوندی شي او دو سره خبرې وې نو دو بیاو میمان نه دو بیاو میمان نه را که دا ټول قانون شي که نه د ققرن سره چېقر الله کتاب دی نو د غر دوال جوول شي تو چر ته دقرآان چې چلو ک شي پهدي سره غورونه یا ته کېید شوي په سر ځمه بیرید شوي یا چې خبرې کېده شوي په سبب د د مړو سره دا ټول کارونه شو نو بیا به هم دو مان نو را وړی نخو کې ایمان نه شته که نه بلې لا للو جمعله تمام د کارونو اختیار چېرن د دغه الله په لاس کې دی دانا را شي او نو بیا خلک منې غر پور ته شو نو منلی یا څرته یو کتاب دی کتابونو نه سره دا دا کار کیدې څرته وی یو کتاب دی کتابونو نه چې هغه سره دا کارونه کیدې شوی د قرآن سره بشیو کنه ترته داسې کتاب وی چې هغه سره غره لوتې تورات سره ولوتې انجیل سره ولوتې زبور سره ولوتې یا بل کتاب سره یا دغه په وجه هغه سمه کبیل دی شوی یا دغه په وجه موري ژوند کیدې شوی نو لکانه دا القرآن ددا قرآن بو کنه بللله الامر جميعا دا د دې کار نه دی بلکې دا د الله کار دی غره نالو ځای زمکې به لای موږون دی کوي دا خو د کتابونو کار نه دی دا خو د الله کار دی راول مطلب دا کدی قران سره دا ټول قانونو شینو بیاون دون منی دوی مطلب دا کچر ته یو کتاب سره دا کارونه کې دی شوی نو هغه به د قران سره شيو لیکن یو کتاب سره نه کیږي تاسو تاریخ په قران ولول دی دا کتابونو نه کې نو څوک به کوي بللله الامر جميعا دا کارونه الله وکړ کنه ا فلم یا اسل جن امنو آیا او سپورهم نه پويګي مؤمنان الله ويا شاع الله لاد الناس جميعا ا فلم یا اسل جن امنو وسم هغه قشن تین نه پويګي دي ا یې نه پويګي مؤمنان پته خبره الله ويا شاع الله لاد الناس جميعا الله جبري ایمان نو ټول بم په هدايت منيو ولا يزال الذين كفروا هميشه وي کافر ته سه بم عمر سيګه ودوتان به ما سناو په سبب د کفرونو او د دو قارعه تندرونات هميشه به کافر چې دو کوفر او شرک کئ نو دو من و عذاب راځي قارعه عذاب تندرونا دارالجو ولې کوفر کئ کنه نو دې دو من براشي او تحل قريبا من دارهم د او مطلب دا, دا. تحل چې هغه مؤنث ضمیر په کې قارې تراځي راځي شاه کا نو مطلب به دا شي امې شبای قافل ترشي کې به دوته په سعودي ګناونو ده دوه و ما سنعو په سعودي ګناونو ده دوه چې کوفر او شرک ته سې شبراسيګي قاریات نګه تندرونه برې راست لکه څنګه عادیانو سموډانو مې راغلل او تحل قرب من دارهم یا وران شي دا قاریان نزدې ده د دوی کورونو ته نزدې علاقه ته ندوبه غینا عبرته اخلي حته یات یات الله تر دې چې راشي وعده د الله تعالی قابل مطلب په حل چېغه مخاطب د دې دنا بیان بدل شو ولا ذال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه امشبي کافر چې رشي کې بدو تا په سبب د کفر او شرک د ذو عذابونه اږي کو الله ولا صدا ورکي او ک نور صداونه رانزل القناه او تحل قربا من دارهم یا بس تا تا خپل شان چوک تر را کوشي د دو په کونون ته نږدې دا وصابه لخر راشي او تبر راشي دبر عاشقانک نور عذاب ني دغي بسته چې دوب خپل کاربيني شو کوله کنه صالح ڪري وراسي او تن چا پیرشل بشي ګوره بنو قردن چا پیرشل بنو نذیر نه کا پیرشل ما کې کافر نه چا پیرشل خنين وال نه چا پیرشل نو تعريف وال نه چا پیرشل الله تعالی قريب من دارهم حتى يا رواد الله تردي چر شواذ د الله تعالی چې فتح مکه دا يا قیامت ان الله لا يخلف الميعاد الله خلاف نه کوي داغه وعده د لوژونو تصلی رسول الله صلی الله علیه و سلم ولقد استهزئ برسول من قبلك وطاریخ سره ټوکه کړه شی په ډیر پیغمبرانو سره او خاطه تا نه فوریمه او نسل استهزاء په پیغمبر پره د سبب د عذاب دی فوریا عذاب راغی نه فاملتول لذنه کفرو تمام ملت ورک کافر او تا ثم اخذتهم بهم یونیول ملت میورک هدا شسمشي بهم یونیول فقيف كان عقاب نو سره نشذاب زمات الله را افمن قائم پس هغه ذات قائمون چغا تدبیر کون که دے علا کل نفس اندار نفس بی ما کس و سرد عمل داغنه اف من هوا قائمون ایا پساغذات قائمون چغا تدبیر کون که دے علا کل نفس اندار نفس بی ما کس عمل سرد عمل داغنه سمطلب چه تمام انسانان د انتظام مطابق چلی گی تردی پوری چگو سه قارونه کئی اغم جا اللہ رب بلذت انتظام مطابق دیک دی بسه کوي الله ما تختې د کوم کارونه بقي د الله مرض مطابقي وجهول الله سررقات مدبر دد الله د اداررنې منتظم دده الله دی دنو دد کارونونه الله خبر دی او بلغان نه وجهول للله سرق او گردې دو الله ل ش ال مدبر دده الله دی ف په دمنې دد کارون منې الله د اد را دد چې نو معبود غیر الله د وجهول الله سر تتن تپو سرکه سم مو کماللو و خ کارنامي وښ توواجه د افان کوې لکن سوا را شي که نه او یا زمنه د امیدوار له وټورکن ولی ورکله څ کارې کرد دی کارناميښ که نه سونګانې ول دی نو سرکوونه وکلدي جوړ کرد دی ووی بهکن نه ځکه منواله وټواړو تاسو د دا معبان دی سم مو کارنامي وښي سکونه وخي پیپونه وخي بجلای و خي کارې کرد دی هذا خلق الله من وجهه د الله عبادت کوي نو د الله کارنامې مون خو کنه الله الذي رفع السماوات مد الارض عادرا يعلم بكل شيء مون کارنامې خو کنه خالق لكل شيء هو الله عالم بكل شيء هو الله رازق لكل شيء هو الله حافظ بكل شيء هو الله مون کارنامې خو کنه زکه خو د عبادت کوي ته کارنامو خو کنه سيكد سموهم د نمرنه بچړد سموهم سنث کارنامه خو کنه نوورې کته کوسکړاو وسكوم ځای کې کوسکړلې کته کوم ځای را کوسکړلې نو چې دومره باسمان نوور کوزولې شي نو خپل نوور ولنه جوړاو قتل ارګو ته ولا اور ور نه چاو واکي لګې دي نو البته اور بل کړو ادا ګټ وای چې ګرم کړوا خا اسمان نه کوزولې شي نو وغوخ نشي را ټولې دانله وغوغان نشي اسمان نه نوور کوزي فضل لګي دي ۶... قرنمی وخایا هم تو نه بهونه وبمال علم فی الارض ایت تاسو خبر ورکړی آغتا بما دا شریک داغ لا علم فی الارض تاغه پته نشته پزما کا او الا اله الا الله حقدار دوندګي سوا دغه بل بلسوک نشته ته وشته مستعلم علم دغه زیات شه هم بظاهر من القول یا په سرسری وینا اسې خبره ده دلیل دلیل وسرشتام دلیلین سموهم هادا خلق الله زمون خچیلین دکنه هادا خلق الله فارون ما خلق الذين من دونك هذا خلق الله فارون ما ذا خلق الذين من دونك ام بظاهر من القول كن زين للذين كفروا مكرهم بل كست كشید کافروا تک مکرهم اغا اعمال شرک دو، وسدوان سبیل بند کړه شو بندي خلق دسم الهارنه ومن یذل لله فما له اسوک اسوقت بلانی که الله نو غل پار نشته سوکه ہدایت ورکه دا چې پغلهته رواندي نو له هم من عذاب في حیې دنیا چ غه سوی ده که نه دو ل پااره عذااب د په جون د دنیا کې والله دا بلخریرتی شخت عذاب داخت چې نوه ډیر زیات سخته د دی نه دا غ د په مر به ختم شي هلته خو بیا مرگشته نه لاې هلته لا موتونونه هلته ومرړ کېږي نه که نه مر خوشته نه و ما له من الله میوا عذااب به سخت وي هلته مړکیږي نه تو نمبر او پا ازاب چی دغه ما بو دان براشي دو دوو باسي نانا و مالهم من الله من وقت انسه دوه لپاره د ازاب د الله نه من وقت څوک بچیونکې څوک نشته کنا اوس بشارت مخکې چنه هغه تخفيف نو ماده ابون فی الحیات الدنیا چی حق نه منی اوس بشارت چی چاو منو مثلا الجنت التی اوعد المتقون صفات د جنت داغه لوش وي د متقون سره بل وند دغ نونه او کولو هادامون خوراکونه به دغ میشي ځین لها دا مون اوصوروره به هم دغې میشي دا خوراک میشه دی میشه خوراک دی نوصورور میشه دی که تلکا تلکه او بللهونهته قو دا انجام دا کسان د چېې بچ ساتل لکو فر سررک نه او بل کافرین نه انجام د کافرانو هغه وور دی وال ن نه ملکې هغه کسان دا دلی نقللی شو که کر دیوتا او کسان چې مونږ ورکې ور ته کتاب یا فر خوونه خو شالیږما اوننظرره ععلییکغ سمانی چې نازې کې تاان من اخذابي او ځدي انادان او ډلوونه منهه سختې یون کې روباه من احذااببي منون کې روباه ادو ډلی او من اخاب ځې د ډونه منهغه سکې یونکې روبا چنکار کار بازی بعضې د دی نه خپل نه مرځ او چې کوم مرځ خلاف دی هغه نهې ووی که بِمَا تهخوا انف کوم نو ټبر کوم خولی نهما عامیرتو تو ورته ما ته حکم دا ش د اابود الله چې د الله عبه وکم والله اوشرکو به ک او شیک دوور نهکم پهغ سرهله یاددو داولېېبددو الله عبت خومونګم کوو تاسو عبت غلیکن تاسو شر او ما ته حکم دا د چې ولا اوشر کوې داولېته په کار کوه نور ته دعوت مور کوو که نه له دا اوسمه من شند زما مشن دی خلک بلله تکلیف ورسي مړ بده کی نو ویله ما دا مطلب نه دی چې دا پر پروگرام دی بلکه ما ته حکومدار چانه عبد الله نو ته یا الله بندگی کو نو ولا اشرک به مونږ مه الله عبادت کوو کوه لیکن تا سره شرک وای نو ټیک دې الله بندگی کو نو مونږ مچړه کنا نو ویله ته دا اوسمه من شند چې کوم کار کوم دی غي دعوت په مر واليه مع ابو غته ذكر جلد نمان بتفوس كي فلن نسلن الذين ورسل عليهم ولا نسلن او دا ترغيب للقران دا لغن دا حكم فيصلا عربيا وواضح جبا فيصلا ده حق و دا خبره ঠিক دا غلط دا فلنك دا قيدو لي اثر سخيفانشتا اقیدو لیا سره سخفانشته چې دي ته ټیک ویلی او مینوجه دي زموږ سهې داون سهې معلوميږي دا چې چرته نمشت او واضح فسری دي چې را باطل له دا حق ما ایتونه راول کنه او نمایاتونه من دونه واله باطل له دا وته حق ګل باطل بس صفه ستره خبره ګول مول په قران کې نشته ولین تواته واهم او کته چرته تابش لري د دود خویش ما دا ماجا کمنلایل روس ردینا چرګه تتایلم علم, علم د قران مالک نبی تعالی فارمن الله دا الله اعظم من ولی سک دوس بچكون کې ولی سک دوست علاوه کنه څوک بچكون کې څوک په بيتا بچني کې مطلب دا چې قران مسلې حق دې بلغه اعلان بیا چې هغه حق تحقق نشته لکه اوستنه راک اعتراضات پر صلات منی دغه جوابات کول نه چنه هغه لمبې اعتراض داو ستا پیغمبر ستاب بیانی دی اولاد ده پا ده من پا من دی, دی, اولاد ده دی, دی اولاد دا اعتراض جواب دي ما دی نو تاس وی چې مونږ په مونږ دي ابراهيم عليه السلام ما اولاد يو ولوي وایبا حرام پیغمبر وکنه چې تواي تاسنګ ستا بیانی دي ستا اولاد دی نو د ابراهيم عليه السلام مو اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام اتاسه مخکل نسبت کوي نو تاس د کوم راغ لایک د کوم راغ لایک تمام انبي او بيبيان دي ادارنګ قرآن کې تذکرہ دا انبیا او بیبیان نش탄 او اولاد نش탄 هغه مون اعتراض نکوي په ما اعتراض کوي داغه جواب دا چې ابراهيم عليه السلام هغه ستاسو نکوه اتا سو موږ دغه اولاد کیو نو بغیر د بیبینه تاسو څنګه اولاد شلای دا یو مشوب دعوا چې سنخه او معجزہ موږ تراوړه کنا وما کان للرسولن یا تبعاتن لا باذن الله دا اوس ما اختر کړي دي دا معاملات باذن داو معاملات خوبی اذنی اللہ دی زمان اختیار کی خونش تکنا او بل که تا استان مسئلہ حقین و عذاب و لنرازی لیکن لاجن ان کتاب هر شیل پار نیتا لکت کنا عذاب با پا غرازی کی که هر شیل پار ترکیم و قرر دی من ایمان راوڑو نسخیر دی یام خلاو مایشا ما ویثبت استاس و اگر گناهون و لرکی کنا شرکن اگر پزید و, و ایمان و لکی. اطراز داو چې منگ کافیرو منگ ایمان راو نسخیر خونشتا کنا ولی لکل یا جلن کتاب عرشی لپارا یا ترتیب لکتے زمان دی بارا کفر و شرک لکتے نو ایمان راو نسخید دا سازو کفر و شرک پا ختم کی کنا اسلام و یا تیو ما کانا قبل او یم خلاو ما یا شاو و اثبت دا بلا خبران اغا دا کتب و حق من اینو عذاب والی نرازی اغا سرگند اشلا چ نفیده بایسی جمخ اللہ ما یشاو و یشبت الله اللہ تعالی سچ و غاڑی او برقرار پریدیک دا کارونه الله کی نشبهو اعتراضاتو او دانا چه دینسو که انکارو کنو پاغبن و عذاب نرازی عذاب برازی لیکن پا نیتے سره سر برازی بل اعتراض جاو داو چه تا پیغمبر نی لستا مرسلا رازی کنستاسو داو دا دا چیز پیغمبر نیم زمان دعوت آده چیزی پرغمبریم زمان دعوی خبر رو بشین مزکی گواه رو گوان رو گوان رو کنک حکم رو گوان رو کفا باللح شهیدن بین یا بینک بینکم اغوی انارسلناکا منگتا را لگلی ادارنگی منگتا تی کتاب را لگلی و کدارک انزلنا خکمن عربی او ما مات اغوی انارسلناکا شاہیدن او مارتلناکا اللہ کافتل للناس اینی رسول اللہ ایلیکم جمیعا هغه کوئی تا جا اللہ رسولی اتاسو نوائے نستاسو منو وکا جا اللہ دا پینزه اترازات دا غی جوابات ولقض ارسلنا رسولم من قبل کار تا کسر لگلو منگا مخیتانا دیر پیغمبران و جا اللہ لهم ازواج وزوریا او گرزولی منگا ابود پارا بیبیان ایک وزوریا و اولاد نتا من اتراز کنی پخانو منی ام دیو کی کنا تازا صورت فرقان لگ سوره فرقان آیات نمبر 27 وقالوا ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لو لا انذري له ملائكه فيكون معه نذيرك اولادنا شو مارسلنا من آیات نمبر 20 وعمارسلنا قبلكم من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه تصبرون وكان ربك بصير داوند دي ترازو کنا خراج کی روٹی فری بازار کی گئی اداو می ترازو چ اولادشت بیانشت نو ورته هر نبی اولاد وو بی بی وا نو تاسو همون ولانتراز نکوي په ما کوي نو بیا مون ته بارته نه راوډ کنه و ما كامل رسول نشتې پیغمبر اختیار کی ان یا په بیااتن چراتلو کې بي اونخي معجزي الله باذن الله مگر په زندي الله تعالی په زندي الله تعالی مون انکار کو عذاب دراش کنه لكل انجل کتاب معجزه راونه ځما اختیار کی نشت عذاب دراشک پرټي براځي کنه و جیمان دراو نسفی د بشیم خل الله و مخوکی الله رب الاول د تاغه چوغاری و یثبت اودارنګي برقرار پرګیدي دیسه مطلب نه یم خل الله و یم خل الله الله رب العزت چو چوغاری باجو ګناونا پتو بیسرا اودارنګي چا نوغه و یثبت او دغې په زیرا وليت څه مطلب نیکه راولی یمخ اللہو ما یشا گناونا ختم کې او ویش پی تو دیگی پزی منی نیکی راولی یا دوی متلم یمخ اللہو ما یشا بغیر دی توبینا وارو گناونا ویش پی او پزی پریدی غر گناونا بغیر دی نه نماف کی گی یا یمخ اللہو اغار لرکی اللہ تعالی منسوخ کې بعض احکام او ویش ویسپی تو او برقرار پریدی که چا غنم منسوخ کئی یا چا نغاق و خبر و آترو مضبوط کې الله بازی کسان او بازی چا نغاق گرد وڈکی و ثبت اللہ اونلذین آمنوا بالقول السابطی فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ رسو وراشی و دارنگی و جعلنا اللیل و النهار آیتینی فما حونا آیت اللیل و آیت النهار نو دلته دغا خبره چ مونږ راوندو نه फायदा وسو شي फायदा وداو شي تا سو کفر به ختم شي داغه پزه ایمان راشیکا نه غناونه ختم شي داغه پزه نیکای راشي کفر ختم شي نو داغه پزه ایمان راو شي یام خل او الله تعالی ما یاشا غناونه چو غاړه واړه بغا دې توبینا و یثبتو برقرار ساتي غټ غناونه بغا دې توبین نه ختمي یایام خل او ما یاشا محوکی الله تعالی ک په توبې سره و او دا رنې د غ په زی را وړي نیکغ لګئ والله قادر دی که نه د کتاب کتابغ سره چې اصل دی کتابو نه دی نو کافر باره جو د کوف رشر کې ختم کو پې تو د ه په د ایمان راغئ د هو مل کتاب هغه سره اصل دی کتابونه دی دوه عذااب دی را شي عذاب به راي لکنل په ټین بر رااج که نه ایمان ور نه کوازلهجیید هم یا به اوخ مونتا ته بعض هغه سزاگانې چې مونږدو سره وا کردي تا تا وہ خیو پ دنیا کے پتہ لگا نبی علیہ السلام پس مرگ ننی مینی او نہ تو فینکا یا بچن من متاں وفات کو تامن مر گا ودو فین ما الک البلاغ یقینا پتا من دے رسول دی ولےن حساب کم حساب دے تا خبرہ خبر رسول بس مسئلہ ختم ہوا امن رسول دی ہدایت اغا ستال اس کنے دےن کلا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشا پیغمبر من بیان دے ہدایت پ اللہ دے اولم یروانا نا تل ارزا نن قصوها من اطرافی ها دلی او مطلب داده ایدو نگوری دیتا چې مونگا کمو زمکا نا تل ارزا راتلو کو زمکی نن قصوها من اطرافی ها کمو منگا نیمګړی کو منگا من اطرافی ها ده غارو دیاغینا دلی او مطلب داده چه ده کافر من ازمکی تنگی گی تنگی کنا گولا چه او آغا لاقی خلق دی علاقی خلق چار چ مذکوب یې څنګه پاتې شي د شفاتګې نه نن کو سولار نن کو سو من اطرافیا هغه په شي سره چې ټولستان کې داخليږي داخليږي کنه چې داخليږي نو دا و چارجا چا پیر نه ختم شي نو مذکوب دوبې سکی نن ناتلر دا راتل کوم موږ مکه نن قصو ها نیمګړی کوم گا مین اطرافیا د غاړو دا غینا چارجا چا پیر نه خلق راځي مسلمانېږي والله يحكم الامواقع الله فیصله کوي نشتا ده رستقون که ده فیصلو اغلارا دیاغا فیصلی سوگ نشی رستقاو لیت ده کل جنن کتاب او چه کمان ایتا دا کنا لا یستخیرو نسات و لا یستقدمون لا معاقب لحکمه اوس سخواد رولی گیت تا جیل یرا لگ رستقا دا فیصلان زمیاش مولت شک ادر او کی چه دا جیل نبار ریحا بیا حکم بدل شی حالتا اللہ رب العزت من سوگ اخ کو له حکم نشي مسلط کوله وسريو له صاحب غزري صاحب كون کړي يوازي تصلي على النبي عليه السلام تک يوازي دانا تی پریشان کړي قدم کړل الذين من قبلهم قاقسر ومكرونا كړو په خانو د حق خلاف قال الله المكر جميعا خاص د الله رب العزت په اختیار کړي ختم اول د مکرون ټولو الله ختم کړي کنه يا لم ما تكسب كل نفس بوده په هر قسم باندې چې هر نفس ويا اسالوا الكفار لمن زردا چې پت بولې کې کافر او تا لمن عقبددار چې چا د فار خوا خانجام د اخرت فستان جام هغه چا د فار دی او یقول الذين كفروا لستم مرسلا تسلی او دغه شوی جواب قل تو ورتبه کفا بالله کفید الله تعالی شهید بیني وبینکم قوان زما اساس ما بینکی الله یتفهمری او تاسو وای چې نی تاسو خبر حق دا خو دی الله او من عنده علم الكتاب هغه څوک چې سره علم د کتاب دی مزايده تورات انجيل داخل هم چا سره ته غو تفطر کنه يا مراد ته جبريل دې يا مراد ته نبي كريم صلى الله عليه وسلم دې بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من ظلمات الى نور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد سوره ابراهيم او مخي سوره کې مسائل توحيد والهداهه الحق دا چا کړان او کنه بیعبان کی گورا ابراہیم علیہ السلام کردہ سورة یونس کی ویلو زالکم الله و ربکم دا مسله تکیا قبل چاہ چا نو حود کی وی طول امبیاء کردہ حود کی سوئی طول امبیاء کردہ نو یوسف کی سوئی یوسف علیہ السلام پجیل کے کردہ نو سورة اراد کی سوئی فرشت و پاسمانونو کی کردہ صورت برام ک سوی د سلام په بیابانې کرد دا بیاواین غیرېجی ز نه د یکلمهرم د کوم زی نه پاتې دی تو دا چاکر ده دا خوار چا ک ده تمام مو بیا او کردده تهیم تر دی پورې چې می خیټه کې دنله ی سرې اسلام کردله لههلهته سرحان ان کومتې نهظال منین کوم زی ت نه پاتې دی نه بر پاتې دی نتی نه بهر پاتې دی ن نه رض پاتې دی نه سه پاتې دی نه بیابانونه پاتې سځه په اتنه له کانا تر دې پورې چې حیوانات او پکېټو کې دریابن کې دنه دا مسله شوه دا سورۃ نو دا آغ سرت یونس تواخلا سورۃ ابراهیم پورې یو ربط چې یو مضمون شو سم مضمون شو تنویر شي ماوسوی سورۃ یونس نا سورۃ ابراهیم پورې یو مضمون شو سم مضمون شو تنویر شي اسینا سټوت مزمن داشอัลتویلوا ذالکوم الله وربکم دا خبره بلچا کړنه ثبوت کوي تمام امبیاو کړدا یونس کې وی دا یوسف کې وی یوسف علی سلام په جیل کې کړدا رات کې وی فرشتو پاسمان اسمان کې کړدا ابراهیم کې وی ابراهیم علی بیابان کې کړدا نو کوم ځتنه خالد یونس علی سلام مې په خېټه کې دن نه کړدا ها وی دا څا کړدا دا هر څا کړدا طلگیا بغالا کمانے لو دعوہت الحق التشروع کی ترغیب القران او دلتم ترغیب القران التصفات مثالونا ندلتم مثالو لیکنا دلائل اقوال تو غیر دلتاو دلائل اقوال ذکل او علم علم با اگچن سلور زلا راзик سلور زلا اولچن داغوت جنگڑے دګړې وکې کناول بیا دویم زره عالم چراشینو یو بل کې ولاګي بیا چرونه عالم سره هغه مثالونه او بیا کاثر د فقرات اتخوفونا دتا سو آیات, آیات نمبر 9 آیات نمبر 9 دې کالم یاتکم دې کې دا جدال المشرکین عالم بیا بیا تاسو ور پسیرا شئ آیات نمبر دې 19 په دې کې جدال المشرکین فی ما بينهم بیا راشه تاسو علم 25 دې کې امثله لپاره د توحید او د رنگې د کلمې د توحید او کلمی د شرک دې امثله ورپسې راشه آيات نمبر 28 دې کې چې زجرونه لپاره دې امثله درست شنو آغا خیره پوری به زجرونه تخویفونه اخیر که چه اینو اغاق از اجرونو زور ورکی اخیری رکو که اینو سالور زاره علم بدی صورت که ذکر که او دارنگیت مسله وزکیر هم بیا یام اللہ تلیشوی په واقعگانو پا واسطو سرکت جوتا تذکیرهو که کنا چه مخکنو گولا چا نو مندل ناغو بانی مصیبتو نراغلیو او شورو کې هغه ترغیب الالقران ده ترغیب الالقران شورو که ک الطن سورل کې ترغیب ول القرآن لفلام ممراتل تلکایات دلته مې الافلام را کتاب ونزلنا الیک ترغیب ول القرآن مختوم دلته ما او په دې سورته کې چې ناغه ترغیب ول القرآن سره سره تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اومشتہ نزول کې دا دا سورته د سورته نوح نه روستره 72 نمبر مصاف لیا سره او سرګنده دا جرات نرسو اغه 13 نمبر دی نو دا 14 نمبر شو او نزول لیا سره دا د صورت نوح نرسټرې 72 نمبر او د کی ترغیب فتبلیک او تذکیر بیا یام الله د کی چا ترغیب د تبلیغ ذکرهم بیا یام الله لی له تخرجناسا من الظلمات الى النور او ويرادو بي ايام الله چې مخکې کوم واقعات د تیرې شویلې دغه تذکیرو کا مشورو کې ترغیب ال قران الف لا امر الله خپيږي په مطلب دی خروفو دا کتاب د مونږ را لګل لس لپارک انزلناه ما را لګل چاته دې را لګل لې کټه دې را لګل ولت حقانيت دې کتاب او دارنګ حقانيت په پیغمبر دواره ثابتل انزلناه کتاب الایکا تا تا رسولین کتاب ولی راجبیا مقصد دې کتاب لتوخرج جنناسا او با سے خلق من الظلمات دې تره ناده کوفر او نور لنور رناتا اگر چې ما ذکر کړه ولی کوفر او شک تیری ډیر دي کنه ال لنور رناتا یو نو مسلمانو اتمایی قرآن ک اللہ رب العزت دې کوفر ته تیاروی دا څنګه تیاره تا کوفروم لیدل ګے اسلام دوم لیدل القران ويل تخرج الناس من الظلمات الى النور ادارن شيطان يخرجونهم من النور الى الظلمات ترو ترى ترو تبدنه کې څنګه تیاری دي دغه نور پتا سول سن... د کاتور منل کې دغه نور پومنګ سن... لګي دغه دا... ستوري دغه بجلې او تیری کې نه دي لکه دا څنګه قران ورته ظلمات ویلې دغه ډیره تیری دي امونغه پدینه پويغو هغه ماته وي کتا د کفر تیار ولې د نشپې تیار لو رایت ظلمت الليل لا ظلمت الكفر لنسيت ظلمت الليل عمرت وی لو رایت ظلمت الكفر کتا د چارو د کفر اولی دا لنسیت ظلمت الليل طالبو دې شپې تیری رشی د دم لا تیار دا دې دو بیا تیارته نو ویلا کا ماتوی دې منته سو کوي غی نه لک وی چې چار نیر دې نه حبس پوه شي لکه ته ډیر لګی کنا مثال تور منې نام alteration دا کډوره دا سره نو اوردو خو نه کیګن شل کار لګیا دا کډوره خوګلا مالطا تر ودان تل کار لګیا اوسه دا رنگ موږ خو الله دی نخي نبی د الله دی ان الله خی دا سمې تری دي کنه بیز نربهم لتخرج الناس تا طاقت بیوم نه دي دا نه د قرآن بیان کې نو خلق بسمشي بیز نربهم الى سلطات العزيز عقلا ري د زهور ذات ال حمید چې تعریفونه شوي دي خلق سم کې کنه دیتا الله غزاد له ما في السماوات وما في الارض داغه پختار کيده هغه سو چې بره وخت دی دي وویل للکافرین من عذاب شدید بربادی را کافرن د پاره د عذاب سخت دا سوک پیوي کافر سوک د سنا و پیجن یو استحبون الحیات الدنیا دا کساند چې خوخی ژوند دنیا ل اخرت په مقابله د اخرت کې کفر کړ دې ځان له کفر کړو یو ټیک دا به دنیا له ترجیح ورکي داون ذاتي عمل دینو به هم ټیک دا کو ځان لکنه لیکن خطرنا کامل داده وه سو دونان سبيل الله من کي خلق دلار لار دي الله نه نو دا نقصاني خبره و وي بغونه و پدې کې لټاي شکو کو شوبات وړانده و خلک څنګه اړي داستله داستله خلق حق م سنگ اړي دا چې چلې دا وي بغونه و جا لټاي پاي کې شکو کو شوبات اوسمتو چې را زه قرآن التزم پلان کې درڅ لزم پلان کې درڅ لزم دا ولته کنا چې دوانه منې خیرات نه منې کرامت نه حیات نمانی کرامت نمانی معجزې نمانی دا به لګی کنو وسدونان سویل الله او گناه وجا او لټئی پغی کی کوګاله علاکه فی ظالم دا کسان فی ظالم بعید په با ګمرې ډری کدی ګمران دی, دی کنا ولی يهود قران نه لریدی غافر دی بل دنیا له ترجی ورکه یارج پرګرام دی بل ذخل کو پیټه اون په ځان من اخلي کنا وسدونان سویل الله القران باندې اعتراضونه کوي داونه ظلماتون بازه ها فوق आवाज ظلماتون بازه ها فوق आवाज ولائق فی ظلال بعید دا تا په کړی نه دی, دی. تم په غلط تر باندې انبیار اغللی خودونه نه لیدې کنه عمر سلم الرسول ان لله برسان قومه اون د لےګلمږه سپیغمبر مگر په جو د قوم نبی علی سلام اعتراض نه راځي ول غ عربو کنه ليبین لهم لک بلیجب ول بیپی نه کنه دلتے وتن راولوچا اگر فارسی کي لغي خلق پس پويشي دسو ويلن ادارنجي چنا پنګاوي کي لغي خلق پس پويشي دسو ويل بيبينا لهن فق قل جواب کي كن فايذ الله من يشا رسل بيان نا وي هدي من يشا رسل بيان نا وهلا زيد الحكيم ضرور ذاته حكمت والا داس سو الله لجل دی چا خلق ترونا اباسي رناتا او قال موسى سلام تو ګورا ولقد رسلنا موسى باياتنا ان اخرت قومك من الظلمات الى النور يهاجد انا استاج دپتي لغدان لتوخ جنات من الظلمات الى النور دا د تمام انبياء دپتي وکنه محمد سلام دپتي دا ان اخرت قومك من الظلمات الى النور هم په طریقو وکنه واذكرهم بايام الله یاد کړو تا عبرت نا کروا واقعا دي الله رب عزت په قومون سره واذكرهم یاد کړو تا بايام الله اې عبرت نا کې واقعا چې الله غکړ دي قومون سره ا حالاتي ريستری په کومو معنی اقوامی موکزه موکزه با هغه مرته کوم حالات راغله بیان ککنه چې آدانو صلی الله دا د چلکړ دی نو سموځانو صلی الله دا د چلکړ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تذکره او کړه خطبه او بیا اخیری کې د الفاظو ته خاميم سیدر وړاند وروړو نو کومه لوي به تر وکنه حامم سیدا سمانا ذمسی پارا ات نمبر 13 تیره فین و ف نظر مثل سای قې و ف نظرته کوم حامیم صدان فمنه ز سپاره ات نبر تیره فین رضو ف نظر تو کوم قتم مثل سای عاد وسمود دلته ده دل تاسوله دل دل. دل سره ول لګه وړ مخکې تر شودي. يات نمبر دے اووز کون بیا یاملله ایيات نمبر دی نوشي و یا کوو میلاجرمن ل کوم شقاې یایصبه کوم ملواسبه کو منخین او کو مود او قو مصاله وما قو ملو من کوم باید اوزه کون بیا یاامله او خاو تتسکرې ورته و چې الله دا شکردي دا شکر توسو به داې کې ان نه فیظ کل یاد لیک د صار ان شکر ی قرن پهې کې ډیرر نهخ دغه ډیر سبرنا ډې شکزار لپارات وللی ممسالله سلام ډیر راغلي کهه تامه له مصیبتونو راضی کنا اغلا پیدانه ده تکلیفونه شروع دي اغلا پیدانه ده تکلیفونه شروع دي مور نه پیدا پیدائش نو جولای ولخی ما غد دره چفو کړي ده غراب چفو کړي کنا ریسټریډ لګړ سی خپل خپل کور ولخی نو غد شپونکور کړي ده بیځوان شي نو خپل علاقه ولخی نو په سفر مانی مدین تروان دي به چلته خبره شي ثنېلان شي نو التبه پارام ناشي نو پر دې بیزی سره او کله چبیا ور لګ راحت کشه بیزی ولا وښلي وعده ولا وښه دارنې ځه وله لاک نو بیا د هم ب لاات راونه نه تو خملارې کې پاتې شووه چ القان رارحم الله یوځ کې وي چې پ کاله روستو بیاقلل بچ سره ملاقات شو دی چې په دغه ش په شوو دغه شپه چې بچې شوي د مثال السلام ډتللی ص ده دانا چې واپس خه ده را شمه خل داتیکو طور تارې ده بچې د او سره او هم بیا وو که نه هم اغه مال سره بچی سره واپس مدینته راغلا او موسی علیہ السلام هغه ملاقات و د سره 50 کال رسته شه القرآن رحم الله یوزکی وی له کل صبار کن قال له راحت و, و خراغه چې زم د بيزي په بوزم نو خځه په بوزم نو اطل رونو سره مور سره دو سره میلاو شم خپل خپلان سره میلاو شم له خوشاله مقام ده نو اره بلا فراو انه وتغا التتلر بني اسرایل مرګرشل نو اوس د الرحمن تنګي راز ووزه پوري تک چې دريام نه پوريشل بدلته ايجال لا نه ايجال لا نه الہن کماله و الها مونږ له پارا الیا پکار دي سلام لار کتاب راو لن نؤمن الک حتا نر الله جهرتن منتسبه ته د کتاب تعالی الله راکړ دې مونږ ولتزو قال تاغونه سائق لاغ نه بیا پریشان شه بیا جهاد حکم شه نو مصالح سلام توي ان تو ربک فقاتل انها هنا قائد من فضلت تناسي لكل صابر وفتننا كفتونا يواب كلا هنا وكرم سلام علي غلا بيدانو دبतेलागानी सुरुدي ادمنورلو ورلو وني موسيوات راشي يالا جماعتي هو اكرم देवदे पाराम मास جماعتي هو اكرم نبي سلام دي مكينا وكله بارام نداناس موسي سلام دي کوم دينا وكله بارام نداناس يودينا بول دينا دان کرابات تو خرازي كنا لكل سب بارين شكور 150 ورناك 150 كور گوزان تعالما لا توفيق د حق حق مسالي سی پاتې که قرآن لقرړان و جو ته به نه پرېښوددم نوماله منډیواستهتون ستا بټک ستا کور بهوي که نه تبل ځای کې فیځې ختیب سوي لاور کې او کسو سیکل منې به او چوکې ودرېدن افلایت ته دبرو نقرران عملله قلو نهپالو بیا به روان چې روان روان شیکل سرهک اوړو کې او لنسپکر سره غ لګول او بیا به یو چوکې ودرو د افلا ته دبر و نقرآ عملله داغه وو په پوره روزګار زده ام ادا آیات په وی بی. چې बैठक د نشتې جمعه تنيشته چوکونه لیکنه چوکونه طلارش نبی عليه السلام ما ظلم اجازه مینه تنته تو کنه الته بیان کو سم را قافله وره غلن الته بیان کو جنات ذنو تر عبد عبد الله بن مسعود تو ایدال تکنه داري ګيره تنه تاو کړه وبارت مو او لار شپي بیابان ته جناتو تداوت ورک ان ف دا کللا ت لیکل <سؤال> ل سبانې شکوټ د اوږوت کار دی اوږدې نه غواړی اوګود کار دی اوږدې نه غواړي ز قالله مثالله قوزګورون مطللهعلیکم کله چې مثالله السلام کو مخل یاد کې نی متونونه د الله په تااس چې کله یبل کفرونیانونه چې رې تا ته به د ذاونه ز کول سا زمن بیا حاکې ساسوغ بیاې او کابتلا تح همم طرفطرف ساسو نه لیک ته د نه ر وکوم کله چې اعلانې لئن شكرتم لازيدنكم وكتص شكركم ونعماتنا تجاتم لينعمت قد رستم باراشكنا لم ترى الله من مفسرين ويدين الله الذين راك اخد التوحيد لاكنا فديو شكرنا كات من شكروا باسون دا بهم كمده فلي جكا كدير غنغاري كان بهم ناو جنت ته نه دی لکه نو دېکه الله رب العزت ویل این شکرتم لازیدنكم ولئن كفرتم قطاصو كفركن نادا بهل شدید یقینا دلت اسيشه نيامتو خبره دا انکار د نعمتنا ان نادا بهل شدید یقینا عذاب زم خامه سخت وکاله موسى بموسال سلام ان تكفروك قطاصو انکار وكد الله رب العزت طاقت او قوتنا ان تم تاسو ومن في الارض يسوق چدي پزمکه کې جميعا ټول توول ان کاریان شي د الله په باچهې کې خص خلق نه راې فین ال لاله غنی حمد نه بیا سلام یځ کې کنا که نه خلق دنیا خلک شي قلب راجل ټولو نه زیات متقی پرزګاره د الله به باچه کې زیت نه راځې او که ساللی دنیا خلک ټوله نه زیات نه فاجر فاس اوفاجر پوشانته شيټول فاسقان و فاجران شي د الله باچ کې کمی نه راي ولی فین لاله غنی نه غنی ک تاسو یې تعریفونه نو کوي نو صالح عالم لکه دې وای مين شئ الله سبحانه و رحمه هر څه د الله تسبیح وی کنا دلته علم دې کافر جنگ دام بیا و سره دا و کیغه ته مثلا بیان کا ایس خلک کور بچو خپل پوز نش صفا کولې تاسو وې دا ولې دا جواب بنی او تاسو به لوي لکه یو تد علم یا تکم نو ولجن من قبلکم ان در اغله خبر د فوخانو قَوْمَ نُوحٍ عَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ معلوم د دو دو إِلَّا الله مگر یو الله تا إرچا تن دی معلوم سی الله بل چا بل چا تا عمم با وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ دو ندی معلوم دو إرچا تا سی وا د الله نه بل چا معلوم دیده که مفسرین لکی چه اتن را پاسی در نبی علی سلام نا شجره نصب و رسی آدم علی سلام تاک دا دیده قرآن دا دیده آیات خلاف تاک لا یعلم هم الله اللہ دا مزکی منقطیشو سل شجره آنکت دا سوائی چې معلومات و مطابق بیخو ٹک تا چه بیده پوریداش لیا مزکی بطن لگی اپلا بیداشو مزکی بطن لگی اپلا بیداشو مزکی بطن لگی بیخو ٹ اګه تا وې دا مسلسله نو لا يعلمون الله تا لا يعلم الا الله غير مخلوق لا تدري ما له او دار ان الله په خپل وی فمنهم من قصصنا لك ومنهم لم نخصص عليك زين ما خذل الذين انا زين قوم نچ ناغام توصفت دان زين سرو پتن است لا يعلم الا الله دو تر غلی پیغمبران بل بينات پواضح دلائل نو دئلم کی جنگ د کاثر او مال فرد دو دسی افه و قالو ان بما ارسلتم به واننا او سلتون ې و ان نه لفی شک مې ما ته دوه اللی مریب یو خبرې دا وکړه فر دو افه یو خبرې دا وکړه درې کارونهکړه یولو فرت دو دسیاف هم یو اخپل قرارو که ان کفرتونې ما او یوه دی عقیدی اظهار وکوه نه لفي شک چې مې دون الهي مريب ځکه چې زمونږ شکت دی دا غي و جن زمون کفر دی کفر دی و جن زمون کار دا فرد دو اې دی اون فیا افانهم ذک ډیر زماير دی فرد دو کې زمير دی هم دیهونکو زمير دی فیا افاه هم کوم زمير دی مفسرین دا چا ترا جی دی نو د دې یوم مطلب داده چه فردو کی زمیرم کافر و تراجے کا آئی دیاهم کی زمیرم کافر و تراجے کا او فی افواہیهم دا زمیر چین آغا انبیاء و تراجے کا مانا بیداش لیں فردو ای دیاهم نکی خدل دے کافر و لاسو ناخپل فی ای دیهم پخلو دے انبیاءو کے لپارد چپکو لدے توحیدنا دا مانا بیعو رائے فردو کې خدل دې کافرو ايديهم لاس نه خپل دې کافرو فیا فاهیم په خلو د پیغمبرانو کې لګوتن لا ج خپل لاس د په خلي کې چبچا لاس پای ولکه خود بیانونه کې د مطلب دارک فردو ايديهم لکه به خود دې کافرو ايديهم لاس نه خپل دې کافرو فیا فاهیم په منې لپاره د غصې داسې خلي کې وې کودل لګو په سکهدل وسې د پاره څه مطلب چې دا غو په ترقه یې منه خبره منه په بده ولګينا نو خپل خپل منه ویلاس کې خود لپارو د اظهار د غسي یا اخپل خپل منه ویلاس کې خود لپارو د چپکول دغه لکه تن خبره کوي ته یې دا سې आवाज هغه ته متصله یصب شام مفرد دوی دیه هم فی افایهم کیبه خودل دې کافر و پخلو خپلو منی لقار دا چپ کولو دا انبیاؤ چپ شایک چپ شایک آنا وقالو دو باوی دائی فیر شو فردو ای دی ام فی او اوزنی و فسرین وی فردو واپس پرکل دی کاثرو ای دی اہم لاسونا دی ام دی پخلو دی اغو بندی تکتا سڑی لاسونا واخلی دی پخلی کی دی خبره خبر اکی لاسونه اغا لاسونا پخلی کی ول ټول مطلب نو سې دی زیات واضح دا چې دوی بکه خودل اخپل لا سنا کله چې چا غلبا وپی مفرد دوی دي په افایهم چې دوی بکه خودل اخپل لا سنا خو خلو د انبياو کله لپاره دې چبکولو چې غلبا ولار د اخپل لاس په پټ کې خود اکرسن تر منځ دا خو لمن لاس کې یا دا دا چاغو چبکول لپاره با اخپل لا سنا په اخپل خلکو کې خود چې غلبا وپی نو وا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به اغيثيلوا فردوا ايديهم ضيق ضيقوا لي قول دعوك اننا كفرنا يقين من كفر كوا بما باغ غسم ان ارسلتم به كتاب سو باغ من لاجل لغيشي وان لا في شك ولا من كشكيو مما دارنا تدعوننا اليه مريب كتاب سو باغ تبلى مريب بكل شك سما مطلب یو عام سکتے غن غزا ای لشی دانو زایل کی امبیا د دې جواب ورکې کې قالۃ رسولهم ویو بدو تاک رسولهم امبیاو د دې عفلنا شک ایا په توحید د الله کې شک کوی تاسو فاتر سما واتیوالارض پیدا كون کې د اسمانونو د زمکې تاسو دایې کې شک کوی یا دو کوم بل تاصول يخر لكم تبخنو كي تا استاد جن گناون استاد سو يخر لكم علاج المسمى فرحه تفدمي سرا رستو كي تا سو علاج المسمى ترنيتي مقالري ذيرا مطلب مكوجه کہ و ويلو يود مصيبتون سرا مر ترسل يود راحتون سرا نو يخركم وبرس تاسو راحتون سرا علاج المسمى ترنيتي مقالري فورين جامو قبل مطلب ويلو د مفسرين په حواله سرا څغه دا یو دا دې چې تاسو په کفر کې یاست او تاسو زر کال به تورې مسلمان مرده او که تاسو ایمان راوډ تاسو یو لستا وکاله دي نو لاخرلکم من جنوبکم ويوخرکم الاجل المسمى چې کوم ديمان نه تا کفر او شرک یې نو کفر نه ټیم مړ کېږي او که ایمان تراغلې نو ایمان نه ته یا ما چې کوم مطلب ویلم چې هر ارام او راحت سره فلنحین نحیاتن طیبا چې نه سکون او راحت سره بده جنتیری شي او که غو سنین او مصیبتونو تکلیفونو سره بده جنتیریږي سو یقین دارنګ او من ارده ان ذکر فانه لهم عيشه تنزون کا ونخرج ونحشره يوم القيامه اعم دنیاوی ژوند ملي نن تنگ پریشانې کڼت غوا مطلبونه قالو دویننتو لا بشر مثلنا نيتا سومګر جمعون زمون سره داې دا زه هر قوم په خپل پیغمبر کړ دې بشر رسول نشي کړې وسم دا چې نهغه بشرکان وي کنه بشر رسول نشی کېدی مخ په خاوو طخانوم ویلو بشر رسول نشی کېدی دا وته بشريت بشریت او رسالت نه انکار وکړه اده تر رسالت کارو د بشریت نه کارو وکړه توري د نا وړه تاسو ان تاسو دو ان تاسو دو نا چواد مونږه ما کانیا ابو دا باونه دا نا چې بندگی کوله پاګې باندې مشران زمږه فاتونا به سلطان مبين فاتونا راوړې مونږ ته دلیل دلیل واضح وای تا دلیل چې نبی تعالی خبره کوي نو دین به بل کوم دلیل دې ابو دا وکناین انتم لا بشر مثلنا تريدون ان تسدونا ما کان يا ابو دا باونا مونږه خپل او دین نه راوې تاسو به دلیل خبره کوي فاتونا بسلطان مبین فاتونا بسلطان مبین حالت لهم رسولهم وی دوت پیغمبرانو د دوی نحم الله بشر مثلکم دا خبره یقیني ده چ مون بشر یو دي کې څه شک نشته لیکن فرق دا ده چې مونږ هم بشر بشر لیکن فرق لیکن لیکن دا ده الله یمنو علمو یش هم ریبادی لیکن الله احسان کې پاکول بندگانو چې چا من علمو یش پاکا چووارې منو بادي د خلک بندگانونه به موږ دلیل پېښ کړو فاطمه نبی سلطان دا خبره یقینی ده چې مونږ بشر لیکن فرق دا ده چې الله احسان کې پچا چووارې مونږ پمږ احسان او کپ نبوت سره خاص دغه ژبري خدای او ما کان لانا <سؤال> نه دي مناسب موږ لرا ناتکم نشته طاقت موږ لرا ناتکم بسلطان چراوړ موږ تاسو ته دلیل الا <سؤال> باذن الله مگر په زند الله تعالی معجزا حجت ته خدای الله پلاس کړي خاصه فاطونه بسلطان مبین موږ کوم خبر اكو هغه اورای ښا وعلى الله المؤمنون خاص الله مونږه توکل کوي مؤمنان ته داو خلاف کوي قات خلاف کینو تا مخالفت بکی تا مقابله بکینو عل الله فلی توکل و ما لنا الا نتوکل علی الله و ما لنا الا نتوکل علی الله اسدیمولار سوذردمولار چون اعتماد اون کو پالمانه وقتا دان اسبولنا او مونت خود ل لار خپل ولنس پرنا لا مایتمون خا خا مون بسبر کو پا تکلیفون تا سوم تر سوی ا تا تکلیفون تا سرړی خپل مقصد حاصل چې بیا زه اوس په ما مشبتونه راضې را ما یپل کار کرد دی لکه وله انلی تهقل متو کون وقاله ل نه کفرو لرس تصال جواب ېړونبی الند دی که نه را دالو مشرکنین مععلم بیا بااس مباسه شروع دا مقاله ل نه کفرو تو خپل پېغم ته ل نخجن نه کومې نارځ نه خاام مخو تاسو د ملکنا أولتاؤدن في ملتنا لا محكم ويلوك السلام والسلام تاؤوه ويلوكنا زمان في دنشاك فعضة نهما سبارة بالكل شورونا روالوك نهما سبارة بالكل شورونا قال الملعو الذين سكبروا من قومي لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قريتنا أولتاؤدن في في ملتنا تا اوس تا مرګریب ومن خپل د ملک نه باسوک یا زمون دین ته واپس شي ام بیا خو د دو په دین نو کنه د دو پزام منی تر څو په دو غلیونو زمون په دین وو اس مخالفتل خپل ځام مطابق یاد چا چ وسلیمان راوړ دې او ایتوار سره وې دا زمون په دین او لته هوې شې قران مانه کوله نو بهش کال نه راته او لته اوذنته میلتینا یا شې زمون په دین مخکینه وای نو زمون دین تراسه قاو حای الیهم ربهم الله تسللت الله تو تو هیو کړه لانه لکن ذو الیمن قام ظالمان ولی لن صبرنا علما عذیتمونا او تکلفون رسول کنه او گټوبو وستل ولنو سكنن من بعدهم او تاسو بتا صفزمکار او سو د هلاکت ددونه ذالک الی من خاف مقامی وخاف عید دا هغه چا د پاره د چسو ګيري کې زماده پيشه نه زماده عذابونه دا خلق ولریکم تاسو ود دو پسمکه کم تغسوش سمودیان لارد، قوم, دلوت قوم دو لوت لارد، قوم دو شعیب لارد، او پی عباد سکل کرنا، وستف تا دو فیصله او اختلان و خوابه جبار جبارن آنید، خوابه تانیش هر سرکش رینا دید، عطول ختم سکل کلمی ورائی مخی داغینا عذاب جهنم، می ورائی جهنم، مخی تا جهنم دیک، ویس قام اما ام انسا دید، اوار کلیکیگی ودو تاک، او به مما اين دوو سديد دي دو وينو زو زو د جانميانو هغه او ور کې سوله کېږي بدنونو نه نا کوم ناونه بيږي هغه ودا شي ما هي تزي ادو بس کي کنا زموږ یو استادو هغه به د عام جانميانو او به خدهږي وي سقام مما اين سديد د جانميانو وينازوي هغه څنګه هغه د جانم کسو جین داو دا بدن ودا گن بيږي دا گن چ بيږي نو هغه بس دا کاسا کار ساو په اعلی بیت نړکشي دوبس کی یش ویلو جو چمختن ازدی کی قران وی مخونه بی راتشی د ماغه وغه پکی ارتاوی شی ک دن بوزي یو قطا ماهم کل می بچنه ټوټي ټوټي شی دا هو د عام جهنميان وبشوي لیکن کوم زناکار دی کننت هغه ته چوبو ملاویږي هغه بدوتی رسی لتوی هغه زناکار سړیټ هغه بد خزي او دارنګ زناکار عغوه د سړی شرمګام نه خوله لګی دینه چې کوم کند راځي هغه بس کی ويسقام ما انسدیت یا تجرع هو ګډ ګډ بس کی ولایکا د وسه و نه چې دین آسان یې تیر شي ولی دومره ګنده کنا او سړی سکله نشیلکه ګرم بوم وی پلیت بوم وی دین به تنوم زی شکل بهوم بدوي آسان سرون تیر کنو یا تیل موتمن کل مکان راضی وبدی جهنمی منمر د هر طرف نه یعنی د مرګ حریا او شایم مستقل سبب د مرگ د ک مرګو مرګ نشته کنه دا چې وبد چې دنیا کس کله کلمي ختم شي نه غبمړو دا چې مخ وخی دنیا کارتوي شي نه غبمړو دا چې ورکه دنیا کې سو نه غبمړو ولې دلته اسباب د مرګ راشي نو مرګ راشي کنه ال که مرګ شته دی نه هر سبب د مرگ ده ک مرګوي وياته الموت من كل مكان وما هو بميت اته ووسن مړ کی کنه مې او ماکه له دې عذاب سخت ایک، سخت عذاب کیږي ماذاب قبر کنو معلومي کې من ورا جهنم او من ورا عذاب غليظ نو دلته دنیا کې صداګاني بیا چې نو برزخ کې صداګاني او بیا آخرت کې دو دوچ نیک کارونه کړدي اجان ول شیطان ور کړدي او به ور کړدي جمعه ته نه جوړ کړدي مشرک چې جمعه جوړ کړي ګټه غونښت کنه دو مال کرد نه او نه په کارېږي را شکن د دو د عمل مثال واوره دې تفصیل منکی مسلوله دی نه کفاو بر ر. مثال د و د کسانو چې کفر کرد دی مثال د عاملو د کسانو چې کفر کرد د په پخلمنې و هم مثالو نه د دو کرامه د پهشان ډیری دی یره کللوی ډیرری ک په کار نه را ځې نه فرش کې راځې ن لیو کې راځې نه کې راځي نهکهته په نکه انغه او چته په کاریګي نه په کاریګي او خاوره اغه لاندو په کاریګي نو په دیوال کوم په کاریګي نو په چت کوم په کاریګي دا غیره بیکار شې دی هیڅ شي کنه په کاریګي ها کدا یو لري دې غد خنه لا اقدمه تیزه سلی او چلے گی مخاوره منی سلی راشه نو خاور نو ډیکنه دا یو بل سره اون خلی لیکن یری منی سلی راغلا نو گدی زرات بل سره جوخ ارېمره چې سیلې راغله نو تمامي ختم کړل تاننګ مشرک اعمال چي دي غو پر دي کړم دا غي عقيده نشته دا عمل خو دختي غي عقيدي سم اوس بنیاد د عقيده دا نه پاسه په څټ ایکد نو دیوال شي بنیاد د عقيده دا نه پاس عمل کو کو کو نو دین ډیره جوړ شي دا خوشاله دا اوس ورته يراله لاندې خو سمشتا لاندې دا خاور دا نو خاور خو د دې جسم له چې ټینګ ټینګ شي وسره څنګه ده نو دا یونټینګيږي بیا چې سیلای په راغله دا تست که چې ډیرې دس کار نه دی نو ضررات منتشر شل او بیا چې نیو غاړیلاړ سبلې غاړ افیو مناس په غور د استت د بیرری خوی د راغه په مې سلا په تیره کې دانه چې دی الو جوړه نوبل د کې چې مله پره وس سلا ده نو نام مشانانی له ختم کو داواانکې داکو فشر ک د دی عمل چېدي د ندي منې چې د لا د شک او د دو چې عمل کردي. دې موند د کفار او شرک سیلای راغله نو دا یې هرڅه ختم کړل دای نصر کله خپل وطن ناملو او لو واشرکو له حبط انهم ما کانو یا ملو حبطت اعمالهم هرڅه ختم شل نه يقدرون مما كسو ولا شيء اذ درا پاسیدا ایرجم کین نسجم کوله زری ک سپیدا نشته ډیری ک نانو زره ک سره دا زره له الله سره اغنا نو بهم بیکار ده دې زره مننه د دې وروستۍ نه رسولای اقرون مې ما څه ولا شي لاس په بر نشي په کارونه من چې دوکړ دي علاشې پس چې مانی دار کوت دلال البهیت دادګ ګمړای حد نه لري لا د دوه عملونه کړدي لیکن عمل مثال ایره دی ده اېری ډېری مانی چې شیلای را شي بهفيد شي دوه مانی چې شرکه کو د عمل بهفيدې شود د عمل ولې بهفيدې شاکې د خرابو کنه قید په کار ده علم تران علم دین نورستو هغه جګړه د مشرکانو په ما بین کې یو بل سره بجنګی کړه دا اته موږ راوړو ليو الان ترې دونو ګل ان الله خلق السماوات والارض يقين ان الله ليکل الله پیدا کړ داسمنو نوزم کې لپاره د حق ان شاو زهب کوم کو غاړي نو بو بجې تاسو یا ته به خلک جديد راتلو کې په پیدائش نی وسره وما ذالک الله بیازیز ندا کار الله باندې سران خاصو ختم کې په ځای نور راولې کې تاسو عقیده سموناله هېله مشرکان الله ختم کړل سبر راغل ده سم لګ نه او بهون الله جمع ټول به مخامخله ته یو په ټول په یو ځللمې په قاله دووافاو مو به مریان کمزورې للهې نکبروغاټان پران ته ان نه کوناله کوم تمام یقیرن موږ ستاسو طبع په دنیا کې حالانته مغون نه مناد الله من ش تاسو د په کوون کې لری کووني کې مومونږه ګذاب دله نه من شي حالانتو مغنونا لقول شي تاسو من تاسو بسي روانو روانو تاسو يدهو اتبعونا والنحم الخطاياكم من پسي رازا استاسو گناه پا من ننم خلطا شكي كنا رازا دا کر في گناه دي يرد دا پا ما دا پا ما دروغ و گويوكا يرد دروغ و گويخو گناه دي استاسو گناه پا ما دا دير اخيرت كسي زمواره بايد بلغ ولا تزرواز لتوم زر اخراج تو گناه و تكا يو زموار ولسوع عذاب کوله شایک من شین نسгина قالو دوبو اله دان الله اولادینا کوم خانکه جواب دانو پکار جواب خودو لدا پکارو چاوته تنه تپوسو مون نه عذاب لری کوله ش او کنا نو پکارون نام یا الله نام پکارو چلی لری کولیشو یا الله دایو نه وک ولې د جواب خو نام یا الله ای کنه ته دنګل خونی دو بل دې ته دنګل لو دان الله اولادینا کوم دا نام وای مون لول شوهله لشا لې کوئ او کهله و تاسو التهلی مکت ته او سلهناول ح خطیا کوم راضمونږ په سیک اسکونهونه پهمونږلی م نو دواړه کې پهدل نام کوم په سادل لاکم په سادل دوی درمه طری اختیار کرا چې اذاابونه لری کې په ل کېږ په هدایت دایت غشته عذاابونه لری کېږي په دایت دایت غشته دی نه لودانان که مونته الله هدايت کړه نو موږ وتاست کړو اپ هدايت منه د تا پبل لريچي خپل پبلシナ اوس ومفسرين لیکي دوه ځان کې مشوره وکي چې دنیا کې به خلکو ای صبر کوي ای صبر کوي ای صبر پورته دره دوه صبر کوي کوي کوي کوي ډیر مودا دا به فریاد کوي کوي کوي یار اچھا و فریاد وکا لغه فریاد به قبول شه دنیا کې یارغه فریاد دی راغل فریاد به کوي کوي کوي کوي به کوي کوي کوي اونښله دا به سوي سوابونه علينا نه کوم ماېسون دی ک نه بل ک را سبالی نام برابر خبر د مونږې اج نام ص نه مونجرړه فریت کووه که سبب کومله نامې مخص نشته د مونږ د پا ض د تختې اوسمونږ لپاره دې جاات اس لار نشته نوتونونه مونږ اړلی وک او هغه د صورت سبا دارې د دا صورت احاب ادارې د خاامیم ص جو بلکې وون خليکنا ربنا اَرِنَا الَّذِيْنَ ضَلُّوا وَدَانَنَگې دوبو وې بل مکر ولې لو نهار صفور رز مونږ پښې لګې دی لوې نو اوس دلته انکارې شل کنا کله چې دا انکارې شلو ما غټ پښې ولاړ شي غواړو انکارې شل ولاړ شي شیطان ته وایي را تا په غلطه اډولیو داسنګ چل دی اوسه وقال شیطان او و شیطان دی کافرو ته لما ما قزي کله چې فیصله وشي د کارونو معمولات ټول فیصله وشي جانميان جانم ته جنتان جنت ته کله چې فیصله وشي سببن شیطان ان الله وعدكم بالحق الله تعالی سره وعده کړو د دین وعده حق او تاسو ته ماته او ست دي به دینه وعده کړیو مفاخ لفتكم نو ما خلافك الله خلاف میک ای لا يخلف الميعاد ما خلافك وما كان لي علیکم من سلطان خلاف میک کړه دې تاسو سره میواده کړيونه به مخرافه کوه ومہ کانلی نو ما د پاره علیکم په تاسو باندې من سلطانن سزور ما غو سزور نه لکړی ان اعلان کوم مگر ما تاسو و وسوسه یا چول دی پټه نو فست راځب تم له انظام پټه خبرې منل دې سرغن امبيار کتابونه راغلل اغه تاسو منل ازما پټه وسوسي بیا مون اومن نو فلات الومونی چې به دغه خبره منله زمان ما مو ملامت کوي فلات الومونی ملا ته کو مالله را ولو منفسه کوم ملامتتهقیځان چې ه پې خده باتل په راغلا سرګن پرې خده پټ په سر راغ ل د لال پرېخده اوپو پهراغ لیک ماه به مصرخی کومنی هم ځستاسو فراد دررس و, و ماتون بې مصریخ یا نی اتاس زما فراد رس سمت لو ستاسو فراد دررسې نه چون کول اتاسسو زمانې شي کو ان کفرتو ما سر من قبلو ریو مطبب دا دی انې ما کفر کړ دې به ما په سبب دا غي اصلک تمونه چې تاسو ز شریک جوړ کړم من قوله مخې زه استاد دی وګینای ان انکار کفر تلاړم یا زه انکار کوم دا غي نه چې تاسو ز شریک جوړ کړم الله سره یا زه تاسو په شرک منی څړت وژنہ ځکه کفر تواختم یا تاسو دغه کفر نه دین کاری ما ان ظالمین له مذاب نریم یا کړه ظالمان د پر عذاب ده درنات او ویله ش کسانو او ته چې مان راوړ دې دنه بکړش کسان چې مان راوړ دې عمل کې د شریعت مطابق جنتونو تا چې بایګی ولاند دغه نه نهرو نامې شوي پای کې پیژندره بخل تحیاتوم فی سلام هر کله د دو یو بل ته په دې جنت کې سلام سلام وایې تاسو ویلو کنه تحیاتوم فی سلام یو بل ته سلام وایي الله مو مو سلام علیکم سلام القول من رب الرحیم فرشتي بوي سلام علیکم تب تو فتکل یاو بلتویف سلامون بچ شوی بچاو دی پتاسو دیزنا چاہنے آغا دریم علم ایکی مثالونه دو اکس دا کلمی طیبی مثال او دا عقیدی د توحید مثال کلمی خبیسی مثال عقیدی دا کفر مثال دا شرک مثال علم ترات تنو گوری کفا الله اللہ سرنگی بیان اللہ تعالیم مثال کلمتا طیبان ولی طیبین طبتم طیبان ېته ی کلمتته یوا ده دا, دا چاویل نه حالات هم ته یفشل بیا ته یبیې حالات برابر شل جن برابر شل ف نخ نو حالات ته یوه اوانې دا ډېرهتونونهدي یبی نه ته یبات ب تمام حالات تو یوا ته ی حالات ته یيبل ک نه کلمت یواده کلمت کاشجرتن طيبتن پشان دغهونی پاک اصل وا ثابت و فرع فی السما اصلها ذیل داغي ثابت کلک دی کت از مکه او فرع ها او دا رنگ یک سانګی داغي فی سما بر اسمان کې دی توتیو کله ها کلحینن بیز ربهه ستوتیو کله ها ورکی فصل خپل کلحینن هر موسم کې بیز ربهه پیدند ربه خپل و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذکرون بیان الله مثالو خلق تطارا د دې دپارچ نسیت واخلی ګورداک ک کچا جراتن طيباتن مفسرین وایڅه دا کجوريونه کجرو نې دا صفات دي چې داغي هر څه فیدمندې ځلې په کار راځي څاټ لرګینې نو لرګو په کار راځي څاله بینش نې بینش په کار راځي څاله پټې نې نو پټې په کار راځي څا خوراک نې نو خوراک په کار راځي څا دې ساورو خوراک نو ساورو خوراک په کار راځي دا دا سونه دا چې داې هرشي مفید دی او هر سره په کارېږي سیزی بیا تیار ده دی نه چل جوړه تون جوړی نو بیا ار ده دی نه کتونونه پټې نو بیا ه ده دی نه پورونه نو بیا ار ده تا په خپله نو بیا تیار ده سارو تاچ نو بیاتی او که دغسې پردي ولاړه بیا ه ده ته ناخلی بیا ه ده که نقلې بیا ار ده دغه که نه مفحارشي ددي مفید دی د قشانې مومن دی که د دا کېده سله. دا د عمل سند د چ نو اقرار سمده د د عمل سمده نو تمامي خبري سم دي نو د د معاملاتو سم د هر زه کې تا ته خير رسي دا کدا کجورت کې کنا زیري نو اخلا اغه تا ته خير رسي مؤمنو دغه د کنه د اغه قدينه اخلا تر عمله پوری تا ته خير رسي اخيله ول ارتسم اخي عمل بد د تسم او ترتیبونه ود د تسم خي هر سو د تسم بله خبره د دې زیل کته مضبوط تدین سو کړه قول نشي دغه عقیده د نظر کېدنسو کړه قول نشي سو کړه قول نشي کنه د دې څنګه به ور اوچت تدسو کو تر سده نشي دغه عمل بر اسمان کېدای له یسعدل کلم الطيب والعمل الصالح يرفع امر اسمان کېدنسو مخه قول نشي او دغه سکجوره میو ورکی صفاسترا بر اسړای کې چت نو دهو معامل کې صفاسutra ده سنت مطابق اغه سره طوفانونه غرد غبار نه دی لګیدلې د ذکر اسمونا ریواجو نه او شکوک شوبات نه دی لګیدلې دا ده عقیده کتن نه ختمیږي نو دا غیزل او ختمیږي تا اتا هر قسمه فایده رسیږي عقیدی فایده د عمل فایده د ترتیب فایده دار فایده تا ته هیڅ موقع کې zarar نه رسی دا غونم تا ته هر فایده رسی کړه او کده دا سولانه دان هم خستغکاریږي او کستا ارتا وکړه نو تا ته قسمت قسم فيدي رسوي قسمه قسم فيدي رسوي کنه او د دې مقابله کې شجرې خبيصا مړغونه دا چې په شقال موسم کې ذمہ دار پټي تلاړ شي ليو جا خوي پورا پټي وي بوره اعلان نکړي پورا بوټي وېران نکړي زیل ونه کاریږي خبرته ولور روانځي روان وكاږي هر یا ودا سی کیدا سی کو بو دے کرپ پشلتا بولگی قرار متاخ عقیدہ شرکیا هغه په دغید څخه دلایل نشته کنه دلایل نشته ک دلایل ونه بنیاد بیسه یو کنه دلایل نشته چې دلایل نشته نو بره بی دلیل خبر چین دا غي اثر بره میو نشتم زکه چې ځ لکهته دوبر نه ده نوغ وونه میوه نه نه شي که نه دغ معقیده چې په د مې بار نه ده نو د سه عمل عمل نی که نه نو دې مشرق عمل شته که مخې ځکه شو کار مادن په شانت ایری نو د د سره درائیل شته نو د د قده بدلله ده چې مو پر راغ نو ماله من قرار رااخ قده بین نهې سې بی تولئ او کا لری کوي نو لریکوور مساندي وړي داسې لاس ورته راوچن کټه په پروتیک د دا قاعد د عقاید او رسمنو یو دلیل د قران او سنت ولا بستې دغه دا رنگ د جاخله ریکای یو عمل د مؤخذ ولا بستا او بیا صرفې د پګنشتې نه زیل کې دی کافر ناقیدینته فیدا غسته شي نه عمل نه فیدا غسته شي نو دغه رسوم او ریواژ نه فیدا غسته شي دغرنګ دا مړګونه دی دا ځاخه دا د دې کده ذیل لټو نو نشتا د دې تن لټو نو نشتا د دې میو لټو نو نشتا یل ذیل پکار د 24 زم د دې تن پکار د چ بینځ ته نه جوړ کم د دې میو پکار د چ وی خلم دې پټه پکار د چ خپل کټ نه جوړ کم اذرنګ پورټ نه جوړ کم هیڅ د خین نه دغرنګ موشر 23 د خین نه عقیده هم بیکاران او عمل هم بیکارا دغه سمراتم بیکارا موحد جن هغه هر سب برابر دی ځاګه ک دا د وړه چې موازانه کوي یو د کجوريونه د د غیر غړول ا یو د چا هغه مړغونه دي د غیر غړول د دې اسمان فرق دي تاسو وېخه ټول د حضور دې ته ټول د حضور دې ټول یو څلک تاسو د مسلمان عقیده او د کافر عقیده د لپاره مالهم ان قرار ا دا یثبت الله الی جنامنو داخلک اسلو اسا به تو فروا سما وی غټولم کله چې توحید ا د سنت دلایل راغلل به مکه کې څو کافر پاتشي اول شو आवाज نوزي تول کافیرو تول کافیرو کنو ها مغوث تول کافر ختمول اسانو یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ختمول اسانو دا یو اسانو لیکن چونکه دغه ختمول ځکه ګراند دي چې اصله ثابت و وفروا فی سما عقیدېم که تدرسو اظهر ی هم فی سما عملهم درستو سماناتهم مفیدو میبیهم فی دمن دیوی د سالم و احزاب و سالم کافرو لیکن دی غان نه د دود دلایل ته متوجه شل سورۃ الرعد را شنو رعد دلایل ته متوجه شل له دعوت الحق هغه دلایل متوجه شته چې خالق لكل شئ هو الله الام بكل شيء هو الله حافظ بكل شيء هو الله رازق لكل شيء هو الله قادر بكل شيء هو الله له دعوه الحق سموهم چهره سموهم تاسو یې نه ماله من قرار نو اس چتول دغه مړغونی او ټول دغه جاخې ویک او ټول مکت مکېتول داسې پټکړوا تر دې پورې چې بیت الله کې دنهوم دغه صلات بوتانو مکمل کنټرول کړو په دې بوډا باندې پیس دې پکینو ټانټای بار تنو اپریشي ټانټای بار تا نو اپریشي هغه لار مدینه ته ایز دې نو پرېشي مکمل ګټونه ډکډي وک لیکن د توحید او سنت دلايلو انبارشه نو ماله همن قرار د یو پاتې شو نا مکی کې به سو کوم پاتې نشو دقه شانتی د شرک او بدات هغه به رسونه ما تاسو ته وی د بداتان پخپل کې به هم شرمېږي مالا من قرار بل پارس قرار نشته کنه نو دا عقیده کته مضبوطه دا ها اوست وای زدا عقیده خراب اوم دا زڑی و باسم دا عقیده ستا پلاس راضی دا ددن یوشید چته و باسی بار با غور زای نا نشی کوله لکا دا ستا پلاس خو نه راضی کنه عددا عمل فروات سما الیسد القلم الطيب والعمل الصالح دا دا عمل خبر له رسمان تا دا اقیده کته جوخته دا نه عمل خراب ولشی نه کی د خراب ولشی استا خو د غونډاره دین نیبره شته نیکته شته دا چې مون عمل کړو د حزبونی د حق وځه حق باطل ساده بوتانو اغل تلاړل دا بوتانو نه 34 غوښته 34 پوزنه 34 غفنه نشته هغه مون تاسه مسکل ساده طاقت تو د نکات سره سره متوس نه بار را بهتون هغه لاړل ما له من قرار بیا مکه کې سوق پاتیو تاسو ولې ودیه بس پکو نه او مثلا کلمه خبیثه ک شجرته خبیثه نڅت مثال دغه ونی پلیته پشان دغه ونی پلیته خنځلا ترخندونه سلوک استفیدنه دا او تصت من فوق الارزخ خاط من الارض ند من فوق الارض سمک لپاس او شلانو دی غب سره حیثیت وی الله خپل مال من قرار دا سی ولخت براکا جاولا جال لک جولا چخل کور جوړ کی کنه به او طرف ته د شودری ګو ګوري ورته یاره بس کار میوشنو کار می وشو لیکن ورو کې ونی بچیدا سکین مالها من قرار مالها او ته ګوري او تنگہ اوت پت اغورا شہبت اغورا بولہ ہم تگورا بجال تگورا فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں او زمن گچن چت چت جاتا نہ ہمگا جاتا من قرار قرار نشتے اس درے سمرا یثبت اللہ یثبت اللہ الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره لکی اللہ کسان چمان راوڑ دیک تو قو يل الله ظالمين بلالقي الله ظالمان خطا کوي او الله ما هشا کي نغه چوغادي نو س مطلب مؤمنان الله کلقي کنا جن ولمالقي عذاب قبر تن مراد دي تیک تک قبر حالات او فرشتي دي سوال جواب نو مر ربك اغه تشكال ني او قران نوستي رب السماوات والارض رب مر ربك قوي الله عظيم ما دین وک اسلام من نبی وک محمد صلی الله علیه و سلم د کافرته وای هاي هاي لا ادري لا ادري لا ادري ما ته پته نشته دی لا ادري زه تهي ما ته پته نشم ماغه خطا شو د کلک شو کنه د د چر نو خبره او خاط دخلی نه ولی عقیده صحیح او خبره صحیح خبر شو د ذاق د خراب او خبره خبر خراب شو اوس بل خبر او برنهسر ولګوي کته ذیل وینو بریا سرات برابرو زیلی نوینه سرات خرابو چر عقیدای سی وانو قولی نقول سی سبت قولی دا قول دا سر سبت الله عقیدای خراب وان و یذل الله مقولهم خراب شه ځکه عقیدې د اقوالو د اعمال تعلق عقیدې سره دی قول bale درستوي عمل bale درستوي چې عقیدت درسته وي کته ذیل وینو الوبانی سانګي وی الوب می وی وی جيل ني ني نو پان اسان گي مي ني ني اقيدا نيشتن نو عمل قول نيشتاق عمل قول نيشتكن وا يفعل الله ما اشاق دي زنا سلورم علم اغا زدر لپار د کافر علم ترى الى الذين كسان تچ بدل کنی نعمت الله تعالی دین دال البوار ودنے قوم قلتا زيد حالات قوم قل جهنم جهنم دیسلو نها دنبشی دی دیدتا دا, دا تول قارون فرعون د غدر خلق روان دینو خزه دیده و بیس القرار داولی وجه عدو لله اندادا جتا کنالیو زلو عن سبیلی کل تورتا تمتعو فیدا حاصل کئی لگمودا فا انما سیرکو ملنار لپارد دیری بودی کل یا عبادل جنامنو توویا کل یا عبادل جنامنو توویا کل یا عبادل ل... او یا کسان ته جمان راوړ دې پابندي دې کوي موز او خرڅ دې کوي مې ما ردق نہ وو سرون علانيا مخکړه دينا ا کسان ته وایا چې مان راوړ دې موز دې کوي دا لا پنم دې خیر خیرات ور کوي مخ پپټمنې کې ضرورتي سرګندمنې کې ضرورتي بلا ضرورتان پټ بهتر دا من قولي مخکړه دينا یا فراشي ومنداسر لا بيع فيه چې نه خرڅول غسل پوي کې ولا خلال دوستانه تعلقات شه سړی ز پکارې یا د بې واخلې یا دوست نه واخلې داړه نشتہ الله غزا ته چې پیدا کړی د اسمانونو نظم او کاراوري دبره نوبر او باشي په غسر مېوي خوراک تاسو ته پارا کار کله ګول لساس او هغه کیشتای چلیږي په بحر پتراب کې په حکم هغه سره واسخرلکم الانهار داخل دلای لوکار کله ګول لساس او نهرونه واسخرلکم الشمس او القمر او کار کله ګول لساس او نور اسو مه تابکړ دي خپل دای دایبینه روان و دی دی نور اس پوګمای اساسو کار کله ګول دي تا به کړي دی خپل دانا تستا تابې دی خل د غلط خبره کوي نور اس پوګمای دا زمون تابې دی نه ستا تابینه دي چې ستا تابینه ته ودی نور ته مخه ځکنه اساسنګ تابې دی معنی دادا وسخرلکم شمس او القمر کار کله ګول دي ستان نور اس پوګمای تابې کړي دی خپل دا ایبین مشروان وسخر لكم الليل والنهار او کار کله ګل تستاک سورہ 25 تابع کړي د خپل وا تا کوم ان كل ما سالتمو درکړي تاسو ته هر هغه شی زه ارغه شی چې تاسو دغه ته محتاجين من كل ما سالتمو ارغه شی چې ته محتاج اې هغه تعالی درکړ دکنه و ان تعودو نعمت الله او کتا ز شمار شورو ک دنمتو دي الله تعالی لا تحصو انو سب ته وینکای ان الانسان یقینا انسان چې دې لذلوم دیر ظلم کوونکه کفار دیر ناشکرا ظلم ظالم وته ظلم دیر دیر ظالم ده او دیر ناشکرا ده دیر ظالم و دیر ناشکرا داسه مکو شکر گزار بندا جو ش پشان دی ابراهيم وی قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد غلت هذا البلد اوت اوسه نو نه آبادی پاکستان بخری کی هذا البلدن التشنو امنا امن ولا وجن ابني وبنيا نعبد لسنام او بدره او ساته ما لراو زم اولاد د دینه چې مونږ عبادت کو د بوتانو رب ير مز ما انهن یقنا بندگی د دی بوتانو چې د ازل نکثیره من الناس ملار کړی د ډیر خلق عمل ته بیا نه چا چې زم ما تابيداري کړو فرین من یومناسان چا چې زم ما فرماني کړو نو استا مرجدا غفور الرحیم ربنا رب ا زمانہ انیا اس کنتو یقینا ناباتکد د ما مين زريتين زمي اولاد خپل بيواد دين په دا سکند کې غير زي زره ان چې نه د فصل والا شړا لا قدم شړا لا قدم ايند بيتكالمحرم ها دمردا تستاده کورخه کې عزت ولید ګونډي ګونډي خل ساتي نور استین نزلتا سا امکان نشته د اوسه تو سوا ده دینا چې دي کې ستا کور دي ستا کور دې نو غونډې خو دې غونډې خیال ساتي نو ویزید لپاره راغلي ريال کټولر لپاره سودی تن ربنا یقیم الصلاه دې لپاره چې پابندیو کوي فجال افرتمین الناس ما الک زرونه دی خلقو فجال اوگرزا فجال اوگرزا افرتم الناس زرونه من الناس دی خلقو ته وی اليهم چې مایل شې دې طرف ته ټول خلق زرونه از التمایل کنا هر مسلمان غاړي چې د فجر الانوګرذوا فرتمین الناس ځکه دا بیابان ده کنا شرد زیده ما دلت آباد کړل او دې شردې کې ودو څوې علاق نور خلق راځي او سره آباد شي فجر الانوګرذوا فرتمین الناس زرونا د زن خلق او تحوی اليهم جماایل شي دوه دی طرف تاک ورز قوم من ثمرات اوس بیابان ده فصلونه زه خو نه د تشکار ده ګټي دینو می رزق ورکړو تان من ثمرات دې می وونه اوس لار سکنا صالحی می دنیا می ویل تترو تاګه ملایویږي بل ملک کی یو ګره نشته التبیل علمو شکرون ربنا ربزم شکر گزار شه ابراهیم علی السلام په شانتی ربنا انک یقینا تعلم ما نخفي و ما نعل علم الغیب و لا تپو پغه مونت چم سرګندو افټو و ما یقع الله من شین هر څه شینشته په الله باندې فلر جنک تزمکه کی تول تاريفون حقدار یوځه ولادي الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اور چغه ولا کنه الله پارسمنی پویږي تول تاريفون دي الله دې ديابان کې چغه ولا غير دي زر امين د بيټکل محرم الحمدلله تول تاريفون دي خلتوب خاص الله لرضي غذات وهب لي چراي كما تعالى الكبر اپ پډاوال کې اسماعيل و اسحاق اسماعيل عليه السلام اسحاق السلام زامن د داډوار د ابراهيم عليه ولهله دوور کوون کې یواژ والله دی ان رببي لسممی او دعا یې نن رب چې د خوا مخورې دونکې د دوعا دی بیابان کو ګورهه لیا دی ر جانلی مې مسلات یا الله ما پابند کې د موز یعنی کلک کې چې مې مسلاتې رب جانلی وګرما مقي مسلاتې په بند دمانزه وامین زوریتې ځ زماه تون دا دوعا کوو که نه یا الله ما په مزکک کې کلک کې اسوال ق پاسه موزه ق پاسه موزه ق چټه ول دوه انکړه دعا مو ککنه ربنا وتقبل دعا ا رب زم و تقبل دعا اغه مو ایدا الله زمو رب دېغه دعاګانې قبلی یابان کې دا لګیا دی ځان د پر دعا کوي چې ما دن منک لک کې بچول لپاره دعا کئ ا به الله دا دعا زمو قبل کئ و تقبل دعا اتول مسلمانانو یاده رب اغفر لي ولوالدیه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دا جامع دعاګانې د کنا زان له ورچین اصلي دا دوه غاني په ګلښت مله قران سره راغله دي کوم دوه غاني ټولو چت دعا د ابراهيم عليه السلام ارسه په کراغله زان په کراغه رب جان لي مقيم الصلاة چې دین څخه خبره نه پاتې نشي ومن ذريتك چغونم دین خبره سپاتې نشي او والی والی والی دا رنګ ماو بخی رب اغفر لي یو درجه نه پاتې نشي هر درجه ته مو رسي ولي ولي ديا وللمؤمنين دا وخت چې الله منا شهر نو كنا ولواليدا يا زن مفسرين وي إبراهيم عليه السلام ببرا نسل كنا ببرا نسل إبراهيم عليه السلام ببرا نسل اقعى طول مسلمانا نو كنا دقع يو يو تن الاوا نور طول نسل كنا نیکو یا نو من العنور عقلي وللمؤمنين ومؤمنان يوم يقوم الحساب فاغى رزماني چه شروع به شهر حصاب الكتاب فاغى دا طول و ذین اخر کی زجرنا لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عمان مکہ او الله منی څنګه به خبر ده د کارون نه چې کي ظالمان الله خبر ده نو صداوري نو ور کوي صداوري کوي صدا کله په ټایم منی ثم ما يؤخرهم يقينا رستقو من غدول يوم الداسره تتشخص فيه الابصار چې ठाغي بوزي کړه کې بوزي باټي بوزي پائے کیستری کې کافرون خاږي بشي را يران بشي کایولې به ته تضمین راشي هغه ستېران شي چې څه وسکهږي نه مخني روس وېم مطلب ده د یو منډي وې او چکړې وې سرونه یا کا تکړې وې سارو سره تشبيه ده هغه پر اپا سیکنن ځنه سره سر کته کېو منډي او اوزنی سر وچت کېو منډي وې په تور تني چې په کوم رواني ولايت تبديلې وې نو واپس کېږي دوته طرفه هم هغه نظر کېده دوه دغه شند رواني هغه سرګي رپیګم نه په منډي وې وافدتهم هوا از درون ند د خالد ده هو شهوست نه قوا خالد ده هوش نه یره من دی چرته عین المفر چری وی کنه من دی بوی وی وی وی, وی چرته وان دیرنا سا जर ورته خلق ته یوم یو یاتهم لادا اگر ادم نه چره بشیتو تازه فیقول الذين ظلموا وی ظالمون ربنا اخرنا الى اجر قریب ایره زمونګه رستکه مونګه غلیټې نه زېتا مجب دعوه تا کاونه طبيع الرسول لوجب قبول بکومګه ساده دعوت ته دا توحید و نتب الرسول او تابعدارن مشو موږ ستاسو د پیغمبرانو موږ نه غو ډکل کیږي کی خام بهونه کیږي کی. اولن تکونو انو نه تاسو اقسمتم چې قسمونه وکول تاسو من قبل مخر دینه مالکم من زوال چې نشته تاسو د فقرت زوال تاسو خدای چې موږ ملت چرته زوال نشتا نو څنګه چللې هازه سوره النحل لغون رواي سوره النحل آیات نمبر 38 واقع سمو بالله جاد ایمانهم لا یا باس الله مے موت لا یا باس الله مے موت تاسو دا قسم کو بیا پرتګیدل سره اشتد دینا لکا اولم تکونتھم من قبل ما لكم من زوال تاسل فاره بیا وسنگ چل و سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم او سې دې لې تاسو په مکانات او دغه کسانو چیزان سره زیاتې کړو هغه هم تاسو به رتنه راست جامو په کنداره توکي دغه په مکاناتو پیوسې دی به هم تاسو به رتنه راست او تبين لكم كيف فعلنا بهم اخوا ذکر د متوسده خبرات چې موږ او سره سمامله وکړه فمن من خسفنا به الارض ومن من اغرقنا ومن من خلقتوا صيحه جامي ګټي ورېدلل نو چاونی توفان راغلل نو سږ مزه کې خش خشې دي كيف فعلنا بهم وضربنا بیان دی دی او بیان کردی تاسو ته داغي حالتونه امثال ذکر کړ دي کنه دا 40 10 40 وقدم کروا مکرهم و ان الله مکرهم اوو تدبیرونه کړو د حق خلاف و ان الله مکرهم الله سره جواب دی د مکرون دیغو او ډیر لوی تدبیرونه کړو دی صلی سلام علیه و سلم دارنګ دی نبی علیه و سلم ته نوح علیه و سلم هر پیغمبر خلاف تدبیرونه کړو و ان کان مکرهم لتزول من الجبال د دې مطلب دا چ نو هغه تدبیرونه د دو چې لقیدله په غی سره د ام مثال د غرد مثال د غرد د دوک د مکرونه مثال د جولاجال دا دو مکرونه کول کول لیکن نو د دو مکرونه چې لقیدله په غی سره مثال د غرد نو مکرونه د دو من الجبال چې لقیدله په غی دو مکر کو د ام خلاف کو خلاف کو یریدون لچ نور الله بیافهم والله متم نوره څنګه د دو مکر سره بهغه وړه کېږ نه کېږ انکانه مکر هم من هو الجبال یاد غو مکر شدت ته اشاره ده ګر چې هو مکرونه د دو چې جه ک د هغې سره غورونه دومرغ سخت څخ مکرونه چې غونه جه کوولت لکن دا د بیا هم د حق برستتو مقابل کې فد شل اوس پهستا خللو ډیر ل مکرونه کې ته د يات واییه انکانه مکروم تونه من هو الجبال تونه من هو الجبال او کهجروریونه دکنه او بلغان نهچینغا اصید جا خلا الا الله اللہ مخلق واندی رسولا دامویا چه اللہ خلاف کردی و عدق پلیدی پیغمبران و سران این اللہ عزیزون زنتقام یقین ان اللہ زرور ذات خوانده بدلی اغسطو یوم پا غرضی منی تو بدلو الارض و غیر الارض ایک بدل بکڑی شزمتا په بلی سره صفت پی بدل شي و السماوات و اسمانونا دامنگ آیاتونا رادو لیو کنا مادامت والارض اورو باه شي او اصله قتل عرضو ب نوور رابی مبرزورله لو اح د قار او کاره بهشي محامخ په شي غزات ته چې یوا دی زرهور د وتل مجر نه مجرمانو حالت په د داخلی د کوټول د جرونو که نه ونی مته مجرمان او باید پهته غزمنې مقررنې نهفللسفات تډلی شي په زنجریرونو کې سرهابلو هم کمسونه د دومن قران د رانزرو ګوګړو به چې ورته غور پعملی وي سرا دیلوم ور کی به وی لیکن دا قمیصونه به یوم داشی خور براکا گی خان ځان تراکا گی بزی کپړو ډیر ګرمی نن تپ تپ ځان تراکا گی دا رنگه دا کپڑے به د ګوګړ وی دا رانډړو به وی دا ځان تراکا گی کنه دا تیل شت دا ور ځان تراکا گی پلاسٹک شنه دا ور ځان تراکا گی تقرنګ کپڑے وی کنه ور کیسو نه ما په خپل داسې کپڑے لیدله کله چې تاسو ملیدري سومره تیز اور کې وو غردول دمره باغه سفارشله بیا بارته وکلا یغی صفای اور سره وبوسره غن صفا کړه نو دا راکنه ددو کپړې به یې هغه به اور راکاګی اور سره وختمی کنا و تاسو او دوه ومنر راګیر کړي وای مخور عددو غور اور وددو مخور من چورلی داول الی الله کولا نفس ما کسبت بدلا وراء الله نفسها عمل شغل کرده إن الله صريح والحساب هذا بلاغ للناس هذا خلق هذا خلق لنا جابون أنه كل خلاص يجي فهي كتاب بخلاص يجي هذا بلاغ هذا تبلغ للناس اللي بارد خلقوك هذا تبلغ كأن خلقوك خلق بلاغ للناس مراتنا القرآن ولينظروا به يو وليعلموا دعا انما ما واحد وليذكر أولو الألباب هذا بلاغ للناس هذا تبلغ اللي بارد خلقوك ولينذر به اطیار ور کول شي دي خلق ته بي په قران سره او چیار ور کښتن فیده به سو شي فیده دا او شي تاقیدي برابر شي ورې عالم او چي دو ته په تولګنما هو الله واحد یکرم حق دار یو دي عبادت یې وا دي يو دې والله پکار دي وليا ذکر ولل او چي نسيت واخلي من خلق چي نسيت واخلي کنا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلكات الكتاب وقران مبين کې سلور زرا علم اقل دلائل مثالونا لقدي صورت كي شا شدا مساله ون مندلنا نو لبارس زاگاني عذابونا غيل لبارس 15 نمني د اقومون تههلاك شيدم اقوم لوتت سم سمجاندي ادارنج اصحاب الايكاء مكتسمين ومستهزئين انز الله وربكم چا ویل دی هوت کې तमाम انبیاء ویل یوسف کې یوسف علی السلام جیل کې ویل دی اراقه فرشتو اسمان کې ویل دی ابراہیم کې ابراہیم علی السلام بیابان کې ویل دی چا چې دا عمر اونمنه ول حالت په پیراشي نکدي قومونه راغلل کنه نمونه دغه منکرینو په ومنه عذاب عقلي دلایل به هم په دې کراشي الله یو لقد جعلنا فی السماء بروجا ولارض مددناها وجعلنا لقوفا معائشہ دا ټول چې نو دلاین دی کنه او ترغیب ال القران دومره پکی خاو الله رب العزت ولقد اتینا کاسبا من المساني والقران العظيم شروع کی ترغیب ال القران مکهي سوراتونو اغه شروع کی ترغیب ال القران سورۃ الرعد نو ترغیب ال القران بیا سورۃ ابراهيم دی نو هم ترغیب ال القران هد اسلام علی کتاب انزلنا الیک نو دا سورۃ حجر دی نو شروع کی بیا هم ترغیب ال دی نزول کی دا چې نه را پسته سورۃ یوسف نه را 53 نمبر دا 54 نمبر دین او مسافل استرخو ها سرګند ده چې سورۃ ابراهیم نه روستو دی دا. داو دوی دا سورۃ تخفیف دے یارا لپاره د هغه مج... مجرمانو یاره ورکی اوته او ذکر کئ هغه قومونه چې مخی هغه مون راغل راغلی الف لام را لا خفویږي په مطلب د دې ک ول دا دغه یادتونونهدي کتاب د فران کاره بیان کوون کا ربما روما یو دوله دیر نه کفر ته واړی کافر لو کارو مسللمین هرمان ب کوي روما یو دوله دی نه کفرو ډیر زله به غواړی س مطلب ارمان به کوي کافریر دڅ خبرې لو کارو مسلین کا چې مونږ مسلمانان و فیرین لکې کله چاخې جانې د جا نه ووزي بیا به وي کاچ مونږ مسلمانان ومونږ به یو ځل تللی وخواه الله یزارهم فردا دولار یا کول جخری سارو پشانتی و یاتمتو و فیدا سریت جننا ویلهم الامل او غافل کډی دولار امیدونو فصاف یعلمون زده چفو بشی ان قریب به پوشی خان انسان چې بډا کیږي دوه حسلاتونه پکې زیاتې دي نه او ګدو ګدو میدونات چې دا به کوم دا به کوم دا به کوم نبی علی سلام هغه یوزل لیک راخ کلا به پکې اولی کراخ کلا ابیا چر نوک یو لکه د ک نه با کړه بیا دا انسان دیټ او دا د د اجلله چېدن نه دی او دا د چې امید دی چ هغه د مری نو مخکې د تللی دا چار چا پیې لکه رااخلی او دا د جلې داق نه شي یو لکه باره او خ د دو میدونه دی چ هغه د جل په مخیتل لیک او مشهور قسه نه ما ته ملکوول موت ملکو موت مر شو څنګه رشو د 300 کال عمر دی او 300 کال لپاره پزمکې پیجاریه او سینا زمکې کړیا مونده هغهستا په 300 کال لپاره اصل کال دی عمر دی مطلب دو کال په نور ژوند دی مله کلمود هیڅ ځدلړ خلکوې لګي دی کنه نه اوګ دوګ دو می دونی لکک او زیات پزمکې مونه جنگونه هغه وداګه چی چاګه نوجوانان دی لکان دی او په پلو پټو موندل جنگونه نه کيل کا ولی داو حرس دمرنی کنا یاره یو خدابلسلو خدابلسلو یو انچا پلسلو خدابلسلا اڅه 60 70 کال نه بری غدوا پوری کا نری ډیکي تهوم خیال وي خان یاو تیغ تهوم خیال وي ولې حرس وکنه او جنگونه چېږي پزبوکو جنگونه هغه بچن پیسو جنگونه هغه زیات په دینو جوانان وي او دز پټو جنگونه هغه زیات دی بوډاګان وي ددو حرس زیات پزمک باندې کنه پیسې خودو ګټل نشینو جنگ وسنګو کې نبي عليه السلام میگوړه دا بار ته چوتل کنه دا دا دا دي او غیرت نه تاوده وي له عمل او من قريه امهلا کړې موږ امالكن من قريه الا ولها كتاب معلوم نه دي الا کړې موږ یو كيلواله ولا چيلي والا موږ هغه لپاره نيټه معلوم مقرر ما تسبق <تصفيق> من مت نجلهم او دلدينټي هغه نومه يا وقانودو یاولدي ا غ سړیه نو دله دییکو چې نازې کې پاغه منې ځکرقرآ نه کله مجنون یاقیرن ته مجنې ته ایمان الله غواړ د فرتالې نه را ې لو ما تعنابل مللا ک کول ته من ساد کو والې نه راولتهمون ته فرې کې رتې معو نجلل ملتهلاحقلو ماکارو د مننظرین فرتې د عاضب راځي مخک دا اام کمونږ ذکر کړو ولو, ولو و ان دل ملکا لقضي الامر كفيش فريشترا وليكونوا معمولا به ختمي ولا عذاب الفار رازي کنه زکه فرشتي وحده ورو دین انبيا خطه سنی اي انور قارون المقرر دي استاد لو پا لغه وغه قارون نشي پري خدين تر عذاب ولا فرشتي ازګاري ناستني عذاب رازين فرشتي وسراج نوراب شي کنه که تاسو لفقاري مانو نظر الملائكه نراجو کوم الله والحق مگر په عذاب سره ما قانون دم منذري دا داغه احمدوله مولادت ورنکړشی انا نخر نزل و وانا له الحافظون یقینا موږ را لګل د قرآن موږ د حفاظت کوو دانا نه چې د مجنون دې دا باید ځای شي نا انزلَهُ بعلمه مخکې ذکر شو کنه حفاظت د دې کتاب ثورې کتابونو حفاظت دا او تعالی او تورات انجیل زبور او د دې قرآن حفاظت هغه الله رب العزت ته واهله دي هغه ځان خپل ذمہاري هغه ستل عبلت دنه دا ولا کړي ولاقدر سلام من قبلک فی شئی الاولین تاکي سره لیکل ومنګه پخا ته نه پخا ډلو ډلوړو بلو کې انبیا مااتیه نر رسولن نبد راتو دوه پیغمبر الاکان به اساسونه مګر دوه پاغه ټو کې کولی اوسره وټو کې کولی نو تاسو څنګه کی کړه کذلک نسلکو فی قلوب المجرمین دارنګ چلو مونګه دایسته احزاب پر زړوند مجرمانو کې یو نبل تمتقل بل نبل تبل نبلتا کزان لیکنس له په قلوب مجرمين دارنګ چلو مونږه دا استهزاء او زرونو دي مجرمانو کې لا يؤمنون به منه قرآن وقد خلص سنت الاولين طاقي سرات ترشه دي ترتي او طريقي د علاقه ټولم بلو دوه معجزي غوډي کوم معجزه ورتروړو کنه دوه زمونږ سترګونه نظر بند شویل دا مونږ ته په کنه دلګې دي ولوا فتحنا عليهم بابا او که را پررانزو مونږ په دو منې کولاو کومون په دو منې بابان د لاذاه می نهسمما د بره نه فضل لوټ دو رړه پر اوخیجی في په ک فضل ره ې منې في پای یا روو خیجباره خیج که نه دو به سوک کېره ک ساارونه مو قضم کو لکن زمن نظرو منې هغه پرې را کشته شي د نظر بندې شوي دو ته موږ اسمان ته خېجو کنه دوی موږ ته څه مې ولادي خو ته ځان برخکاری فزل لوفي یاردن لقالو دوبین ما سوکله ابصارنا یکرن بند کړي شی دغه نظرونه زمونږه یعنی نظر بندي شی د پون بل نه خو قوم بلکې موږ جادو کړي شوی دی موږ قزای کو ځان موږ برخکاریږي وګور ته نخ غوړینون داس ته نخې لګې دی ولق جان لا فی سماي بروجا خاصه پیڑا کړ دي موږ کې واره بروجا یو مطلب دا ده چې غشتوري یا الله لاری دستور وزینا ه دل نازرین وخیسه کړ د مونږ د غ اسمان مزدل پاره دکتونکو او حافظنا محفوظ کړ د مونږ اسمان من کل شیطان رظیم تر شیطان ورټل شي ونا الا من سرق السما مگر اگر چې کوم یو غوکساره نه کوي اس ترقه سرقه سه ته په پټه منی سمات له وستره کا سما پټاو کې غوکساره نه فات و او شهاب ان ساقب نو الګه پس شغلخ کارم ف... و را شي جنات عابه نه کو نو فرارتي او په ستولې را فران کې که نه وال د مد نه او زمکه چې د مومون غړول ده والقع ناف روواسی اچول د مونږ پهې کې غروونه امبد نافه ضرروون کو د مو پهې زه کې کلل موضون که او مطلب دا دیو. هر ش ونی چې کوم کوم تلی کېږي هغه الله ما پیدا کردي کوم ټول ې سجون د غټول ما پیدا کردي یا چې نو په اندازې سره هر شي په اندازې سره هر شي په اندازې سره ټول عمر او په یو ځل راشي غټینه به هر کشي لکه دا خړ دې په 100 کالو نه 100 کال نه نه زرګاو کال نه بهږي تک په یو ځل دا غلې نه د دې علاقه وب سالو یا چې نو هغه خړا کونه په یو صرف د یو وړین دوانی راشي نو بازار کې نه ځایږي د یو وړي اقدا د ټول عمر ان دوانه په یو ځل راغلې نه غلې پاره کول بیا علاقه اګه مان سری نه هغه بر علي پورې دا ته ټول علاقې صرف ان دوانه ان دوانه نو بلشي لار بم نه وا نا عرشه پاندازه سکاله دومرشه پکار دینو دې کاله دومر پکار دینو دې کاله دومر پکار دے بیا لاقې دومر پکار دینو بیا لاقې دومر پکار دے ګور مطلبونه ټیک ته هر وزنې شه یا هر شه پاندازه وزن لال کوم فيها معاشه په دا کې دمون تاسو په دې ځمکه کې اسباب د له براج پین او څو نیت تاسو هغه له م لتون له براجین خیوانات ل خامان شل او خشارات شل ترګان شل دستا دفیدی سیزونه دي که نه پاسله روزی را کوو او اغولهبررکو وااخنی نوت سورهتهې دا شاچی دانی نو چر کو بهې شوچین و لتون له براجین دا ټول اقللي د لایل من شيله دله ضا نهوه نشتهې او شي منګر مو سره دي هغې وما ننزلُه إلا بقدر معلوم ونرى لغوغه منغه پاندا مگر پاندازی مقرر منی کوم شي چې څومره پکار دې هغه هر شي خزامی الله ما سره دي ټول بارانونه په یوزل وشل وسک بوټټینشي وان سالن ریاحت او چلو مونږه آواګا نیلوه که ها پورته کوونکو دې ورېزو هواو چلو هغه ورېز پورته کیبل دې ته راوررو منهه فاس کو نه کومه نه دا او بغ مونږه تاسو تس کوو پهمانته له بې خاینین نی تاسو دا مخصوص کوونې ځان دپار خزان ټینکيسممت لب تاسو خزان کوون کنی ټینک ک شي سارو ل تاسوو برا بره غروونه دي ستا ټینکې خو په کې را ځي که نه چغ کولا ووي او د الله ټینکو تهګوره غونه دي او په کې لارر نشته دغه غړونه من نو دا او به دن د نیرونه شکل کې با را شي فاسک فاسق ن کو مووه دا او تاسو تس کوو تاسو دی لره جمعون کې نی پخل خزانو کېمونږ داقالت چېو کالو به دن نه کو دا کالو به سومبالونه به سبال پهشي سباللوې داستا د هممر روبرې دا ته سبالونه څنګه به سومبالی ای لاله نخ نوختې نوېتو نخمل واریسون او مونه چ نو مړه کول جونې کول کوو مومونږ پاتې کېدونکېروست پاتې ک دون کې مونږی وارسطته و چې رو پاتې شي په د حالان کې پاتې کدون کې لا می راسو سواې والرس ولله می راسو سماواې وال دلته مو ک نحنل واریسونه مونږ باقی والله قال مستې می نه من کوم وله قالې نل معلوم د منږستاسو منی روستې مستختې اول پش او پداش کې اته نن یې مستاخرین رښت پیدای شي اول وسو پیدا کیږي او رښت پیدا کیږي یا اول سمره خلک ته پیدا شوی دی, دی, دی او تارو سپور لانی دی پیدا شي ټول الله تعالی معلوم دی کنه اول وسو پیدا کیږي او رښت وسو کرا دي یا اوس ابو رسمره پیدا دي او تارو سچ لانی دی پیدا هغه الله تعالی یا مکه مړه او مړه مخنیو متنا رښتنیو متنا هغه کسان مستقدمین چې خیر کی مخکی دی مستاخرین خیر کی رستنی یا مست... گناہ کی مختیلی دی گناہ کی رستنی دا تول دکنا یا جہاد کے پساف رونمی کے دے مستقدمین اوندبی صفولا مستخیرین رستی رشت... صفولا یا مانزی اول صفولا ا مانزی کی رستنی یا مخ کی شہیداں او خود کی رستو شہید دا مخ شہیداں پو بدر کی رستو شہیداں پو خود کی یا نور غزواتو کی مخنی رستنیم ک معلوم دکنا یا تول مخنی مخلوق څې دینه مکه سوله مخلوق ترشه دي انسانان دي حيوانات دي درندغان دي پرندغان دي حشرهات دي او رستم په پیدا کې یو ځکا وخت کې کوم پیدا شیلن ټول مرخواغني کنا لکه دوه ځنګل کې درندغان نو موږ موږ کېږي کنا هغه مکه نیو موږ ته معلوم دي رستم نیو موږ ته معلوم دي صف کې مخه او رستم کې مر مخه زمانه کے مخ ی ورثو ولقد عللنا المستقدمین منکم ولقد عللنا المستخرین وان ربک ويحصرهم یکرین رستغوا دو ولا پو ذات خلقنا السماء ولقد خلقنا الانسان وتقدیر پیراکت دم الانسان من صلصال من, من حمئ مسنون د ٹنگار کون کی خطی خبیر شوی اخلی شوی شوبي زری شوینا فالقران بحمد الله وددی ما ناس کولامین صلصالن من حمائم مسنون صلصل دکټنګار حم من حمائم هغه اخلیشی وی خمیرشی او مسنون چې ډیر کالونه په تیرشی زړشی کنه ټنګار کون کې خټه خمیرشی وی اخلیشی وی زړی شی وینا ان صلصال خلقنا الانسان من صلصال ادم علیہ السلام چې پیدا کړی نو کلو وی چې من ترابین خلقناکم من ترابین کلو چې من تینل کلو چې من ترین اللاذب کلچ کلووی چې دا حمل کلووی مسنون کلووی سلصال ورې څه مطلب دی ماده خو را د نو من تراب نوې به خو را من ته ووا چې نو به دیم نمبر 3 شي به ترين من چې وخ اوړي به لاجيب شي او چې هغه خبره شي وخت واوړي همه حمل مسنون شي او بیا حمل مسنون چې خلک شي نو بیا سلصال شي بیا ټنګار کوي او دا ټنګار په شان د کوډري نو کل فخر کل فخار شي کنه ټول جمع شي ابتداء دا خاور نه دا انتهاي په فخر مني دا کل فخر پشان د کو ډيري ټنګيږي به आवाज کوي ولا قد خلقنا الانسان تاقي سره پيراکرته موږ انسان من صل صالح من خميم مستون دغه خاري ټنګار كونته خټ رخه مې رشي وي عقله شي وي زړې شي وينا ول مشرد جناتو دا مشرد انسانانو من صل صالح اوس مشرد جناتو من قبل و مخداده ملی سلامنا یا دی انساننا من نار سموم دوورا گرم حوالنا خلقناه من قبل و من نار سموم دی اتمال سالان وقتی پیدا رکنا شیطانانو مشرد چیدنو دی اغای بلیس نوم دی او دی جناتو مشرد چیدنو دی اغای جان نوم دی من قبل من نار سموم ادا یو نو ادا یو قبیله ده یو نو دا یو قبیله ده لیکن دا, دا پکې هغه قبیله ده چې جنان دی شیطانان ولا چې هغه توبه مبرنه قبليږي ادي کې څوک مسلمانان نشته ټول کافر دي او جنات کی خلق شتله کا وایې قال ربک قال چې وی رب صال الملائکه تفریشتو من صال من خم مستون دغه ټنګار کوونکې خټه خمیر شي او خل شي وي زړی شي کله چې غزه برابر کوم او نفقت فيه من روحي او پوکلو کوم پایکه د روح <تصفح> حق خپل فقاول او ساجدين مشيغه تشیده کوونکی اول حکم دی کله چې جوړ شینو پس به تشیده کوي پس سجد الملائکه ذکل مجموعون رسول جوړې دونا الا بلي استا تفصيل مخکیشوم اوبای انکار یو کوي یو نما ساجدين قال یا ابليس ما لك ان تكون ما ساجدين وی الله رب العزت ایبلس سیت الله چې ته نشته تشیده کوونکی نا قال ووی علمت لم د شیطانوي شیطان کې بلییس شووي لمه کول ده نیم زه چې صده وکملی یو بشر تا خلک ته ستا چې تا پیدا کرد دی من سال خاالی تغا تنگار دغه ټګارر کوونکې خې خبره شوي اخیر شوي غړی شوي نه دی ته غزه شیید کوم الله رب زهت پرته یرج منها نه غزهه د دینااف نهکره ج یته راټ شو الله حکېمونو من که نه وایلییک لا نه ته یقین په تا ولات وي لا یووم طررض دقامت قاله دو ریان زرن فا انزرنی ما تا مولت راکا ایلا و باسون تراغ روزی پورا چه خلق به دوباره را پور تکرشی دم مرد نزان بچکول غختل چه آقا کامت پور بازو جوندی من مرگ برابنی رانی شی مولاوی نا فا اینکا من المنظرین یکی رن تا دم مولت در کرشون ایلا یومی وقت المعلوم تراغ روزی دو وقت معلوم پوری دانا چه اتمر نو تا یومی و باسون پوری نا کامت پوری کامت آقا مرگ مخلوق تیرشیده اوسون لو زلنهم ولو مننهم من ولا امرنهم او بالاعراف لاتنهم من بين يديهم ومن خلفهم وانما وان عن يمانهم وعن شماليهم ولا تجد اكثرهم ساكرين كرجه فتو لجمات مولت وراوش دوي زو دو گمراكم كنا قال دوي ربر رب بجمه ماوي تني بسبب دغه جتا بيلاركن بسبب د لو زينن لهم في الارض خامخ دوليكم مدوده پارا سيدون دزمكي و أغنه مجمعين لو ذ نننه لو في الدي دوقوم بدوته سزونه زممقي زم سزونه دو تخار دوولكمکنه پرغبة دابيزان ووجدي او خلي من ب پردي ولوغنه مجموعين خاام خبي لاعل بدأتول ال بعدك منهم المخلصين من غه بندگان ستا ددوننا چاغه بش سااتلكشيدي فتولكده سكسان داسيشت كه شيطان ل بج ساشي دي تغام بیاشن بیا بسسووك خلانکی نبی گناه اوکو، خلانکی نبی گناه اوکو، نوی بچ سوکتے، مخلصی سوکتی، شیطان نا انبیاء بچتی، چا شیطان نا انبیاء بچ لنه تور تسنگ نسبت که غلط، قال هادا سراطن علیه مستقیم، یا اللہ رب العزت، هادا دغا بندگی، دیاللہ نیغلار دا علیه پو مامنی، قال هادا سراطن دا نیغلار دا علیه پو مامنی دا دی بیان دے مستقیم، ما منه دې بیان وکنه ما منه دې بیان دی او هدایت ته یا نې غلارد د الیا زم ما طرف ته ها ذا صراط الى دا نې غلارد زم ما طرف ته اني بعد یقینا زم ما بيدنه کنچې ليسلهم سلطانون مشتت د پاره په غو م نسور الا من تبعكم من الغاوين موږ راغ چې استامر بری د سرکشانونه دا سورته حج سرون لغ نو راوړوي سورته حج دا ولسمه سي سوره حج بل کور شورونا شیطان مرګره سوره حج د سورونا او من الناس من یجادل کتب علی انه آیات نمبر 4 کتب علی انه من تولاه چا چد سره مرګر ته او کړه انه نه یذله یتن دی بدل کومرا کی و یهديه لا سایر به بجازاب هر مرګره د مرګري خیرخواه استوا د شیطان نه شیواناتو یوبل کې را شي کنه نو دوی یوبل خیرخواي ساورو کې هم د انسانانو کې هم مرغو کې هم مرګټا کوي نو به یوبل خیرخواي شیوان د شیطان نه د سره سومره مرګټا کوي نو دم سره بدخاله تا به جهنم ترسي فانه وذله يهده العذاب الصير الا من تماكه من الغابين یکینا زمان بندگان چی دی اللہی صلق علیہم سلطانون نیشتہ طالبارا فاغو من اسو زور و غلبا اللہ من اتباک من الغاوین منگر آغا چستا مر گریدی سر کشانونا من غوخ بات زورتی اشتگانا پتہولا گیر نیکان بندگان دا ششتا چیز شیطان په زور نچلیگی اللہ عبادک من هم المخلصین اغا انبیا دی اولیاء اغا محفوظ دي انبیا معصوم دي و این جہنمہ یقیناً جانم چې له موعده هم هغه مقرر د وسره د یعو هند ټول سره التواز کنه له هغه سو او عوام دا غیله لپاره حق درازي دی لکله با بمنهم جو جو مقسوم هر یو درازي لپاره دونه برخه مقرر ده هغه لپاره درازي دي هر درازي لپاره دغه برخه مقرر ده کنه زکته جانم هغه و طبقات تین ټول نړیبه جهنم ده بیاور پسی لزا او لزا پسی خطمہ خطمہ پسی سعیر سعیر پسی سقر بے جحیم او آخر کی حاویہ نو آخری دا د منافقانو زیده آخر کی حاویہ دا د منافقانو زیده نو اول جہنم دے بیا چینو لزا بیا خطمہ بیا سعیر بیا سقر او بیا جحیم بیا حاویہ دلیم دا غسیدی هغه اگا وہ دلی یو خچین اگا عام گنانگار دادی امت دی درم دل چین نصارا دی درم یهود دی دي صابعین دی پین زمان مجوش دی اگا اگا مشرکان علی کتابون علاوه علی کمکی کافر دو تبکید جانمیانو دی کنا عام گنانگار دادی امت خواه بیا ر پس ن سواره بیا ی ووت بیا ساابین بیا مجوس بیا چغ کافر مشرکان غیرې کتابی چې ورته ووي آخر کې منافقان نووو تب دي د جانم او ډلی دي د جانمیانو لیکل با د می نومجو مخصوم د مقابل کې نه متقه یاقی نه متکیل په جنتونو کې به په دو تبویلی به ویللی شي دن نهشي په السلام سلام تییا سره په عمل بیاي او نظانه مافی صورې اوت خولوه د جانمتا جاننم ته جننت ته بصلین په سلامتیا سرهسلامیا بهوي ځای د ساله متیا دی او امن سره بهګي دا دنیاې خو دا غبالې پر او جنګونه او د ټول چې هلته دا خو بیا جنګونه کوي لکه عمل بهخونی لکه کومځ کې انسانی هلته خو عمل نی یو سرړی نسو بایان وې ده نو بایدیان کې خبره دا اوله چ په جنت کې جنت ته وخژي او بیا زما زې کسب غنشته هغه چرخه خځینه ډیر تنګ چې خځه حالت ته مسلا دنیا ایم روان چې ال جنت ته لانا نو ال ته زما او زما بیا جنت کې یې نشتره کا ود ټول انسانان چې جنت ته لاړل نو ال ته به عمل نې کنا جنگ جگړې وي الله وینا ولا جانا ما فزورهم الله ربكم غاغه د دوه پسې سینې کې کوم دامن غلن صحابکان جنګ جوړیږي خفقان چې خفقان نشته نو جنگ نشته اخوان نورو رونه بوي الله سولرن په پا پانګونو منه متقابل عمل تمخامخ دلته چانو غم خاده کیناش یو یو غاډي ګوري بل بل غاډي ګوري کنا التواخوا غا مینا محبت ته متقابلین لکه یو بل مخامخ وي ما خواغه سړی اړي چې خفقانې خفقان خو ختم شه الله یو زبر لیکم کرونه ځه نه مافي زوري لا مسوفه انا سبن ذمن ناسی ناسی, ناسی پناستوم ساراستری شین الله کومنګ ناسیو پناستوم ستډیم نو جنت کې ونه شینا شینا سی 50 ستډی شینا لا یا مسوفیا نسبن نو ورسيږو ته د جنت کې ستړواله و ما هم منا بمخرجين نو بده غنه و خپل شي مبي عباده زما بندګانو ته دا خبر ورسوه اني انا الغفور الرحيم چې کینځه بخون کې ربانم وان ذا بي ولاذاب العليم يکرم زما عذاب چره عذاب درنښتې پ توبه و وکلا نو بخون کېم کو نو وکلا نو نوځم عذاب غورون درناک ته ونه بېهم خبر ورکدو ته ان زایف ابراهیم ادم ملمنو د ابراهیم مبارک ذخلوا علیه کله چې د نسل پاغمنې فقالو سلاما قصغو وی ملمنو وی سلاما سلام دی قال ویننا منکم مجلون دا آیات موږ راډولو صحو السلام علیکم و دیو زی علیکم دا څه مطلب دی نو جوړ نشته ابراهیم علیه السلام او چت پیغمبر ده السلام جواب نو جواب ورکول واجب دی کنه اغویا سلام علیکم نام من کوم جلول من خو یریګو نا دا سن دا بلکال تس سورۃ هود مونږ راوللو سلام فقالوا سلاما او غوی سلامن ابراہیم علیہ السلام جواب ورکړ دے او بیا ابراہیم علیہ السلام دا ویلی نام من کوم جلول جاوی اعتراض دلته راټو چې سلام استه جواب نشته دوی جواب سورۃ هود کې دے چل ته سلامن ابراہیم علیہ السلام وین لیکنا جاوی اعتراض په خو سورۃ هود مونږ راټو چې فرشتو ته څنګه پتا ولای کې دا غوی لا تخف نو جواب دلتا د ابراهيم عليه السلام چې پجبوي کنه زړه کې یو محسوس کړه او د زمینو خوفه نوود کې راغې زړه کې راغلان نو سوره کې دغه تذکر او او خلیمنې وی نو حجر کې دغه تذکر او شلای نامونکو مجلول فرشته علی بالغیب ندی قال او ورته وی لا اتو جل مری گاینانو بشرو کبی غلامن علیم مون ته دې زیره درک دی والکوا هغه ورته وا بشرو تونی اته ثم لزیره کو علام سوره د دینه چې رسول الله ما ته بوډا ولای فبم تبشرون په کوم ترتیب او طریقه په سبع طریقه زیر را کوی دا چې څنګه زیر را کوی قاجب نه دی انکار نه دی طریقه به اسيله کوم موږ به بیا ځو او که دغه شان ته الله یو بچو راولی کیغه به زمونږ شي هغه زمونږ نه پیدا کیږي هغه بوډا وله حالت کو کی پیدا کیږي هغه وی کنه الحمدلله الذی وهب لی علل کبری اسم علی و اسحاق ان رب لی السميع والدعا معلومه دا اشلا دغه نو دي نو جوانان شي دغه بډاوالی کتبري ولیکنه برائے محمد رسول الله الحمدلله الذي وهبني عل الكبر په پخ عمر کې یعنی بډاوالی حالت ته موږ اولاد را کړل نو دانا چې بزوانان شل ابشرتمونی علی ام سنیل کی برو فب متبشرون طریقه زیر صدا اوی بشنا کبال حق موږ زیر رکو ته یقیني بس خپل څنګه چې را کوي قد الله خدف راتكم من القالة ما قلت نومي دونها بدأوالي بيو وكذواني قب داكار دي الله دي اغيو من يقنا تم رحمت الى الزوالون داكو من خدا قبلي نينيو اغيو نومي داكي درحمت طرف اخونا مغر اغيو بكار خلق قال فما خدف كوم أيو المرسلون دي ده كما تاوست اغيو شكال كدو داكي جواب هم كدو چاته تياد ده شكال سو جواب سو اشكال دا چاغو وین نانو بشرو کبي غلام علم ا دې به تطوس کوي فما خطبكم سره راغلي چاغو يوزل وي چې موږ زیره راغليو به تطوست او حاجت مشته کنا ماته ستې زیره لکه جواب فرشتہ بسو نو دا ډېر سره راغلی او بل زیره لته راځي او حالت بدلي علي فرشتو حالت خو بدلو ډېر يوم وي حالت یې بدلو دغه زو روزانه راځم ما مثال پښکړم مقران درس سره سمته درر درسره چې یو در راشم ما بوتان مي راغستې لخت مي راغستې ټوپک مي راغستې زه تاستم ترجمه دراغلم تاسو به چرته زئ خانه خبر واي کنا زه تاستم وینا حکم زه ترجمه لراغلم درس کوما تا نه نه ته چرته زئ ولي عام راتلو خدا سينو کنا دغه یو قران او ايات ترنسم ته نن لخت هم دا ټوپک هم دې بوتان هم دې خو ست چرته کنا زیر الکو يوم بسوا ساس نورم کارشتا دغه کار لویو دنیه راغلی قال فما خطبكم ای المرسلون ساس سلام راغلی متبر دیواله راوټ دی را لرغولم زم بل کارو مشتاکنا زیر, زیر انان وبشرک بی غلام عالم سبل کارو مشتاکنا فما خطبكم صدق لوی کار ساسو ای المرسلون ارا له گله شو استادو فرشتو بل سکار راغلی ای یو کار خطاسو کو انان وبشرک بی غلام عالم بل سکار د ساسو قالوا اغي وینا ورسلنا اغه داونه چې موږ زیره لراغلیو زکاغه هم دوو کارون لراغلیو کنه جو کارخونو جو د تذیره او بل علاقه تقوم دلوته انه سلنا ال قوم مجرمين الا للوط نعلمنا جو مجمل ال دلوته هغه مونږ بج کوټول امراته مقدرنا هغه مونږ مقرر کړدا سره دفاتونه سره دفاتونه به عذاب کې نه من الغابري یقینا هغه به سره دفاتونه په عذاب کې فلم جاء لوتن المرسلون د عزیز ان الله او ابراهيم عليه السلام خانا خلا چراغ لوط عليه السلام ته لګلې شي په لګلې شي فرشته قال انكم سلام منکرون وی لوت سلام یقین خو عليه السلام یې قرن تاسو ناشنا خلکې ولی انبیاء خو تاسوګنه راځي کنه لکه څنګه حضرت سلام السلام به وروسته و راشي ماونه خو څوک سلام نه دا سلام چا واچو د کوم راغلې لوط عليه السلام اریان شو چې زمما خو تاسوګنه راغلې انكم قوم منکرون ناشنا خلکې د علاقه خلق نه اي قالوا او به بلچی نا که بما كانو في امترون من راتل کډی تا ته په اسمانه چې دوه پای کې شک کې چا ذابون دي واتاينا کبل حق و ده حق وینه لا صادقون فاصر باهلیکا شپا پشپا بوزا به الکا قرانه خپل اهل او عيال خپل لقطم من الليل في يوسد اشفکی وتبيان بارهم يودا اشپیزا چې شپه ختم شینی بقطم من الليل ولي شفيچن خلق ولاری تا ته وسوک تکلیف ورسې زارب کولاوي بل خلکو ته پتهنی چې کوملاړل او وا یو ب معغې کېدللو بل ماغ کلېدللو داغ لاړ شي شق شپلار شي و کمادباره هم طور پسور پسزان آمیر س بور پس روانې کله ولا تف منکوههون او نهبه ګور یو تن تا سونه شاته من کوم یو کس تاسوونه أحددون یو من کوم د تاسوونه یو کس شاته منګوره وامزو حث تمرون او ځایغ ضای ته چې کوم زيای ته تاسوته تا تا حک ور پس رواني كَتَكَتَ وَغُورِ حَكُمَ زَتَ تَشْكِيل شَيْن وَالتَبَذِي وَمْذُ حَاسُ تُعْمَلُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اللهُ وَيْمُنَ فِيسْكَاو كَتَ دَدِي خَبَرِي سَمَتْلَ حُكْم وَأَوْرَ وَهُوَ لِغَنَا لِسِنْ شَي ذَلِكَ الْأَمْرُ دَدِي خَبَرِي كُمَ خَبَرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُولَئِ يَقِينًا زِيلَ دَدِي كَافِرُو جَلَدِي دَدِي كَافِرُو دَدِي هغه زیلی کټ شي ختم به شي ې لاندې باند شي که نه دا بوټه دخوا بااس یغې زیلي ختم شي که نه د پاسې نه غس کې یاره دا بیا ل کوې د بیا ډالې کوي چې میخ نه بااسې واړی دا کله لاندې باندې شو زیې ختم شو که نه نې پاتې نه شو کله چې مییلمان نه راغللله د ورته من کون اوله خلکو ته پته لګې اکثر مو فېوي دا جاسوې ښې کوله وجال المدينه راولکی یستب یستبشرو خوشال دل چینه خلق غل بارنه زمون مقصد پوره شو لوط علی سلام مخلاشه دینه پته ولکه د خپل د ملمنو دفاع وکای کنا د خپل مرګ ورو د خپل ملمنو دفاع وکای قال انه ولن دا د زم ما ملمنه دی فلا تفزح ما شرمنده کوي تاسو د دې بيزت کیند او زم شرمنده غو ته قل نہ یو رجال نه ولا تفزون امر کوي ما مقم جن کوي ما مرسو کوي قالوا اغه یو ولم نهکه عن العالمین ايته نه نه تعلق په خلقو نه دلته مراد ترن رجال دي ته نه نه من تعلق په سړو نه سړو سر وساسکارني مونږ با ژوند کار ځانې ځومکار ځانې هغه ما موږ کوم امام را سوکوي مامو غمجن کوي زکه په ملما به دا داد کوربه بیزتی دا ملما غمجن کو اولاد کوربه غمجن کولې قال اغه یوه ها ولای بناتی دات نهغه دات چم جنکای اغزم علونی ان کنتم فاعلین که تاسو دا کار کوي خپل ضرورت پوره کوي هاولای بناتی ځکه نبی روحانی پلار دی دکنه ابي قوم جنکې دغه روحانی لونه دین او داس نکاونو سره کوي هاولای بناتی ان کنتم فاعلین دغه زموږ قوم لونه دي زموږ چم موږ نه کوي دا هوتګې لپاره دي لا امر وکا اسم دستا په عمر باندې ان لم لا فی یقینا دو په خپل نشي کې یا ما پریشان فاخلت و مسيحاتو اونې سل ډالر چې غي مشرکین په وخت نور خاطه کې ولی سیبان نور خاطه پوری پراتی کنا سیبان عام نور خاطه پوری پراتی کنا اصحاب را غي فجان الله اصحاب الله وګرځوم موږ اوت چ طرف ته ولاندې و هم تر نه لیم هزارته من سجیل اراوه اورل په دوه من موږټه من سجیل دا قسم د کودور نه چې پکشي په اور کې باندې باندې شي مخ کې مو یاو دا مطلب د دال پاس طرف ته ځان لا علیا سافلا داسکل کل لاندې باندې ک یاو دا د چدو چت جه کونه ځان لا علیا سافلا ک تک د چبرن را پري خود کنا دمر کتلان چې ستای سمندر نه هم کتلان اوس چې جدي تحقیق ولدا وی چې م په مختزمکه منی ستای سمندر نه چې کوز زیدين وغدغې دې اته غوونی یو ګټ ور چت نرا پري د نومره خږي بیا پور کل را خود بیا کا دрыя پغړا باندې او هغه اسيوم چې نو پوس دیو اوبیا چې کړه تی نو چت چې نو لاندې پوس دیو پاتیشو اوبیا چې راپري خدای راپري خدل د اعزاب وو د جبريلو ځلان دی بیا فقط الاړ کنا بل پاسن غټوم ورې دي خذرون شه نام د دې چې نه را هغه سو ورته لون او له دې چې نه را پوس بلان نه دومد لرن راپري خدای غرب شه وزور راپري خدای او قتل پوځه او لون زیو درا پغړانو پکتل پا انا پاسنه 100 درن ش غټ پوره دی وام کړه لهی غټ پوره دی کړه سور دی جال نه आले اساس فلان الله دین بالکل کته یو څه رسید کړه الله یو امر نه لهی حجارت مسجد پدې کازاب کړه نو پاسنه غټ ورل سفید نه هم صورت خود کیولو ان فی ذلک الایات للمتوسمین یقینا پدې کډیر نه خېدی هغه فکر کوون کنه په علامات ته علامات معلومی کنه غره کلاشه خلق وی دیږي چې ته چرای لګیدل لاندې د ګټ ګختري سرګن خاري کی کنه نو دلته نه یالو چې ته د ازه او پور راپور برابر وو تاسو څنګه کته شی دی وګوره دا د معلوماتي کې د تطول سطح حیوه دا کده تل این فی یا آیات للمتوسمین ولی فلا رضیتن او ته د کند چخ خارشی ته وې عدالت پور راپور یو شانتی دا سطح حیوه شانتی دا علامات نشانت یو شانتی دی دا څه پمځ کې کته تل این فی ذلک آیات للمتوسمین علامات معلوماتي کنا علامات علاماتنا اغه وباسه زمون تیریو کنه چې تاسو میراث قران شنه پلانکیځه تلار شي اغه مستاسو چې نه واه تخشیم وکي دوپلار روان دي دو یو سړی راغی چې زما اوخوخ شو دي نو دیور ته یو ورته ویل کې نشتاغیو او بل ورته استر غی نشټه اگا چې نو دا غو او بل چې نه هغه یو وخت په منه ګډ دا غو او بل ورته غبین دا پي غو یمګ نه دلی دله اوی څنګه دلغه داوا وکړه چې ما وښه تاسو پټ کړل باچا خو تراغل خبر وګدله زنده کوم لکه نو باچا مونږه داوا وکړه اړین چيتا چوي لکه هیڅ تا د سبته لکه هیڅ وی وښه وښه پچ کینو لکه وی نو پچ تاسو نه سولګي اندازه پچ پيوزي لګي دل دی نو ما چي لکه هیڅ ما علامه نو وجو ویل دي ابل ته تاسو بتاو اغه خپل نشته انده یو خپل نشته انده اغه درې دا خسرګان د خبره ده درې اغه قدمونه لګیدللی اوبله د ځان په خیال باندې هغه معلومات مې دي ابل ته تاسو په د کانیا یو سترګشته بوله نشته د تاسو په بتو لګیدل اغه ته هم دې نه پتو لګیدل چې یو قان نو اخی خوړل دي بلغه نروب دي ما معلومات معلوم کړل ابل ته تاسو په بتو لګیدل په سپم غبین دي اغه چې مچې په روان وي او مچې د شېستو ته نه ګرځي پاغلارې ګرځي کومه غبین تللی علامات نه معلوم کله موږ موږ تبه تبه پته نشته لکه دا بادشاہ بارہ کچن اوه تچزیه وکړه بادشاہ وچ بهترین شراب جوړ کړي بهترین غوخ راوړی ازری راوړی چې شراب راړل وिकास کړي قبرستان بوټینه و غوخ راوړل وکاس کړي سپیغه خنه و اب بادشاہ راغې وिकास کړي خپل د پلا راوي نو سړو ورتوي چې تا خو ګویمه جوړه شله شراب تهوم وچ قبرستان نه راغلی اداران یې د غوخ تهوم وچ سپینه راغلی ا تا ته مې چته شې نه لکه نو وې تا ته څه پټولګیدا قبرستان بوتې هغه ډېر ځکه چې نه غان اخیری وخت نور چې نه غسه و ده سوړتې انګور چرنه خوږی او قبرستان کې کوم انګوري نه غتاروي نو تا چې نن ته چې دا قبرستان بوتې ده کني دا خو دې مې وی وخت نه کارو پکارو کنه بل ته تا ته څه پټولګیدا چې دا سپې وخېلې اږي ګوران د علال صوري چې نوغه چربي غوخي له پاسې او د سپي چربي هغه ډوکي له پاسې مونږه وکټله چربي اډوکي له پاسه واغله له پاسه نو مونږ ته یې ته ته سبا ته ولایږي دا خپل پلان نه دی بادشاه دی خپل پلان نه دی مې انداز نشته نو هغه چې سپو کو خلک شان دي شړتل تا شړدل تا کته پاسي خپل جی کینیه انداز داسه شرافت نشته بادشاه نو خو یې ددا خپل پلان نه وینو ددو یو انداز یطلو یو انداز به دی راتلو انداز به دی خبره کته او بڑا مونډه ور و پشانتي پتاو لګی دا چې راز پلان نه نه دی نو قبرستان ولا خبره ټیک شوید اغه بوتو سپی ولا خبره اغه ویچاره یو ورغمه ورغمه ونه پاتشي و مور مړوا سپای لنګ و نوبو ورته داږي پای ور کړی دا خبر ودا سي ټیک شو مور پسه لاړ وینوري خبره هه ټیک شوې توایا څړې خوې چې دا د خپل پلان نه نه دی اغه یې انينو شاپړ شاپړ پیژل ا شاپړ دلته فیسبوک دې کنا ده سین هغه ته ما چې شاپړ څه تاسو ضرورت یې بیا تپوس کوي دې مدرسې استاد دې فیسبوک دې نو هغه استاپلار شاپړو او ما چې دومره مال وبل چاته پاتې کېږي نهما یو بزوګټتهسطتو تا خوا وګر لکه خااتولې خبرې سشلی داولې دا د عمون غو معلو مکړه ان نه فیظان ل کللایتیل متوسې علامات معلووي که نه ای نه لب سیل مکیم یقین دا کله چې ل سبیلي م پهغ نیر واضح لار منې که نه دانا دا کله کوم دی ک دا غټو کور خوا کې غانټول کور کوم ځکه دی تورګټ خو کې دي تورګټ کوم دی دې غانټول کورخ خو کې دي دا دوړ کوم دې ماتنه دي معلوم نا و ان ه لبي سبيل مقيم داغه پا لران نيغه من دي واضح ځکه دی هر چا ته پته لګي ان في ذلك لايات للمؤمنين وان كان اصحاب تلك الظالمين يقرن بن ولچ دي خامق ظالم ان فنتقمنا منهم منذ دون انتقام واغست و انهما لبي امام مبين داون په شارع عام باندې پراته دي ولقد كذب ما اصحاب الحجر المرسلين فكسرت دروغ واصحاب حجر والو دسموديان خا واعطيناهم ما يتنافقان وانهم موريذن مونغ ديري نخي ورتلاو دينو دغين ارازو خادين ارازو كن فاران كن اصل لا الله بل كارو لگول الا غتي كن, كن من الجبال بيوتا عبادات نه كاي كن يومي خيت بولا ري پاغي وشولا وين يوخر تبولا ري پاغو لوختي ته بولاړي په هغه وخت کې یو باندې ته بولاړي ځي په بل ځای کې سمای وقاميون من الجبال دوی چې نبی خو را پرې خو دا نو په اوسګه دیو پلکانوي ولا کول تر داړ شي ما تاسو داږي تفصیل ویلو چې څنګه ين خطونه من الجبال نو دوی کني استلف جوړول په غرونو کې کورونه امنين لپاره د امن سره وسیدو الله وي فخذت مصيحاته ولي عادان من سلاله غليوا دوی سلاله دو خو باور ګرځي دا ټي غسلالي نشاړولې من دن نه نوار وخ بدل نن ناس ته بار ونوزي فاغله تو مسيحتو و نسدول را چغي صبحين په ورته سبا کې فماغن هم ما كانوا يكتبون اس ويدا ور نکړه کارونه سي دو کړيو دن دنه ډم ډم کورونه او غرونه کې جنو کنيستلي کورونه اقلي دليل و ما خلقنه سماوات و الارض و ما بينهما الا بالحق او ندي پیدان کړي موږ اسمانونو زبکه اس چې ما بين ندي کې بالحق مگر لپاره د حق ندي چا په مخ و ان ساتلاته يقرا راتلون ترتلون كذلك فاسفح سفل جمیل نو ما هو گردد په خته طریقه سره مخوارو دونه کله په خسته طریقه ان ربك والخلاق العليم يقينا سترب جن الخلاق العليم دي هر څه پیدا كونک علالم پوه دي ولقنا اعطينا کسبا من المصانئ يقينا راكد يتا تا همان هو من المصانئ چې بار بار لسی کیږي يا دغه تکرار په کې بار بار کیږي مزامين والقران, والقرآن شان والا صبا صبا من المساني اکثر مفصلين وي سوره الفاتحه فاتحه نو مراده والقران اللازم دي نو مراده چنور قران دي کله کله تا فاتحه میلاو ده قران میلاو دي نو دن دنیا سيزونو تونه پس کي کنه دا خدا لوين نعمت غبيته توهين کوي علماء وي چا ته الله قران ور کړ دي دي حافظ دي هغه دنياوي سیز ته او پس کي چا بنگلو تا چا گاډو تا چا مالون تا ته د لوين نعمت توهين قران تاسو را دي داو زایل بشي ختم بشي دا بوخر سروک شي ختم بشي عطا لكم الله نعمت را کړی داو باقی دي ما اند کوین فدو ما اند الله با ولا تمدا نا ان کا ولت الله سوره را کړا تاله الله قران را کړ موغ دا واست موغ دا واست ترې خپل علما اغا چا متانا به چې فیدا ور کړ دا مونږه هغه سارا ازواج مالدارانو ته ددون ازواج منهم مالدارانو ته ددون مون ج کو م پھیلا گو تور کر دا گے تم پاس ویکا مون تارو چت شیرہ کر دے بلا تخص نالیم خفقہ و وقف جنا للمؤمنین او کتا ساتہ و ذر یخ پر لپار د مومنانو دنیا دار سگی تم ټیگا اگر تم کتا کیگا تو مطلب اگر تا چن کی ساری مقوا دا غتر چن نو مقتا اگر سره تعلق مساتا تعلق ساتین وو مؤمن سره ساته وقف جنا حق للمؤمنین وکت ساته وزر اخبر لپاره د مؤمنانو سات تعلق د سرایستا تا چن تواضع د سرای څمارګرته دي د سرای سات... وقل ان انا النذیر المبین هو یقینا ذکر ان يرور کونکه قاره کمان دلنال المقتسمین لكسن مغر علی ګلو پغه مقتسمین ومنی مقتسمین غیر خپل دی پدې کی لکه مفسرین وای چې چ ولید بن مغیره دغه سرپرستی کوله او د حج موسم کې با هغه پلار ومنه تقسیم کړل یو غړې بل غړې بل غړې دېغه ناراضی نو تب ورتوي دېغه ناراضی نو تب ورتوي دېغه ناراضی تب ورتوي چې ده نو څو ګډبډ سره دې تاسو چې حالات خراب مې تاسو ګډون نې کی دایو ترتیب وکټشمین الله رب العزت په غوونه عذابونه راغلل را وشتل سبادر کې لاړل سو یو جیکه سبب دے کی کمانذ اللہ علی المقتسمین الیدین جاءول القران ازین دا کسانو چگ گردول القران ټوکڑے ټوکڑے سم مطلب ټوکڑے اقل منشاه مطابقا خلیف او منشاه نه نه غپریږي افاتمنون نبی بعض الكتاب وتكفرون ببعض دادکان قربک قسم دستا پرب پر منی لنسلنهم اجرین سو مطلب خامخ تطوس په کوم ددونه اجمائن دټولونه تطوس پکې کنا هر انبیاء نوبت بوستگی چھ تام بیار ریگلی سیدیا گون بوم تبسگی فلن سلن اللذین اورسل الیہم ولن سلن المرسلین تمہ ک اتمسہ بارہ سورۃ اعراف تاس سلن اللذین اورسل الیہم امتیان ولن سلن المرسلین انبیاء ادین مکھ کی چنک یو آیات تاس رواڑوے یو مےج مولا رسول کہ یقول ما ذا وجبتم دلته او تپوس کم بیا او نه ماده اوجبتون تا اوسته سه جواب را کړی شو سه ته ذاابته ل روواړ سه احذااب یا سره سا دقیان سډ دا او ررکو کې دفل سل نه لې نو سرله دلته و ف لم نهکه فهې کله نه تپوس کوو د دو ټولونه عما کا نویا مون دا کارونو چې دو کول څنګه سوال به ددي کېږي خبرو لپانه نه ځکه بعد زونه کېدي په یو می لا یا تصاالون لا یولو تپوس به نه کېږي ګونهدي یمل مجرمون المجرمون تههوی دور پ ونه خومون را اړلو تپوس به کېږي او څقرران ک که نه الرحمن رحمان کې نور صورتتون کېي لا یولو انګوندي مل مجرون تپوس په نه کېږي دلته تپوس به کېږي ملب دی مطلب دا تپوس به ددی نه کېږي تا کارځ که د ول ولې د کړدې او څنګه د کړدې کیف ته عملون او دارونګي به ماما کا نیعملون یا سوال بټیږي زجر د پاره تاسو پونې دیل پاره زجر د پاره به تاسو کېږي معلومات ته پاره معلومات خوشي دي کنه الله تپته د عمل نامې کې لیکتي فرشته ته پته او لیکل دي ځان سره ځان خبرون لپاره تپوس نه بلکې د بل زجر د پاره ده یا ځونه مختلف دي کنه یا ځکه کېږي بل ځکه مني کېږي یا دغه مفاسرین وې دا خپل ګناه تاسو پخېږي دا بلد ګناه تاسو پخېږي کوم ځای کې دي تپوس تاسو کوم د دې ګناه ا کوم ځای کې چیرې تاسو پخېږي نو د بلد ګناه پس دا مې ما تعمر صفا صفا بیان کاغه چې تاسو حکم کیږي و ان المشرکین او مخ وړه د مشرکانونو هغه ته صفا بیان تنپری دي کړم ان کفینا کل مستهزین یقینا کافی او ست طرف نه غټوک کوونکو د دا پاره داون پنځه کسانو مفسرین لیکي چغخ دمکی سردارانو د نبی علی سلام مخالفت کو کلا بسوی کلا بسوی پینځک نمونی د مولک ا کسانو چغو اعلی چیوی دي د مخزبین او تقدیمی کو اغه یو سمودیان یو قوم دلود او یو چه قوم د شؤیب اصحاب الایکاء اصحاب الحجر اصحاب الایکاء او قوم دلود درې اغشل مخکنی قومونه ادارې او ادارې مستازین اغه د دې یعنی مخک چا توحید ح نه کار کړو نو بربات شويدي او کوڅوک تو ح د ان کار کوي نو بربات شي بربات به شي که نه ان کفنا دا په کسانو الله دی نه جاالو نو اللهله آخره هغه چې ګړی الله سره بل ح د مند صفه یا لمون چې وبال صدي والله قد نالمو مونمنت خپته ده ان نه کو ځ په ونا دیغو چې دو کممهنا کوي که غلط غلط کلی سایر دی کل مجنون دی کلی کهذاب دی کلی کاهین دی دا خبري چې کوي پهې سره ته تنګېږي کله من اندي نفسې ظان نهې جوړ دی کله و وانې بشر کله و اقت بانه کله سوی کله سر پهې ته تنګېږي ځکه سی او کار می کړه تو ورته و که نهغ د میټر ګما شي لکه تا دا کاروکغنی کړی م د اوجن نه د ور ته د وجنای ادجان سااهیر نهدي طورور ته سایر وایو تنګېږي که نه ندید تنگیدو علاج فصبیح بحمد ربکا تسبیح و اثارت حمد درب اخبرنا و کمینا ساجدین او شده استجدی کونکونا و عبود ربکا او عبادت کوا درب اخبر حتی ایات یکل یقین تردیش راشتا تمر دانا یقین نمرا ازن خلق لطا خطاکیگی سوفیان او یقین نمرا معرفت تی کلتا تا معرفت ترب حاصل شون بس بیتا ازادی بی اسم مکوا موسر او کسو اغب دقا کول دغه ولاګیو دمر روبو چې چا چاغه خبرو مشو کوله لکه ما ورته دا تسکای لکه دا لګیو سورج د شانتی به ما ورته د چل کتن وایدا ز ذکر کو ما دبر چې پوره شي اغه نه روست چې نه به شي ابدال جوړ جوړ شي به الله رب ورته یو علاقه ولکه علا چې دستا صدیق تسکای خپل تصرف کوه دا مخلوق ورته ولکه جوړ شي ابدال جوړ شي قطبان جوړ شي د دې سرې جوړی کې به یو علاقه ورته علي ال طبيب آسیغه کی ښا باندې او دارنګی کافر جورشی امرتد جورشی هغه ماده الله او زمکتاته ولې کې خپل نبی ته نه دا ولکړي لای سلام الله علی رسول ته تاسو اختیار نشته شي تو دا سي کوي کوي کوي کوي شي او به وته زمکه شي التوبه قطب تي او ابدال تي الت سچ کوي نو تب کوي مرګ او جن و ترا ولي دارشکار دا هو د دا, دا توای چی ابدال بشي اقطاب بشي او داشه نو قطب بشي زوی مرتد بشي دجال بشي کافر بشي اسمه کی ته الله چاته نو ور کوي ول الله کو سماوات ولر خپل یو نبی له نه دا ور کړی امام الانبیاء له علاقه نه دا ور کړی چې دلته تصرف تکوا التوي اغه توي ليس من کمن الله ستایسリエステル نست په عالم کې ان الحکم الا لله یو د جو ولادي ولله ملک السماوات والارض دا ته چا دا خو نه کړ دا دلته مرافات مراد نه دی دلته چا نو یقین مراد مرګ دی لکه حتی تان اليقين سوره مدثر کوم دی کنه حتی تان اليقين تر دې چې راغی مؤتمر دلته هم دی حتی یات اکل یقین تر دې چې تراغ تا تمر پتو لګی دی عبادت مرګ پوری دی جبله قبرونو ته مصلیون نستلک الانبیا واخلاون په قبور مصلیون هغه ګنانګار سره د چاته چې هغه ګناونه پاتې دي تاسره حساب کتاب کیږي هغه هجه آرام پروتي انبیا چې بخلي بخلي دي هغه لګیا دي التم لګیاو مزونه کوي التم لګیا دي چې مزونه کوي هغه باندې چې درود وينه سلام جواب را کوي نو چې مز کوي نو دی واخې وې څنګه چلی ابدا سي خلق روان دراسي تو کلی هغه وکټلی مکمل ټیل دلکا دوم وې صلی اللہ والسلام و علی ابیا دند مسجد نبی کناسی بیا پورا دنیا ناراض بیا فرشتيوم راضي دیم دغه تنزی سلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام طول دغه تناسی او دا نګه بلی انه ته چې مزب کی نموز په حکم ټیم منی کین بیا دلته روزی کې هغه بندول په کار وکنه چې بیا سوال جواب نه کوي کنه سلام نه وای کنه چې هغه وکال ته نموز کوي د دې وخت کې څوک سلامونه وایي هغه جواب څوک ورکوي غلطه قران کراغه له حته آیاته کل یقین تردی پوری چې تا مرگ راشی مرگ پوری تا مرګ راشي نو مرګ پوری ته عبادت کوه قبرون قبرون نو قبرونو کې به عبادت نشته کنه او د قبرونو کې خو د عبادت نه دي دنیا کې وطن لړشي خپل نفل مزال تکي نو مقرولي فقهان لیکي چې قبرسان کې مزنه کیږي نو به چې قبر کې دن به د کوم راغه الته به مز جای شو حتا یا تل یقین مرګ پوری غي عبادت ته مرګ نه روست عبادتونه نشته لکه ختم بسم الله الرحمن الرحیم نو سوره حجره کې نمونی وی دا کسانو چې کتاب تکذیب کاو دروغ وي قام بیاو مانی علاکتونه پیراغلل نو د صورت کې اوس دلایل دی ذکر کوي دلایل ذکر کوي او جی ار جی باندې نو سومره ځونه کې دلایل ذکر شي دي هر یو واجبانه اندازي لیکن دې صورت کې اول کې دوه روکو کې دلایل ذکر کړي نو دا د انساني د فطرت او د طبيعت مطابق ذکر کوي لگا نو هغه صورت یونس توبیل ارش دغه دسته سورب بل چاویل دی صورت وحید کئمبیا ویلی یوسف په جیل کې ویلی فرشتو اسمان کې ویلی ابراهیم علیه السلام بیابان کې ویلی چان ند ویلی نو وحلاق شوی دی وحلاق شوی دی دلیل د سر سره دا صورت ټول په دلیل منل غوګري دلایل په دې کې دلایل او کثرت نعمتونو او ام سلام ځان نقم قال مجوڑولک ځان نقم قال مجوڑو بقمک لخد په شان ته کارونه دلالل ذکر کې سلوک ته ترغیب ول قران دے مسال دی مساله توحید انه لا بیا ورپسې مساله توحید والهوکم اله الہو واحد بیا ورپسې مساله توحید لا تتخذو الهین اسنین او زه په دې پاګې باندې او تخویف او بشارت د قیامتونو تذکره او امثله ولا تكونوا کله تینه قضت غزلها من بعد قوتنا ان انکاسه اتامر الله راغ حکم د الله تعالی قلا تستعجلو تاديم کو انکار کئ قران راغی تاديم کو انکار کئ سبحانه الله ذئب نپاک ته او پدی کې رد پدغه دغه خبرونه نه چې کوم الله لایب ثابت وي وتعالا بلند او بالا د عام ماده غن نشي کون چې دوه سره کوم شریکان جوړي ينزل الملائک ترا لگی فرشته به روحه پرو سره من امره من امره لاجل امره لاره د حکم خپل علامه یشا پچا چوغاری من عباده خپل من نگانونه ان انذرو خلقتو تیار ورکیدسه خبرې انه لا اله الا ان فتقون چې نشته د حقدار د بندګې شواز زمانہ مانو یاو کوي قران راغی مساله پکې سده مساله پکې ده لا اله الا ان چا چاته کوي ان انذرو خلقتو کوي په دې باندې عقلي دلایل تاسو وې خې ګنن دلته عجیب انداز ده اسمان نه شروع کړي انسان نه شروع کړي حیوانات نه شروع بیا چې نغا خوراکونو شروع انسان تا ټول نړیبه شي چې ضرورت ته یې شروع وکړنه خلکه سماواتي ولر پیدا کړی د اسمانو نوځبکه کزما آسمان نوې نو انسان مکمزه پیدا بل حق له پارده کاراکول د حق نه له پارده چامخ تعالی هم شرکون بلند او بالا د هم ما د یې شرکون چې دو کوم چیرکان جوړی ستو په مخ پیدا رسولان دا واړه جهانونه په قران به سوي خلکه سماواتي بل حق له پارده کاراکول د حق نه د چاپ مخ تعالى بلند او بالا ده اما ته غن شریکون چې دوه شریکان جوړي زمون اسمانو پیدا کړې زمکه پیدا کړې دا ټول ته خیر ده یوځه ما ته خیر نه ده نو خلقت انسان عمومي بیا خصوصي پیدا کړې انسان من نطفه تند نطفه نا فایما وحسیم مبن اصحاب ده جګړمر شکار راپاس یم من یو خیر زامه وېرمیم او نطفه ته وګورې زری ته وګورې ذری نه جوړ رانانددي که نه جوړول ګراندي انت مشهد د خلقن امې سما او بناه ف داوه خسیمو مبییل من یوختې لظام هرمیم او چې دا پیدا شه د اوسولله چین ضرورت پپله سیزونه پیداېکنله نامه ساری خله حال کوون چې پیدا کې تااس د پاات یا دوفن پای کې د ګرممیدو سامان دیولې بچی چړبې پیدا شيکن دې کپړه په کاري که نهړومب سر کې دله خلک ضرورت نه شته اړوي کپهې تا کوئ یخې نامونیا نه شي لک تاتفون پایې کتاب څه سامان د ګرمې دولو دی او منافعه نورمن فاطونه په بنا ته کلونه ځین دا یې متاسو خړای دی یو ساورې دی دا اونان ته کټ کونکو کپڑا جوړا ک دا رنگ نورمن فاطونه دې هغه ته واخلې سو د لپېو کا او ځینې چیو زبا کا او خره او ځینې نه پېولل وله کوم یا مالو نه تو یخونه و نه او تاسو دپاره پای کې ډیر خواست دی نه تو یخونه کله چې وررشو اپ سرهولئ وښ تصر کله چې وررشو ته شی شړل مخکې ک رال م شل او ل کور نوباې مخام را ځي لیکن کور نه چیزی که دا دومره جمال نهديولې بانډی کې پاتېشي ساوری که نهناغ یانوډ نه دا شانانو سره لږېلی نو میچاج و سره لېدللی نو بدنې سفا رن که نه او بیاچنان او طول اشپا ترشینو اوگه ای کتشی لگیدلی خوشان وصره لگیدلی چو باس نو نشی لختلر اپریده و سگی و آوو و قیله ای پارام پارام روانی تا منی تادی لیکن صوری منی تادی نیشتا لکن ولی اوگر طول اشپا ناس دی او دی اوگه تگه دی نرو روزی لکن تلو کیون جمال لیکن تلو کی دوم را جمال نشتی ورو شري سر ي نو پټوېیو ګ را وګ نو بدن سفا شي پهرانشبې مبي پوه نو بدن نه غشان مشان شي او ب مو بوس کې نو ت شي ډ شي پهاکونه وړري نو تشي ډشي او اغړ چې راځ که نه بیا اوو کې مخل در ساار دغلو واړ لر کو وړهو منډ م را دا اټ تر په پهچته راټ تر دواړه نه چا چې ورسوکې او زنګو کې ساوری سرول دي که نه هغه پهتونو پېږي ک یو ببلنګانو ک نا خار کې نا شي. غ چ بزن ددللیدللی نوه بهدي يات آیات س پوهشي اټ تر په چتر دواړه د پوهږي هغه پوهږ چې ور شو کې ادارې چې هغه ساوری سااتلی کورې سااتلی باارتې وختلی باې راویستیم د ډیر جمال دی که نه ښ نهطورې خو نه خله چې رشونه واپس کوی ولې بیا باډی ک نست دی په بانډهې د د ور شو د هغ ک ناست دی چارته پ نه خري بار ته شا... خري بار ته شړل دي غواگان یې شړل دي نو بيجي تللي نو ګډي تللي تل دا وډوکی بچوري اغازان ساري ساري کړدين او مي خې تللي کټاي ساري نو دا غواگان نارواني کنا یو غان غواگان رانګيږي نو هغه ته چا نو دا دغېک هغه وډي کوالو وډسکي هغه وازونه کوي هغه نو غواگان یې आवाजونه کوي اوغه نو غان نو موندي وي نو دغه نده بچي مندي وي یو غانه ګډوري مندي وي نو بلغه نګډي مندي وي یو غانه بيزي مندي وي نو بلغه نده ياګي ورغو مندي وي یو غانه نخري مندي وي بلغه ناري واډي وي لخرګي مندي وي دا جوړ شي دا او څنګه دا هر سناري کې نو خلخ ومناري کې ساري رغلا سنبال کړي لړشي اونري وي پي خراب نكي دا وی مجور شي مخصوص رب چې کنه هغه صبر کزو ساور سن علیکم نغه پکټ کینو نغه جوړا شي عدل ته دا ویه الګ دل نکینو خلقم چېږي وي جات کوم جوړي عطا ویما پرزولی دین هغه سوک مزاخلی چا کار کړي کنه چټنی کړي نغه ته سبا ته د الله څنګه وی جمالون بار نه چ راضي کنه به غور دې سره راضي خپل بچو په منډي وي نو مسوم وي تشن وتلی پکړو را رواني ولاري نور شي وي مخنه نور سي جات کلي دا یو قرآن ریک ا دې ورته په کډیناست نو ګوري جمالون تاسو لپاره پای کې جمال لاحین تریخونا کله چې ور شو نو واپس کاوه حینت سره هو کله چې ور شو ته سړی وتحملو اسقالکم پرتکی غپټی تاسو اله بلدیم داسې کلي عالم تکونو بالغی چینه تاسو رشیدون که غیتا پخپلا تش تور لا بشکل الفس مگر په تکلیف نفس سره او گنجا تروانی جوړ تروانی دنه تفوس کته آیات سمجاله او چې وړ کناسی گنجا کناسی दा मचे शर्मा ने चील शर्मा ने नासीन पत पस दत पतल की ते दी ददी आयास मतलब दे आम सहित दा पतन लगी पेन वत हमलु असकालकुम इला बलदिलम तकुनू बालिगे ला बिशकिल अनफुस स्टाफेट शर्मा ने वचा तवर पसीरवाने आमकला वंदे अस्मन ने वचा वगरवाने उकमन ने वचा वगरवाने इन نقصرو ساتکنه قصری نشی ساتل نو هرو ساتکنه الله ګوره سورو کې تفاوت پیلا کړو دکنه او ساتانی نشی ساتل نو می خو ساتا می خری نشی ساتل نو غو ساتا غو نشی ساتل نو بیزا ساتا بیزا نشی ساتل چر غو تا چې چر غنی ځان د سره مویا چې چر غنی ساتل ځان د سره وای کور کې و چر دا مرغې خو پیړه کړو ساتکنه دوم رزان لته همو موو کنه ځکه خو موو ځان چې چر ګومنی ساتل ګور مر تفاول سره او بیادين نه لاندې سړی په سړوکونه چې چرګوم کورې نهشتهله وال خله اله مارتمان وال بغاله در میانې والخمیره چې خرو مله تللی ل تر کوبوې لپاره چې تا سرړو کپه کې اسباب د ځین ځې ب زیینه تو اخلقکو ماله تالمون مفیرین لکې هرڅ پهې راغل پیدا دا کوې وانغ چې تا سر د غ سر او پتهشتهغ وختې ځینې مفسیینو په وختې هغه تفسییر لل ل نوغور ګوره د ریل قانون تذکره نشته پکې اجازه تذکره پکې نشته الله داو پیدا کړل دی کنه نو دین روستوم وسې سېونه چي کنه چې موږ تاسو ته هغه ایله نشته مخکې چاته ووي چې خبرې وکي او بل سر وګوري یو پاکستان کې او بل امریکا کې خبرې وکي هغه دا بلا څنګه چړي دا ومن ډیر ناشنا کړل کېدا هغه ورس خبرې کې داشنا او يخلقو ما لا تعلمون ا په دا کې چې تاسو د هغه پته نشته د سې ځونه پیدا سپیرا کړی چې تاسو ته ډېر معلومات وښته کنا وعلى الله قص السبيل فخاص الله باندې بیان د سمیلاره عقلي دلایل امنا جائر سن الله الذين كغيده ولو سالا دا کوم جماع که اخته الله رب الذات نو تاسو باندې جبري ایمان تاسو باندې طول په ہدایت منوي اوس یو سره دا وای سره اسون الله پیدا کړی ساوري پیدا کړی میخه پیدا کړی دا په زما د سره سرکار زما خو باغونو سره کار دے ما هو سرکار دې الله هو اللي اندر بن سمای الله غزا ته چراوري دبره نو ب ما ان لكم من شراب تصديق نسکل قوی منو شجرون ازنه دا غینه بوټی کېږي فی تو سیمون چې تاسو پای کې ساری ساری ساری سوره کوبن ني بیا چې نسکل بد کومي دا به دی بوټی کوم شي دا وساوري څنګه ساری ولفي تو سیمون ځکه ميدانونا چې دی کنا میدان مایک واخه کمې کنا دې زنګرو تلارشا کولا او کولا ميدانونا دی واخه نری نری او غټو ناندی واخه کټ کټی نو مينو شجرون سیه توسیمون او زنه دا غنه بوتي چق تاسو پای کې ساوري سره واي یوم بتلقون بزرا به زرع و زيتون و نخيل نو اوس د ساورو تذکری و شوې و شوې و شوې یو چا نغه ذمہ دار تا وای اوی جماعت سارو سره سکاور دے جما خو زه شو له نالو ما زه خو ځوار کړم جما خو غنه مسرکار دے ځوارو سرکار دے د باغونو سرکار دے دا ساري الله پیرا کړي د نوم سره سرکار دی دا نه ست چې کوم کار کوي دا هم الله پیرا کړي اومیت الله کوم به زرا زر غني په تاسو لپاره باغ سره فصلونه او زیتونک زیتون او نخيله او کخونه او نخيله کجوري ولا ناف او د و او من کل السمرات هر قسم میوهې ان په ذالک لايات لقوم يتفکرون ک یو سره زمو سره سرکار دی هغه ته فصل خو دې کار سره کارشته کړه ګوسل د وتندای زګل فستن ولا نه ما خو باغونه دي زلاخوان انګور دي زما خو کجور دي زما خو ریسه را کار دي الله او ونخیل او الاناب او کډین ادین ومن كل سمرات ان في ذلك لا یتلق قوم یتفکرون او کستان نساورشت او نه باغونشت نه زمیداریشت دا وشبا ورث خو استعمالای کنا وسخرلکم لیلا و النهار و شمطو القمر کار کله ګول لس اسو روز شپه نورس پومای و نجوم ستوری مسخراتن تابیکړی چې وداغه بهمری حکم دغه ان فیذلک الایات لقوم یا یقلون یخرا پدی کډیر نه خداقوم د پاره چاقل نه کار اخلی توی سارو سره میکار نشتا تو چ باغونو سره میکار نشتا توی فسونو سره میکار نشتا وشبا ور سره خودیکار نشتا کنا نورس پومای سره خودیکار نشتا ان فیذلک الایات یا یقلون ما د راله کومفی لر مختلف فنالوانو اغ پیدا کوې تا او دپاره په مکه کې بدل بدلېونه جاغ نه ف داکهتل تلیکو میز کون اقیتن و زما خو کشتو سره کار دی مړه نه داسونه پیژم نوخان پیژنم نه باغونه پیژم نانګور پیژنم نه پیژنم ساار کېږ او خام کېږي زما د دراب سره کار دی الله و پیدا کرد دیول لې س خله بخه تالو من چې فر د هغې لخ منطرې یا هغه غخت ترو تېبار کی خرابېږي دراپ کې دا نه خرابېږي وتستخرجون منو حلاتن تلبسونه فارچا د فار ځمیدار د فاروي دې ځوابداري کې سوچوکا ساورو ولتوې د ساورو کې لښوچوکا باغونو ولتوې د باغ کې سوچوکا دريامو ولتوې د درياو کې لښوچوکا کپاک لپنګي 20 دي نو سخرل لكم الليل والنهار وشمس والقمر دې کې سوچوکا کپاک لپنګي خا ايشې نه ساورو پیجاني نه باغونو پیجاني نه فصلونو پیجاني نه دريابو نه پیجاني هیڅ شي نه پیجاني نو نورس به مهمنی نو پیجانی او ها سخار البحر ایتا کلو منو لحمن طریق لحم تازا وخا و تستخرجو منو حلیتا روباس دا اغینا تاسو کالی نا چا سونا چاگونده تاسو اغینا دا اغینا موندی کنا مطلب دا خج خواه موندی او خج کالی او چول دا خوزان لنا چی کنا دا اغینا تلبی سونا اغنده تاسو مخذا غوزان لنا چې کنه دا خو زیبوزینه چې دې پاره دی او تر الفلک مواخر او وینت وینته چې شتایت مواخرش لون کې دوبم دا درياب کروانه ده او دا وبشل پمخ روانه دا ولی تب تغمل فزله او چې تلاش کیتا سو فضل دی او ولان لكم تشکرون دنیا لوې تجارت چې نه غو دوبو زری سر کېږي کنه والقافل درواسیه او پیدا کړی دي پس مکه کې غورونه انتمی د بكم چې اون جړه کې پتا سو اون هرونه واسب الله لري لکم تحت دون دل پارچه تاسو مقصد تور شي غي غره دي تا غره نتاو غورا ده هرونه تا غورا پدیک دي الله ورو تا غورا پختو متل دکنه وي غره کډیر غرشینو پس لري لار دا والا ماتن اپی د نور نخ د لارو تاسو پتو لکی چې بشانتو راشدم تاسو پتو لکی سوات راشدم تاسو پتو لکی بدرام راشدم تاسو پتو او تشافیر او غوري کنا او دا فرانکیز, راو دا فرانکیز را ورسید فرانکیز یراغي و بن نجمهم یتدون رز تغرون تو غوریک اشپی اشپی ز استوره تغور کنه هم یتدون دلار ممی زګداد مشرک د لار مغرب د لار شمال د لار جنوب د نه فقره تر به ترون چیکنه افمن یخلق کمن لا یخلق افلات ذکرون افمن یخلق پس اغه ځان چې هغه د پیدایش کړی دی دا کارونه کړی دی اخلی دلایل کنه کمن د پشان د اغه چا کې دی شی لا یخلقو څغه شیونه دې په لا کړنه ولوحیت کتاب سره برابر وای ادا رنگ چېګه کې برابر پیدا کړ دی دې بلغه پیدا کړي دار څه کول شي دې سم نشي کولای اډواله برابرې افلات ذکرون وان تعذ يومت اللهي اکتا تشمارې نعمتونه دې الله تعالی نو الله سرته ویني کوي هغه اسمان نو اخلا هغه بر اسمان نشورو کوي و اداه کټاستور منو ختم کړل اسمان نشورو کوي و بارا ابه استور منو ختم کړل دې بهي بر خبري یوډا بیاو بیا تا تویک زه سوچوکا وین تا ودونه مت الله الا تصوا ان الله لغفور رحيم وللو يعلم ما تسرون ما تقولون الله په داغه تاسو پټاوې سرګندوي ولذين يدعون من دون الله ان کسان چې چی وې سي وانه الله نور خلقتا فرانکار امدد شي فرانکار امدد شي لا يخلقون شيئا هو ايش شنو د پیدا کړه وه م خلقون په خپل پیدا شي دي مخلوق د شي وی خالق پری ديک مخلوق د شي وی سمو ته وته سورت الوراث خلال الكون سکارنمای خوخه یکلک کته ولوت ورکای ستورای کړه ته ترامند شوین نو سکارې کړه لا يخلقون شیان ای شینه ده پېدا کړه و هم يخلقول په خپل پېدا شي دي پېدا کړه دي امواتن مردی دي مردی غیر احیا ندي ژوند دي توا ته چې غوای یا هو بتان دې یا ته چن چاته چې غوای سام abound دي دنیا ته للی توا ته چې غوای نو غیر احیا او اس مردی کنا دنیاوي مرک پاغوم را, د پا او برزخی او برزخيغژوند دی ته دلته هغه هلته دی اوبو ک یو سړی دن نه تبار نه چکېغه نړي که نه سرو کې او تن دن نه شي تبار نه چکې هغهژوند د روغ مورته ناي که نه نو اوسغ بل لمتهلاړ نغه بس ووري همواتون مړ د غیر ویا نېژوندي په دنیاوي جوون سره او ماکس وروونه یا نه ی بون اسپته ور ته نه شته چې کله او پورت کړی شي او خپل حالات نهدي خبر چکله ورا پاسو حساب کتاب وکړې خپل حالت مې نه دي خبر مستا حالت نو خبر شي اموات ان غي الله اکبر واحد مساله د توحید ول پرېشان شول ځکه عقیده خراب وکنه عقیده د پکار د چې الله اکبر الله واحد اقدار د بندګی اساس او حقدار د بندګی یو دې فلذين الله یمنو په آخرت پسان پسان چې مني اخرت قلوبهم منکرت زړون یو بد غنډون چیرې توحید لرامهم مستكبرونه دی لوی کوي اخیرت نه من کرددي تو ه ممسلبې بر بده لږ چې ځان غډ ګنی لا جه ان مخه الله یاما سرونه مایلیون یقین الله په د پاغسمې یو سرونه چې دو پټو مایلیونونهغ چې سر ګندی ان نه وله یو شبل مستک بیرین یافن الله میلا نه سا چېی کوونکو سره ځان غډ ګي دا قله ځان غډ ګنی د چاپو نه کړل چې سمشات نه دعوت ورته میلاو دی کاره چې دو تهویللی ما د ان د له بکمڅشی را دګل د قالو دو یا سارولهبل دا کې د رو بلو دی ګړه غانته کې ووي هادیانوسممویانو کې دي دانا چې ستا د هدایت کتاب دی او زما د هدایت کتاب دی دته قسوو کتاب ویه دته د هدایت کتاب ووایهلو او زاره همم د لپاره چې پور ته کې او زاره همم پیټديګناون وپلو کامیلاتن مکمل یو ملکمو پر د قیمت کامیلاتن لی دل پاروي مفسرين لیکي چې ده کافر یو ګنام نماف کیږي کافر چې څومره ګناونه کړی دي کنه اصول کې دي کفرو او کې دي عقایدي او اعمال دي د کافر یو ګنام نماف کیږي مسلمان ته خو دې نماف شي کنه يخفل لمنه سا له حمل او ذا رحم پورته کې د ګناونو خپلو کام مکمل ځکه د کافر یو ګنام نماف کیږي پر ځکه قامت و من اوزار الذینؑ اقبل گنابهم طول پورتا چی و من اوزار الذینؑ و او پیت دی آقا کسانونا یو جلونہم بغیر علم چی دو اگول دعوت دی گمراہ ور کرد گئے پاکولا گمراہ وغب لی گمراہ کوا علی سام احزیرون بددی آقا چی دا پیت دی و دو پورتا کی یواز دانا بلکہ دا چی خلقی گمراہ کوا بلکہ دا حق ورست و مقابلی ام کولی پاکولا گمراہ خلق تی دعوت ور کوا دی گمراہ دهپتو مقابل هم کو لیډ بیاو او قد مکرل ل من قبلې ته تا تاقیق سره قد بیرونه جوړکلو په خو د خل مفااطله راغید الله عذاب فات راغې الله سممت له عذااب د الله تله بنی نه هم دیغوه من قواهدي د خونونه يا هو بعضو الله عذاب راغه دی وښ نا فخر عليه مسقف را پریوتل من چتونام من فوقهم دبر انا عطاهم العذاب بن حيث لا من عذاب داس طرف نه چاوت اثر پتنوا يوم القيامه به پرز د قیامت یوځی هیم رسوبه کی دولره ويقول ابه ما شریکون شریک سوره کا زما الذين كنتم ا كنتم چویتاسو تشاقون فيهم في التاسوبه 14 دغه مخالفت تا مخالفت کونا ته خالص چوده وهم لهم ذندم مخضرون سوره احسن کې برا شي کنه خطاب بابا اسې شي کولې دې تک سر چې خالص لکه چې او دارنګ جنگ ته تیار شې کوم دې جماغه د غو خلاف په چا نو تاسو به چاو غس او تاسوه جګړی کولی د محدینو سره قال ل <سؤال> دی لا غبان کسان چې هغه العلم طلاعلممدي یو آتهناو او بل تل دا خلک دی که نه او تلول کتاب او تون نص به من کتاب دا بد خلک دی او تللهه ان نهل خجلل یقینا یقیرن را سو د ن و بدي کافرین په کافر منې دسووکې و الله دنا ته تو فون دا کسان چې رو اخلی د دو فرشته ظالې مییان پهیم چې زرم کوون کېدي پهځانو نهپلو منې په کو فرو ش سره حال او سرهما پیشي به روح خبرې اوس مونږ دا و چې مونږ خدا کار نه دی کړی مونږ سر خبرې او کله و نه کو کله به کله کله ما کو نه نام ملو منسوو مح شلکن نه اللهته خو هیس جورم نه د کړی نامل من سو مونږ اس ګنا نه د کړی بلاول نه ان الله عليم بما كنتم تعملون الله په ده پا کرون من کی تاسو کوي مې عمل مسقال ذره خیر يرق ومي عمل مسقال ذره شر يرق يو ذريو مر خير عشر دان قفر تاسو کوفر شګړګ شزونو فتخلو ابابه جهنم خالدين فيها دنه شي درازو د جانم تم شوي پدې کې فل بسم سل متكبرين ولبر ذکر سکنا دوبه تکبر زان به غټ ګو وه هم مستق توحید تو بیان مسلو بایانکه د دو به نه قبللولالو مومن کرهتون بدګ بد با ګنون کو د دو زونه تو فید لره هم مستک دو تکبر کوو د فلهې سر متکبرین متکب بیرون تکبر زی د تبر کوونکو و قله ل نه ما د د انجلره د دو, دو مقابل کی چوب ویلله شو کسانو ته چاغوک زان د شرک نه بک سااتله او ما د انجلره بکم سشیر او لګ ما داندل ربکم سشرا لګل د رفساسو قال و غوبو یودم وی خیره خیر را لګل سشې چلا لګل خو زمو پاک خیر ده قران کې خیر ده کنه للذین احسنوا فی هذه الدنيا لپار ده کسانو چې خستا عمل کړي په ژوند دنیا کې چې توحید ده حسنا فی هذه الدنيا حسنا مغل پار خودوندیک رستوارا شکنه فل نوخ ژوند نو حياتن طیبا ول دار الاخرته یکور د اخرت خیرون دیر غره ده ورئني متقين او خښتت کول د متقانو پرېزګارانو غ ډېر غره دي کنه هغه شیده جنت چې دنو شیدو اوه تا, تا به کې بلاند دي غې نهرو نه دوله پار له هم فيها ما يشاون دوله پار په پا دې جنت کې ههغه بسیج دوبه غواړي کذالکنه اي زل الله المتقين بدلی وره ک الله متقين او تا متقين سوک دي دل تک چې شرک میدان بچ ساتل ليك الذين دعى كسان دي تتوفاهم الملائكه چروهونه و د دو فرشته فرشتی تا دورو خونو باسی طیبینا حتی سحال که چی پاک تی دی, دی شرکنا دو زان بچ ساتل لی دی شرکنا ام اخیویلو کن صورت راعت کی توبا لهم نو طیبینا طبتم اطویواتو لطویبین شرکنا بچ ځان بچ ساتل لی نو مرگ وقتی هم طیبین دی جنت تا دن نشلو نو سلامون علیکم طبتم طبتم فتحلو آخالدین یا قولو نو سلامون علیکم و به ورته په بچاو دی په تااسونهې او خلول جن نهتهما کوونتون ته عملوندن نهشه جننتته په سګ عمللوو هل ظورلااتتیله او انګ یادتی ول ملا کاټ دا کافر انتظار نه کوي هل ظورونه انتظار نه کوي دو ایمان راړلو ولې نه راړی ایمان ولې نه راړی بس دې وجه نه راړی چې فریشتې د راغلیله عظب نه در راغلی هل نظرورونه انتظار نه کوئ دو الا يأتهم الملائكة مگر دا چرشی دوتا فرشتي دے عذاب او یا تیمر ربک یا راشی امر در ربستا عذاب در ربستا بریاست دو بہ ایمان راویتے فرشتي راغلی عذاب راغے بہو فرعون و الی ما من کافر تاغدان تیلو ان ربکوم الا لا زسا سو غٹ ربیم مرغ وخت و بی دخام دو ایمن به ایمان راوڑو نو مرغ وخت و بی ایمان ایمان خو لی دوبه تمان را وړي او دا خوسې ایمان د مشاهده شو هاغ نه قبلېږي کنی فرون خو غټ په سلمانو ې دریز دلی کلې میللی و که نه یا قوللورو نه لاات یوم یا ا یادیومله ملائقو او یا تی امرو رک انتظار نه کوې دو مګه دې خبرې چې را شي تفرستتي د عذاب یا راشی امر د رستا چې په بله طریق عذاب دی که فعل ک من قبلی دارنې کار کړو هغه کسانو سره. کسانو من قبلهم سیدین مخ کی ترشیدی کنه نماز اللهم الله ذات نه د کړه الله وله کین کا نه سو میجلی مون لیکن دو ځان سره زیاتې او هر ګناګار ځان سره زیاتې کوي کنه اوبې چاغه ته صدا ملاویږي نو دا خو د الله طرف نه زیاتې نشو تو کفر او شرک کړه نو د دې وجہ نه مستحق عذاب شېل کفر او شرک نه کړه نو مستحق د عذاب بنو نو دا خو د الله طرف نه زیاتې نه ده خو ځان سره زیاتې او خاصابهم سیات معاملات خاصابهم او رسید دوتا سیعاتو ما عملو ناکارا سزاگان دغه کارونو چې دو کردو فاسابا هم او رسید دوتا سیعاتو ما عملو ناکارا سزاگان داغا کارونو چې دو کردو بهم ما کانو به جستازیون او رابش بدو منی یا گیر به دولا را آغا شید چې دو پاہی منی سیزا کولا کہ امس سر بی خندل کنا مطاہ دلو آدو دا قیمت پا کل رازی امن یحیل ازام رمیم دا دونکی چې ذره ذره نو دا به سوک پورته کړي دا به وی چې اته سره سره اونخه ما هغه سوې دام مزقتم کلم مزق کړه چې تاسو ذره ذره شي بیا بجون دی شي دا خنداګا نیوي کولې کنا او هغه ځبونه پیراغل کنا وقال الذين شركوك اي سهزايد دا دکنا ویا کسان چې شرک کړل سوي الله تعالی ما عبدنا من دونه من شي نحم ولا باونا ولا حرمنا من من شي مسلمانانو سره به خندا کولا چې تاسو دا چې دنیا کې کوم کار چې کیږي د الله په مرزي کیږي دا الله د ارادې نه بغیر سوکڅار نشي کولای زمونږ جو شرک او کفر کوي نو دا دی الله مرزي ده کنه که موږ بدانه نشو کولای لکه نو دا الله څنګه وخت موږ خدا به نشو کولای نو لو شاء الله ما عبادت نه اوختي الله تعالی نو موږ به عبادت نو کړې من دونې چې وا دغه منشئ اندی شي څنګه نو موږ وا ولا باونان نزم مشرانو ولا حرمنا نو موږ حرام کړې بند کړې په ځان باندې من دونې چې وا دغه منشئ اندی شي حلال حرام دغه طرفنا عبادت اوس کا نو موږ دا کارونه ولې کړل كذلك فال الذين من قبلهم دارن اکلوا کسانو پخانو فهل على الرسل للبلاغ المبين ویش طرف پیغمبر منی مگر رسول قارا فسول قارا مطلب دا ده دو دوه بدا خبره کوله مونږ چې کفر او شرک وکنه نو قدیمنی الله وخت دی وجه الله وخت دی نو پیغمبر و ولی راجی فهل على الرسل للبلاغ المبين اول رکای چې لا تعبدوا الا ا ذالک الدين القيم اول وی چې اعلان کوم الا واحد اول وی چې دا لا تشرکو بشیء اول وی ان شرک اغه وی وی الله <سؤال> لا یغفر ان شرک و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء تو ای الله وختفدیمنی او خوخ نه دی غره دله کړدی قران کی تشکری کړدی نو تاغتن غوري فهل على الرسل للبلاغ المبين ولقد بعثنا پاکسر لیگي ومنغاتی كل همت فهر امت کے رسولا رسول اغه خدا خبر کړی وانه عبد الله تاسو ځان نه جوړو علاقه اغه خدا وی وانه عبد الله وای تن بوطغوت اذان بچکه د غیر نه پیغمبر خدا خبر اکردا نه عبد الله پیغمبر خدا خبر اکردا وجتانی بو طاغوت فمنهم من هد الله زيند دنو غسوک دي چاوت الله هدايت او منهم من حقت عليه صلاله زيند غونا غسوک دي چې ثابت شو پاغه من فیصله د ګمړای اتحاد دقه شانتي فصيرو في الارض او ګردي پسما کک فنډورو كيفکان عاقبت المكذبين مکویداسه ککوين واديانو انجام ګورای د سموديانو انجام ګورای قوم ذلوتن جامو ګورای قوم دو نوح جامو ګورای قوم دو سبا جامو ګورای مکه واي فنذرو کیف کان عقبۃ المكذبین نبیه وانی دا چې لا خلق سمشي الله ان تخرس لا هداهم کتر دیر هیڅ کې دو په ہدایت منې نو فین الله لا یه تی من یزل یقینا الله ہدایت نکړه تا کې سو بیلاره دي ومالهم من ناصرین انشتدل پارا سو تیم دادیان ولک دو کفر کارون تمخ تزیزی ال تخما پیغمبر نه لګل چې کفر وا کتاب نے دلگرہ چکو فاروقائی دو اگر کئی چما کتابو لیکو پیغمبرو لیکو اگر نے کئی او الت شیطان نے دلیل نہ گواڑی دبوت عبادت کئی شیطان نے دلیل نہ گواڑی او چ نبی بتقدی جل اللہ عبادت کوانو نبی توجدہ شوکان سے ودا شوکا ان اللہ لا الہ الا ھو ذو الل مالہ من ناصرین تبی دلیل عبادت نہ کئی نبی دبوت والے کئی ادارن بی بت والے چگا وای بی غیر اللہ تولے چگا وای بی غونم دلیل غاڑ کنا واقسم بالله ذا دایمانہم قسمن کې دو پونم دی الله تعالی جهدا ایمانهم ایم، کلق قسمن اخپل دا نبی فضل لګیا دی ولی دی موز مز کوي مر نور سو حاج حج کوي مر نور سو پکاریږي روزه کوي مر نور سو پکاریږي مر نور سو ژوند شته لا یا باس الله ميموت کلق قسمن به کولې خلقو ځان مکړوي لا یا باس الله ميموت الله نپور ته کې غسوک چمړشه روزل مرشه خبره ختم ده متاوس حضرت علي رضی الله تعالی عنه خبر و کافر اگې کتا ورته یې ځان کړه تاسو دا جهان لاروانې دا روزې نه سې دا مزه نه کوي مرنه روسته جو نشته تاسو دامو له الته پکاريږي الته جو جن شته دی نه ځان تاسو فزول کړه دلته مو کړه دا الته دې فایده نه ملایږي هغه تاسو جواب ورکو و کافر کستا خبره صحیح شي چې سړی مرشه جو ختم, ختم شو اصاب کتاب نشته کستا خبره صحیح شي زه ه بیا جوند ک حساب کتاب اضابونه نشتا نو زمر شو تم شي دوړه یو شو تالو مذاب نشتا نو مالو مذاب نشتا او که چر ته زما خبره صحی شي نو بیا به څنګه چل سا خبره صیح شوه زمه وپارامیمول ساقیده داله چې سوکمرشي خبرې ختم دهلیکن زما کده خدا ده چې سوکړ شو آته جووارله جوند کې غ سره حساب کتاب کوي جننتته یا جانم دی که زما خبره صی شي به تسه و اعقول من صور خبر صحیح و سلا او که They خبره wear شي و ما ده کار و،ا french اللہ يموت من صور خیب. فداً نظری منا كراس ما زلونها باو منادambling으로 خودتاench pods atalarهم. و جب من فضلاح اونجاح اچاد به ا Russellelling. بما قีر خم London لآن کن efforts to take cottage and that will eat hasta España. اُطلب اخرخر خفت allá 우 result in민ارتخ Clint Eastmanahara. تخصون بزن أن ف Talم ثلاثهم رأي شعر ابل وی مارد نر سجوان نشتا یو حساب کتاب است جنهت جانے واستے بل وی نشتا چدا خبر خسرګن نشي ولع ال الذين كفروا اچ پته نه هم كانوا چې دوی دروغ دوی چې کنا باس بادل موت نشته نو دوی دروغ وی دا پماونه سرګران نه چې من یو حله زامه دا دک ذره ذره شې ددا سوکرا الله وی دا ما ته سرګران نه لا انما یو شط ضا اارت ناوو کله چې او غړو منږ وجود دیغ شي اوور سره وړه ان قلوونه یقین ونا زمونږه شيء ان یو شته اضا ارد نهوو کله چې او غړو منږه دغ وجود لمبه چوړه منصی کول تهاج نه شته چې ټټر را ولاه بل دزر را وله میری را وړه دارنې چیغ بیلچار را وړه بیونه را وړه نه ان نه قو د لغو بس دغه د چې اوغه او مون کو وجودته راشي نو پهکوونه وجودته را زم بچوړه حکم نه کنا ان تو مژد خلقن امی سماو بنا را بناها تاسو څخه پیدایش کی او کاسمان دمو اعتداوا زره زره وسوکرا پورته کی الله ورا پورته کی غنا ولذین هاجروا فی الله اغه کسان چې هجرت وکړه فی الله لپاره د رضا د الله تعالی مم بعده مازلی مورست دغې نه چې وونه ظلم وکړ شه په ملک خپل کې خپل ملک په ظلم شما شماته ایمان و یا قیدیت هجرت څه د یو حفاظت کول جاح ستوی عقیدہ خورول والذین هاجروا فی اللات آ کسان ته ہجرتوک په دین د الله کېل پاره درزاد الله تعالی مې بعده مزوم رسول دی نه چې دومره ظلم شو په ملک مکه کې انتهائی ظلم وکنا انسانان دا نارینه خو پرېږدک هغه زنانه او مغو نمقولی چې داغو ملت کوم داوا چې زنانه باریک مخلوق دی دې ته تکلیف نه اور کول پکار داغو رسم او ریوانت کوم داوا چې زنانو ته تکلیف ښکارنده لیکن بیا وهوم هغه یو خپل یو سره تړلا بل هغه خپل یو سره تړلا ظلمو کو کنه هغه میز نه به لکړه او ناري نو ته تکلیفونه ور کړلې دا وی هو بې شمار نه مونې دي دو مې بعده ما ظلمو لا نوبو بيان نو في الدنيا حسنه الله يقول لمن سيوركو في الدنيا كذا نوب ب انهم في الدنيا حسنه خاستاز خاستاز مدینه کعبات خلکنه خاسته طریقې سره دا نه چوادې دنیا کې ولاجره الآخره اکبر او اجر د الآخره تر نهغه ډېر دی لوکان دا سوک دی چې دنیا کې به هم خسته ژوندې الآخره کې به هم خسته ژوندې دا سوک تی اللہ دی الله دې نصبرو تا کسان دی چې کلک پاتې شي د پدین منه تا نه چنينه موږ کړه د جول سره جنې کوي نه نه روزاوو نصالو نصار نه سي نه تلاوي کډن نصار نه کوي نا کلک صبرو على صبرو چې کلک دی پدین منه چا دوسه پیډو ونډې نه پېخه من چاورت سرګه وکړلې د ندی پرې کړې نه سبارو چې کلکته ادرې کیسه سبارو کان حالتات انیل ماسی علالمصائب علا قالا ربهم يتوکلون او پر رب خپل من توکل کئ دغه کسان نه ښا چې دنیا هم خسرانه اخرت هم خسرانه تسلی ومرسلنا من قبلک نیليګلی مونږ په خاده تانا لپاره د دغه ډېپټای د دی توحید بیان الا رجال مگر سړی نوحي اليهم وحیکو لمږو تا مونږ په خووم نارینه لاパラ د دغه دی پیده توحید بیان انبیار علی کلی او قد انبیاء او کې غټول نارینو یو زنانا هم نبی نه شتا نه مخک راغل لا رستو خود سړی نشی راتله نبی علی سلام رستو خوځه خو په طریقه ولا نشی راتله سړی نبی نشی جوړی دی نو خوځه هم نشی جوړی دی کنه او نبی علی سلام نه مخ کې آدم علی سلام پورې زنانا هغه ته نبوت چرته ومني دی بل اوشه فصلوه لن ذکرن كنت پو نه تاسو کوي کنه پوېږئ چې ما سره ورنه نه پوېږئ پو نه تاسو کا تزان نه نه پو نه کوي نه کوتي شکوک او شوباتو کونکو طلاق کې غوړه چې تاسو نه سمرد راشي نو پو ډاکټر ته ځی کنه ست دی نیو مسله پو هغه پیښ شي نو چې پو سره نه تاسو کا نه پو هغه وختاس خلیونه کېږي فنصلو على ذکرن کنتم لا تعلمون فنصلو على الذکر اهل الذکر یې معلومه دا چې تب الدين تپوس کوي د پوڅې نه پو نه پهونو متپوس نه کوي ان کو لا تعلمون بل بجنات و زبر بجنات کار د دلیل زبر نصيحتونه د ام بيار علیګلو مخاره د دلیل وسروم نصيحت خبري وسروم نو خلق تک د دلیل خو د نصيحت ورتم کو او انزلنا الیک ذکرا مرالګلتا قرآن تمام انبياو تمو بينات ورکړو زبر ورکړو نو تاسو مونږ را کړ د کن وانزلنا الیک دپه ل تو ب نهلی الناس په توولله د قان بیان دپاره دی قان بیان دپاره دیلی تو ب نه للینااسې معوجلی ل ولهلهګ تفون چې بیایان کې خلکو تاغه چې دوته راغللی وله لوه تفکارون شاید د فکارو کې افا دی نه مکارو ص یادې آیا بچ به شي دلهاعذاونونه ا نو په مندي افامې نه آیا په مندي آیا بچ به شي کسان مکارو ص یادې چې کوي نروات د خ خلاف مانه بده سکه افامن الذين مكروا السيات ايا په امن دي هغه کسان چې کين ناروات تدبيرونه د حق خلاف د دينا ان يخسف بهم الارض او چې حق الله پس مکه کې لکه قارون او ياتهم العذاب من حيث لا يشورون لك نور قومنا چا ماني طوفان چا ماني غټي چا ماني چغا چا ماني زلزله د دينا بشتي او ياخذهم يا اونسد لرا في تقلبهم فوقت سفر د دوک ياتقل بهم ووقت اخطور اخطور تدوكي في مشتري اخبر منه فما هم بمعجزين لشي عجزة كولة دو الله لارا قال الله دو مني سفر كي عذاب راولي لقفر عنيان مني روان عذاب پراغي اپو كورون كي الدن پي عذاب الله قادر ده او يخذهم لا تخوفين جاچه انغاك اونا سيدو لنا پا حالت تياركي فإن ربكم لروف الرحيم اولم يرو اقل دلائل الى ما خلق الله من شيء اوی ته چې پیدا کړی دی الله تعالی من شی ان هر شی چې یا تفیوز ظلالهو ګرځي را ګرځي سورې داو سم مطلب کمیږي زیاتیږي دا سورې دی الله تعبیه کنا محترم ذکر شو چې سورې دی الله تصدیق کئ کافر سیدنه کوي کافر سورې خو کوي کنا او دلتموی یا تفیوز ظلالهو ګرځي را ګرځي سورې دی اغه وان الیمین وا شمالیږي غړیو کې څاړي سجدل لله شیده کونکا اللہ تا وهم داخرون ادا عجیزی تول تول مخلوقات اللہ تا عجیز دے ادا عجیزی نکا ایک گورا گٹ اکلک ادان تا غیم را کلک خونی کنا غر چنل و غر تین دمر غٹ خوتن نی کنا اگورا عب سفا دین دمر صفا خوتن نی کنا افرشتی صفا ستر دین دمر صفا خوتن نی کنا تاکی پاکی گن پروتین نطفی نا پیدایت ستا پیدایش دا گندہ نطفی نا تا پیراشه نوګه ویني نشوې دي واخې نشوې دي مګن نشوې دي او بيدن نن دنکه دړ نه دړ کې غن او ان قریب به بيدن نبويږي خلق وي زور مې خخ کوي خاور په واړوي نو کومه هغه صفاس ستوره ستوره سيزونه دي هغه تکبر نه کوي غر نه کوي وبن نه کوي ونه نه کوي ګټ نه کوي سونه نه کوي چاندي نه کوي چا کې سر په لې تې هغه تکبر نه کوي اته د پليتای نه ډک ته تکبر کوي وهم داخلو نغه ټول عاجز الله ته ولله اسجدو خاص الله تصيده کې یار هغه سچ برکت دې ماته تمام او معافلر صحیح روايتونو کراځي چې نور چارشلان ته اور شي نو الله تصيده و کې به ته اجازهت غاړې پم خلار شم نو الله ورته ویزا روزل ورته الله وینم واپس شم به پم خنځي دا نور چې هغه واپس روان شي وما فیل عرضې غ چې پهمکهدي من دابتن دا بین هر قسم زن سر طول دله تابع دی والمللاکهتو فریشتې هم لا است بیرونغوته قبول نه کوي اسمان تهګوره سمره غټ دی زم کې ته غوره ومره غټه هر قسم زن سر ته فرشتو فرتوو سمره پاک مخلوق پات مخلوک دی هم لاک بیرون یا خااف نوره به هم لېږې درره به خپلا من فک چې بره دی فونه کوي ما عومون هغه کارونه کوې چې الله تهه حکوو ک او الله حکوم کوې مطغ کار نه کوي لکهه الله تعالی ته سه حکم کړل حکم ادا کړل دی کنا وقال الله ولدي الله لا تتخذوا الهه من اثنين مو جوړوي حقدار دی دعا یو مزیا ته وینو په نور خو ته زیاتور دیاو دی د سره بل قوانینو تشلل کنا لا تتخذوا الهه من اسم ول انما واله واحد حقدار دی بندګې دونې دین زیات خو په تریقه قولان دی دوه مو جوړوي الله زیات خو په تریقه قولان منه ولی انما الهوکم الهو واحد بیا مساله توحید مخکی ذکر شی الهوکم الهو واحد دلته ذکر شو کنه الهاستاسو ده الهاسته وی حقدار د بندګیتا الهاسته وی ضرورتونه پوره کونکه فیا یا فرحون خاص من یارو کای ضرورتونه ضرورتونه استاز پوره کوم سرګو کې قتل غوګونو او دل جبکه د وینه طاقت بدن حرکت او روح دا ماچولې بندګی دی بلکې فیا یا فرحون ولو مات السماوات قال يا غبي تذكر دي ان غاسو چې برکت دي نو زکات تا ته وي چې نما هو الله واحد الله خدای یو ولې دا غبي تذكر کې هرس دی وله هدين او سوا اغل پر دین دی لازم افغیر غير الله تتقون سوا ده الله ن تاسو یڑکوي نور مخلوقنا ته الله نه يرنه کوي ولې بل نو لريږي قال را کړدي هغه تا نو واخلی قال اخبي را کړدي تانه بو واخلی قال لا سرا کړدي تانه بو واخلی ير زکه ورته چغه و یار زکورت چغه و مچ مایه په مایه احسان کړ دې اغه چې دا احسان رن واپس کئ او ما بكم اغه چې پتا سومنه دی من نعمت هر قسم نعمت چې ده فمن الله نو دا الله طرف نه ده اخبین واخل سره پوری کوم چې غیر الله را کړ دې چې ته دا نه راکئ چې مانبو تختي قم اذا مسکم الذر بیا یماتونۃ طول الله کړدی بدن کې هر اندام الله را کړدی ابیاچ کل تکلیف در درته ورسیږي اذا مسکم زروا کله جو ورسیږي تاسو ته تکلیف ویله تجارون نه ته چونګيږئ تا کافر موم دریابو نه کې اگر ته چونګېدل کنا فم اذا کشف الزران کوم به کله چې لری کې تکلیف ته تاسو نه اذا فريقم منکم بربهم شرکون نثاپ یو ډلک تاسو نه پرب خپل سره شرک کئ د چې بیمار شکنا فزو دعا اناریز د وګدی وګدی دعا غانی کئ تجو د لووم پاسې خوران بوم لیم او شته کور کې مړ اوشکه دی بهچینو بیا هم جممات ته قامت بکې اول س کې م ولاړيلی غ غې که نه جممات هم یاد دی بیماری راغلا دوم دله یاد ده دل اللهم یاد چې د دو د خیاتو سری یاد شو بیالو مرې له دوال ته دوعاه وکم دله چې بیا تولاوم یاد شو کله چې لر شي نه که نه د د بیاتهور ته ګوره چې سره دکې سرو ګنی شته دی نه اضافې کوین کوم د فروددي لپاره چینکارو کې کوفرو کې ب ما پاه متونو آته نه هم چې ما ور کردې دوتا دو ته حکم دا, دا فتمتا او زاند پارا جو اند دی فمت ته او فد لغې لای ځان دپارهژونې دنیا کې فسوفت او فته لمون ضرر به ک تاته او پته لږي و جاونه دا ټکې غور سره وورئ وای جالوونه مقرری دو برخې دی بعدت د ننظر رواز او په مال کې د حشي ما دغه چا دپاره لا لمونه چغ ته پته نیشته ته زمام برخه زمام پونم برخه ور کوله کیږي یا لسمه باباده ٹھیک ده داخله ده پیر بابو پونم ملي ده رضوان پونم ملي دا فرانکی پونم ملي ده دا د حسن او حسین رضوان الله تعالی علیه اجمعین داو پونم ملي ده دا فرانکی پونم ملي ده وای جاګونا ا دوبخه جوړی لیمه دا لا علمونا چاغه پته نشته نصیب برخه جوړی برخه غچا د پاره چاغه پته م <میم> ما دغ سیزو ق نه چې مونږ ورکيدو ته وایي مونږ ورک دی ګټ مون ورک د باباستا په نمره راغې نو بابا ته سره پته لا لاعلمونه نص به م ما را ځقوم جاونه د مالهالمون مطلب اییه جالوونه دو برخې جوړئ د هغه لا لاعلمونه چې دغ د حال نه خبر نه دي برخ له جوړي تا تهسه پ ده دغسه حال د هغه د حاله خبر نه دی لکهته ل ګیا دي مشرک او په دربار مې نظراني کوي اته پیر په خپل مشرکونو ته عذاب کړي دي لکه څه سبا دا حالت نن نه خبره کوم راحت کړي نه غد ستاسو مصیبت تسره راځي نه کوم مصیبت کړي نه خپل مصیبت نوځګاریږي وای جو ان لمالا یالبون نصیبا مما رزقناهم دور برخي جوړي اغه چا د فاره چې دغه حال نه خبر نه دي ته هم نه ست ديږي دغه تفصيلات الله قسم په خدای لاتو سالو نام ما كنتم تفترون خامخا تپوس وو کړی شي تاسو نه دا غ دروغو جتا سو جوړواي کوم دروغ جوړه دین کی دین نکړي دغه وتا نه تپوس شي کنه اما کله مایا تنه راوډ راوډول چهر چانو تپوس کیږي فلانا سلن الذين ارسل اليهم ولن سلنا المرسلين ليس صادقين ان صدقهم فوربك لن نسالنهم تل نو تپوس کیږي کنه انبیاو نو تپوس کیږي چې مثلا رسول الله کنه امتون نو تپوس کیږي تاسو مثلا منلو کنه کوم معلومات ته چې دا مسله د دین دا لکه منل دا وکنه دلته الله ویل ته سالون ما کنتم تفترون ځان کوم دروغ جوړول دا د بادو زموارد دا د نسخو کې زموارد دا د زړې زموارد دا د باني داني زموارد دا ځانته زمواران جوړ کړو ولا ته سالون ما کنتم تفترون ويجعلونا لله البنات ثابت الله للونا چې فرشتي د الله لونه دي سبحانه او عین پاکته او عین پاکته وله هم ما دو د پاه معاشتته چې دو خښې اخپل سړی ورته زیره ورکې پاکره لور شي دا نو چې ل اټریب شي تک تور شي ځان لپاره نهخواښې او الله له لونه ساابت جانونه للله ثابت الله له رابانات لنا سوبحانه اللهب نه پاک دی ځکه لور ثابت نو بیا به ښه ساابت ښ د ساابت نو بیا د ټول کارونه نه شي کېد او بیا عاجز شکه نه محتاج ش محتاج خو اعلان شي کېد سبحانه هغه د نپاکه اذان لپاره اولاد زموناري نه اولاد وي الله له لونه وي وایدا بو شراخدهم کله چې زیر اور کړی شو کس د دوتا بلونسا جینای سره زل وجه شی مخده مسودن تک تور او هغه کزیم د غم نه ډټه اوسنه جاهلان خو د سره واخلي او خځه ته د سونه سي لور دی ول راوړه لور دیول راوړه یو مون خبر شو هغه داسې گزارې پوهه مړا کړه ځنه دیسون دیسونه سر وول وای اوی څه قصور دی تا کور کې لور وشې ته خزر نه پرې دی لور دومره بد شي نو تد چانه پیداې عویاستا چنک نو ول راوښته در ته طالب بد شي نو تاسو کوې څه کور کې لور شي ده نو تته تور شي الله له لون ثابتای شرم ناراضی يا تواره من القوم ور کې لورشي نو پټ په ګځې د خلکو نه من سوو ایما پهشربي دجه دغه بد د زیر نه چې دته شوي ده چې کور کې ملور شي د خلک ور سر دا به کافرو که ډیر ل عیبدون لکې دکنه هغه بیا زنی مفسیین لکن یو کل نه به جوړه که کله بهښ خااملوان که نه یوکان د و جوړه که معکان د خواکې وښه کې نوله چېد بچه پیدا کېږي چې لک پ د شاته وه جیایوان دشان او غور ځله خارې پیواړولي چې څوک خبر هم نشي چې مونږ کر لورشي دا پټول خلا پرې دا ا فرزدګ نیکو کنه هغه به چې خبر شي جطلان کې کور کې لورشي دا مړکې هغه به څوک واخل مارل راکام لوخان به ورکول اجنکې واغسته وکړه چې هغه مړکې دا نو هغه 120 جنکې د پرورشتې وی هغه لري جنکې د الله مخلوق په تاسو نشته تل نه مار دا وخان به غول ورکل اجنکې و واغسته او ساتلې وا دوبال ترصولي قال تماتي عمر چې آل توسا سودي والا جدید آلات راوشتي مشينان هغه د ټک نشي کولې کوم ځکه وږي نه کوي خخولي آل توسي تعمیر نكي یو چار دی وري تنه سي تا کوله اته نه مشين ګیرو میدان نشي کولې هغه ميدان دغه شي پروت دی دوه ده جنکای راغستي او ژوندای به خخولي ته ژوندای خخای الله علی ثابتای شرم نارাজি یا توار من القوم پټ پټ وکړ دې سو کویتا کر لورشی دا اذان لوي سوچونه کول ایوم سکو والا هونن ایساره کو دا جنای سرت ذلتنا یو به لور د شهدا بل به لور د شهدا ام یو دسو فیت تراب یا خخه کی دی لره خوره کی الله سام ما بد بده غچ دو فیصله کین نبی علی سلام یو کس ته وي ته بیان کا خپل واقعا کنا کی سفر نارغ لو جنای وا مال ډیره خو لګی دا خدي داستا دور دام به سوچ کو چې ذلت برداشت کم کدا خخه کم ذلت برداشت کم کدا فیصلہ مې وکړ چې ذلت نه برداشت کوم دا خوم هغه ما سر روانه شلا زمانه ټولی لري کوي زکل د کلم هغه ما خوري لري کوي خوشالیږي خان دی خبرې کوي دا نو هغه ستک کې خدا دی وښته نه مې نسله کن کوي کې خدا هغه چېږي کړي ما خار اډولا لو رزیپوري هغه وازونه زما پدغه غوګونی کې اوسن پراتې دی لو رزیپوري دا هغه چېږي ما وريدي دا امي د دوه بر ظلم او کینه دریندګي او امي د سوفتورا اوران الله سبحانه یعکمون الذين لا يؤمنون بالاخره اعتصن جنمن اخرت مثل سو يقينا اعتصن جنمن اخرت اخرت نمنه مثل سو او پاره بد حالت ته کنه حول الله المثل الاعلى الله الذي صفاته اوتتت ست سه حالت ته ودو کې ویني به کشن به به مړشن به به خوري شي زره زره به شي به ودي پورتكين يا جنت يا جنان ده ولله المثل الاعلى چي يو حال من باقي ده جو حال منی باقی دے و اولا زید الحکیم اگر زرار ارزاد حکمتنو علا و اولاو یاخذ اللہ ناسا بظلمی هم الله ولی اللہ تعالی خلق بظلمی هم پاوجه دو کفر و شرک تیاؤو مطلب دا دا خلق کفر کئی شرک کئی اللہ لون صحبی تیئی پا دو عذاب والا نرازی عذاب پا, پا نیٹا رازی کنا بینی تیخ و ازامنا رجی ولو یاخی ذو اللہ و نیول الله ولی اللہ خلق بی په پساوف د کفر و شرک تیاغو ما ترک علیہ من دابتن نو و په و مختزم کسزم دسار څوک چاکو فر کول د پاغوم عاضاب راتللی بیا بهخصو پاتې نو لکه وله کې واخیرون لکن الله روستتو کې لاجلې موسممه ټ ټ مقرري پیدادا جا جاجللو هم کله چې را شي هغهه نټه مقره لا استونونه ساعتتن نهبي چې مخکې ک شي او ساعت ولا استمون نه مخکې روستتو کده شي او ساعت او نه مخکې کده شي لاستا اخیرون رستتو ک دی و نه شي ولهقمون نه مخکې ک دی شينیټا را شي که نه بیا نه اوس د عاضاب عذاب لكل امه نزل كما هر رشيد فارم نیټه مقرردا کا بوجه حل کنه داغه مرد فارم نیټه واه کفرون ده موسی السلام ته سمره تکلیفون او اصل خپل بیبی تا چغه ډیره دینداله واه هغه ته سمره تکلیف او اصل لیکن فوري عذاب رانه کنه لكل امه نزل ويجعلونا دو ثابتين لله يا الله تعالى لرا ما غشي يكهونه چې پخله بدګني بد ليو شي بدګني الله لصحابتي اسو وي وجعل الملائكه الذين هم عباد دا فرشتي دل لونه دي دا دروغ وي کنه وتصفال سيناتو ملکذوا بيان جي بيدرو دروغ ان لهم الحسن في دوله پارا د خستا حالاتو جنت لا جرما فما ان لهم النار يقرن دوله پارا ور دي کارونه بد کي او وي چل تم لاडून ال تبو زو جاس داس حريش ويلک دنيا کي چي دي انه مفرتون دو بغتو غردول شي دوله پارا ور دي اور کي بدو غردول شي تلا قسم په خداي لقد ارسلنا اليهم پاکستر لیگل یو منگا الہو ممندیرو من قبلک مقتتنا فزین لہو شیطانو اعمالہم مخستکریدوتا شیطانو اعمالو نہ داو فہو ولجوہم ارددو ولیدے اغا رانہ نئ ترتو وکل الیومن ننزو ولہم عذاب نلیم دا ولپساوشل شیطانو منلکن کر اللہ منلوی دل اللہ نبی او قران بہو نہ تا خلق پساوگی متا کتاب ورتو وے کنا چہ کتاب چاغولست ماسوزلوی توګه د قران خبر ده هیڅ ځای کې نه پساويږي هیڅ ځای کې نه پساويږي هیڅ ځای کې ا څه مطلب چې لوي له مقابلې تراشي یا ډیرو خیانان خلق راشي ځان ته خيران وي ځان ته عقل من وي ځان ته پووي لیکن قران مقابلې کې دی هغه څه هیڅ نشته کنه ومانزلنا الکل کتاب نظر علی ګل مطابق کتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه څه وځک کې ته هغه کسانو ته الذي اختلفوا فيه چې دوی په اختلاف کړل وهدان ادا هدايات هدایت رحمتا او رحمت له قوم يمنون ماتهسته یز کی وی لو کنه که ساسو یاد دي جهودن سره ده رحمتا نو ویل کنه زکه هودن خو یو عمل د کنه د عمل اثر بسی لکه تو یز مز کومه نو مسفیده فیده کو نه د مز کومه مز کا فیده خو مری دازمه کا کو عمل کولی ک مس کوم نه د زی فیده د چه فصل برازي دابه کین ولیکای دني میوی برازي هودن هودن هودن اقران رحمت نزله من السماء لارقي سم لارقي سم لارقي بسم الله الرحمن الرحيم رحمه طيبه كما سم لار من روان سلين بها رحمه تتوجه رحمه للقوم يؤمنون والله الذي من السماء الله غذا تروي دبر نو با اخيا به الارض مطر تازكي با غس غس ازمك بعد موته رسيدو چدو داغنا سمكو چكراسي اولغان چنه غباران شروع شي سمك تر تاز في ذلك ايات للقوم يسمعون يقين قديك نخ ديقوم دفاره اوری ګوره ان آمد د الله طرف نه و نهله کومفیه نامې یقینته او ساورو کې لالارړ بران خخای برت دی نوې کوم کو مونږ تاسو کاې ما د نفی تون چې د سارو په خیرته کې دیمین من با نفرسیې ودمین چې د وین د غشاو معبی نه ل ن نپ خاالن سفا سایغللي شاری بین چاې سانې سره تریدون کېدي په د س کوم ککیې الله تا ته و ګوره او بک بل غ یو غړ نه نه بل غ غشایان مکې سفااس وتره پای سفاتره پای نو دا کار چاکه یو غړ نهاخ بلغان نه او بک درمیان کې سفااس ستره شو ته بیا چا اخپل اقده کې ګنند نه کوي خپل عمل کی ګمدر نه کوئ الله پای پ سفا وته نه پهې غشانه چا نه پهېنا چای ساس اتره تاله را کوي اوته عمل کې بدهتهچی قلیده ک چاشر کچی قلده هم سفا کا نه ومن ثمرات النخيل امهود اكجرونا ولا نعبد انغورونا تتخذون منه سكرا تجول تاسو داغینا سرک یا شراب دسکولودی سزونه دکانا حرام ندی سره شربتون زان لا جوړی یا سکر خمر مراد لا حرمت نور غلک لیکن اکثر مفسرین داوی هغه سزونه چې دینه جوړایت چاغه حدیثو کورتنی رسیدله ورزقان حسنا خلق خستا ان فی ذلک لا یتلقون یاقلون واحر ربک الى او وای کړه د ساره مچایتم غره مچایته د دین له غوې عبرت او اخلا انسه دلته چې ناغق فطری تعلیم دی مخه کوم مدهونه باس کړو فطری تعلیم سره چې مونږ ته وي سوریته منډاوه مرګای ته وې بره الوزه چرګوډي ته ته گذار کا میخه او د غو ته وې بره بره بوتوه دیتا فطری هدایت و فطری شیله کا دا الله و یماده مچای فطرت کده خبره واچولا وا چان تی من الجبالی ب ته چې نو غوروې ځان ل ورونه جوړه وه او می نه شجری او پهونه کې ام ما یاد شو او په زون کې چې کوم د خلک سفرونه جوړي اوس تو ګوره زیاتې په غر کې تون ل غر راغللیکن نه تی من جبالی ب په غر کې کور جوړوه دو نبر کې ته ګورهو داغون کې زیات وه می نه شجرې دیر لږ غ به بعددو کې بعددو کې بار. زه که دا خوصه مې خناده کنه چې باندې کې دننه بند زه تمه چي ناراضي الله دې ته تعلیم ورکړدلہ کام او د دې علماء لیکي درې غټ ټولي دلہ کام یو لګیا دنه د کورونه تعمیر کړي بل لګیا د بارنه خوراکونه راوړي او بل لګیا د چا ناغت د دین کواری کړي چې غلط شی خو دنه نه دراغله نو کې غلط شی وکړا الته ولا ټک ورکی هغه د ډډ مخ کې پروت ای بیا غلط بوټي مې نه ناس غلط بوټي مې نه ناس هغه بار او د دې چا دا دو وار لسی دی وړو کې غونشي دی وارلس دی داس دا ځان لار کوي کوي کوي چې وس واپس راځي داخپل موبایل آن کيده شي کېږي دلته ډټ کې ورته داسي بار او سیګنل آن دی دې نه رکیږي لکه 300 کیلومتر شي دا نه رکیږي د موبایل کار کوي اګه خپل به څنګه سیګنل دې ختم شي بیا د دم دا و دغه دومره لري ټول اډروم نشته لکه دلته ورته وي دومره لري بنزي به لا پته کی تاسو غوره دومره مزلوک خپل بنزي اډومره او خپل بنزي اوس واپس څو غل مل دونو مندش واپس راځه په بل غړې لارشه دا دلته یو گروپ دې ته نه وسته چېنقاری کای معلومات کای یو گروپ لګیا دې د نن چې نغه کورونا جوړي ګبین جوړي دوله خورا کړاسي دا یو مستقیل حکومت ته دې اددي مشري یو کيلک ادا په ټول په یو ځای یو بل منی 24 غنټه حرکت کی ولې ځان بیا کدا سي ناش په یو ځای منی د لاندنې خوبه سپټکی کنا دا سي ناش دي یو دا کې نه سره په سر کې دو تکه شانتي چور لیلک څه لاندې ته هم حواضی کنده د ته اوړي، یو ګټي اوړي، لاندې برتراځي بارنه کترځي واو ها ربک ایل النخل نو ونه سوچوکا او کورونا داسي ا سو کوې ز د ګبینګورم چې څنګه جوړي شیشو کې چې اډڑ جوړ او له بده اډړو مخه شیشي تورې کړ خراب وکړي بیا پس د خپل کاروي شروع کړه ګوره ماچې ته ګوره اغه خپل غا ترتیب صحیح چلیم تاله صفه سوتره کې بینه راکې غوا ته میخه ته ګوره تاله صفه سوتره په راکې اته خپل عبادت کې مال صفه سوتره د توید نه را کوې ش جوړی تاغ غوا نه لاندې تاغ ب لاندې تاغ مچین نه لاندېغ ساس تررک ګبې د ل را کوي اوغوا سفااس تر را کوي ستا وخت ته په کې ش ګټ کې مخلصین الله مخلیې خالصا دی حالې سن ساغل ل ساری بین سفااس وترپ سفااس تر بن وړوکې ې مخلوک دی هغه میلا وټ نه کو دا ل سډه به لک په کې به اوبا چې لکه داډ کې بل شي چې بل شیاچي اږي واخې کې ولې چرګانو د ټیمه میلاوي کلمی میلاوي دالوې سانډا وړي کوي ان ماشای هغه اسلاماوت نه کوي وه نه کوي دیز نه کوي چرګوم صفا ستره کوي واچې هیڅ غنګي پینی لکه اده بچانو کار د تش میلاوت والا اخیرا د شرک عملوم د د میلاوت اخیرا د بد اخیرا د شرک او عمل د بدات معاملات د میلاوت او ځان ته یو شي نیس به شی دلاقه غزاتو کې نیس به شی دی ثم کل من کل سمرات د دې مچو د حکم دا چې خوریر قسمه من کل سمرات حکم میوی د کنا غشي هغه بوټی منه کنا فصل کې <سؤال> سو بالا ربک ذلولا روان شي په غلا رو د رب ذلولا چې اسانی به تاسو تاسو ته یا تابې درب یا چې اسانی د کنا مچې چروان د لغه تاسو نه د یا خرج من بو تو نهاره وجد خېټو دا غنه خېټې ولې ښاټ او مخکینه ودی شاتن ودی با تحقیق تنه شی کوله الله با تنویل دینو توس وکګنا خرابون مختلفون نسکول شي مختلفون چې الوانو چې بدل بدل دي د غیر رنگونه سروم غبینشته اب سپینو میشته زړو میشته تور میشته مختلفون الوانو فيه شفاء للناس پدې کې شفاء د لپاره د خلقو صفه ستروم دې ملاوت پکوم نيشته خوراکوم دې غبینو داسور ته شربتوم دې اته د دوا یومدا قال الله پو یو شي کی تم را فی دی راکد او ته پا کی دی که په عمل کې ملاوت کوي والله خلقکم تی په راکړه سو متوافقکم به ودي مړکی ومن منکم من يرد الى ارذل العمر ځنه تاسو ناغه سوکتی چې هغه واپس کړی شي هغه سو عمر تا ډیر والد ارذل العمر تبره شي کنه لکای لا یالم باد علم شي یا وړکه د اکدا سیشه ده نه پی جنم داسیشه ده نه او کله چې ګډا شي کنه سو کې مانو پی جن دي ما تهسووکې ځنیوي نهمه د وړی کووای عمر په بیا را شي که نو الله تا انقلاببات راوللي الله خو انقلابات انقلاببات نه پاک دی که نه چې کله ته وړ کو نو جوان کړي بیا چې نو ګړه شوي بیا به دغشانې مړبهې کې الته شي ان اللهلی من قدیر یقینا کنا الله پاک سی مې پو قدرت والا نوطغ اقت نهومه که نه علیم دی علیم یوااز یو والله وګ نه پل چاته که نه قدیر دی نقدرت ولا يوازي الله غنى نفي الشرك في العالم او نفي الشرك في التصرف دا او شلل الله جل